Розділ один. Автобус стояв у заторі. Скарлет провела пальцем коло на запітнілому склі. Незабаром вона опиниться навпроти місця злочину, будинку, де сталася кривава різанина у спальні. Принаймні, так це називали деякі з найбільш сенсаційних заголовків. Таблоїди не любили нічого більше, ніж жахливе вбивство. Скарлет була не єдиною пасажиркою, яка витягувала шию, щоб краще роздивитися. Пара на сидінні перед нею теж дивилася, як і літній чоловік перед ними. Поліцейська стрічка давно зникла, але квіти все ще лежали купою на тротуарі зовні. Скарлет замислилася, скільки ще часу мине перш ніж їх приберуть, і люди перестануть витріщатися, проходячи повз. Такі, як вона. Вона не пам'ятала, щоб у дитинстві бачила такі придорожні меморіали, але тепер вони траплялися дедалі частіше. Коли фузили ралі Рікбі вбили далі цією ж дорогою біля казарм у Вуліджі, квіти лежали там місяцями. Ще й прапори, але то було інакше. Він був молодим солдатом, якого зарізали під час теракту. Ніхто не хотів забути про це. Ніхто не міг забути про це. Вбивство Ребекки Квілтер було не менш шокуючим. 56-річну жінку забив до смерті її наречений, лише одна з багатьох жінок, убитих своїми партнерами. Скарлет читала статистику, і вона була вражаючою. Дві жінки на тиждень лише в Англії та у Ельсі. Але про домашні вбивства швидко забували, коли з'являлася нова гучна історія. У випадку з Ребекою національні ЗМІ вже перейшли до іншого. Скарлет із цікавістю розглядала вікторіанський будинок, її погляд затримався на великому еркері на першому поверсі. По спині пробіг мимовільний дриж. Казали, що на неї напали увій сні. Забили бейсбольною битою, яку вона тримала під ліжком на випадок непроханих гостей. Журналісти багато писали про це. Про іронію ситуації. Принаймні той безхребетний покидьок і сам із собою покінчив. Перерізав собі вени і стік кров'ю. Скарлет заплющила очі і силоміць відганяла ці образи. Автобус ривком рушив уперед, повільно пробираючись крізь затор. Скарлет закинула рюкзак на плече і посунулася до краю сидіння. Вона натиснула кнопку і дочекалася, поки автобус зупиниться перш ніж підвестися. Деякі водії мали звичку рушати ще до того, як вона встигала дійти до дверей. Не всі одразу помічали її тростину, особливо відколи вона обрала прозору-акрилову, тож вона не могла цілком їх звинувачувати. Сьогодні в день жінка з малюком і візком, яка виходила перед нею, дала Скарлет достатньо часу. Вона ступила з автобуса у вологе-жовтневе повітря і вигукнула своє звичне. «Дякую!» На тротуарі вона застібнула плащ і попрямувала назад до пішохідного переходу, ледве не ступивши у велику калюжу після недавньої зливи. Вона вже втомилася, і спина починала нити. Єдине, чого їй зараз хотілося – потрапити додому. Пізніше, коли відпочине, вона прийме довгий гарячий душ у своїй чудовій ванні, перевдягнеться у піжаму, вмоститься на дивані і проведе вечір за бездумним переглядом телевізора. Будь-що! Аби тільки притупити відчуття Коли вона наблизилася до будинку, де сталося вбивство До її носа долинув запах зів'ялих лілій Частина її хотіла зупинитися і прочитати написи на листівках Але інша частина не могла й поглянути Співчуття до чужого горя, це зрозуміло Але коли воно переходить у сентиментальність У неї з'являється гіркий присмак у роті Її погляд ковзнув у бік будинку А потім знову опустився на тротуар один із букетів у целофані пав просто перед доріжкою до вхідних дверей, особливо несмаковите поєднання яскравих хризантем і мереживних гвоздик. Скарлет відсунула його тростиною. Серце забилося швидше. У чомусь її брат мав рацію. Їй не слід було приходити сюди самі, не вперше. Іноді Оллі, здавалося, забував, що їй вже 42. І вона на три роки старша за нього. «Ти така вперта!» – казав він. Але щодо того, щоб не повертатися зовсім, він помилявся. Вона засунула руку в кишеню по ключ, підійшла до вхідних дверей і відімкнула їх. Це був її дім. Колись їй усе одно довелося повернутися. Розділ 2. Скарлет стояла перед покої, кров гучно стугоніла у вухах. Вона дивилася на внутрішні вхідні двері праворуч, що вели до квартири її тітки Ребекки, а в голові роїлися жорстокі образи. В уяві вона бачила, як судово-медична команда поліції методично пересувається з кімнати в кімнату. Їхні білі комбінезони шелестять. Які жахи їм довелося побачити там, на горі? Ну, Дота, яка завжди десь поруч, знову піднялася в ній. Але Скарлет змусила себе не зважати на це – вона підняла тростину і обережно торкнулася нею дверей, просто щоб переконатися, що вони замкнені. Потім вона відвернулася і пройшла коротким коридором до власних дверей, повз купу листів, які поліція склала на поличці радіатора, і якомога швидше зайшла всередину, притиснувшись спиною до зачинених дверей і зосередившись на диханні. Вдих на рахунок три, затримати на три, видих на три. І знову. Окрім легкої затхлості, того дивного, задушливого запаху, що з'являється, коли майже місяць не провітрювали, все було не так погано, як вона боялася. Цей дім довго був її прихистком, і вона вирішила, що так і залишиться, попри те, що сталося на горі. Лише час покаже, чи вистачить їй на це сили. Скарлет вирвалося задушливе ридання, і тростина випала з рук на підлогу. Вона підняла очі до стелі. Всього за шість футів від того місця, де вона зараз стояла, Клайв Гемлін жорстоко вбив її тітку. Це було жахливо, неможливо уявити. І все ж вона уявляла це у всіх огидних деталях, бо як інакше. Як би вона не намагалася відганяти ці думки, розум знову і знову повертав її туди, змушуючи бачити різні варіанти розвитку подій. І всі вони закінчувалися однаково. Бейсбольна бита опускається на голову Ребекки. Навіть зараз, через чотири тижні, вона не могла повірити, що це сталося. Не могла повірити, що Ребека справді мертва. Скарлетт нахилилася, щоб підняти тростину. Спазм болю пронизав задню частину її лівого стегна, наче розпечене залізо. Вона, накульгуючи, дісталася до свого зеленого оксамитового дивана і занурилася в його затишні обійми, закинула ноги на подушки і відкинулася назад. Вона недооцінила, наскільки важко буде повернутися і фізично, і морально. Чому після стількох років її тіло все ще дивує її? Коли вона трохи розслабилася, думки знову повернулися до Клайва. Тихий, звичайний Клайв. Не дурний, але й не рівня Ребецці за розумом. Коли вона вперше дізналася про їхні заручини, Скарлет здивувалася. Вона думала, що Ребека залишиться самотньою. Її тітка, як сама не раз зізнавалася, була на любителя. А Клайв зовсім не був схожий на чоловіків, з якими вона зустрічалася раніше. Освічені чоловіки, які ходили з нею в театр, на концерти. Ті, хто любив жваві суперечки з прямолінійною жінкою. Клайв покинув школу у 16, щоб працювати в електромагазині батька. Після його смерті взяв справу на себе. Він був із тих, хто радше залишиться вдома подивитися телевізор, ніж піде в місто на виставу. Завжди ввічливий, уважний. Але в ньому було щось не те, так Скарлет і сказала поліції під час допиту. Надто уважний, наче він надто старався засісти за стіл, як любив казати її батько. Один із сусідів, здається, розповів поліції, що чув, як він кричав на неї в саду того дня. А Ребека плакала. Скарлет глибоко зітхнула і приготувалася до хвилі докорів сумління. «Чому, чорт забирай, вона нічого не сказала? Чому не поділилася своїми сумнівами?» Бо Ребекка образилася б на її втручання. Ось чому. А коли жінка, якою вона захоплювалася, і яку любила все життя, почала змінюватися, ставала забудькуватою, дратівливою, схильною до дивних марень, Клайв був поруч, доглядав за нею, підтримував. Його відданість була зручною. Скарлет заплющила очі. Ось, нарешті вона це визнала. Скарлет змінила позу на дивані. Тієї ночі, коли все сталося, вона була за 80 миль звідси, у Бетфорді, на вечірці, куди йти зовсім не хотіла. Подорожі виснажували її, і вона ніколи не любила ночувати в чужих домах. Ребекка подзвонила їй того дня, коли Скарлет ще була у потязі. Вона вирішила, що Клайв їй зраджує з кимось, хто міг би бути йому донькою, і твердо вирішила розірвати заручини. По телефону вона була такою ясною, майже як колишня Ребека. Скарлет тоді подумала, що, можливо, саме Клайф робив її тітку хворою весь цей час, його присутність і спричинила такі душевні муки. Вона навіть не замислювалася, як догляд за Ребекою пливав на його психіку. «Я знаю, що щойно тебе побачу, одразу розплачусь», – сказала вона Скарлет по телефону. «А мені треба бути сильною. Допоможеш мені потім залити горе вином». «І тепер вони вже ніколи не вип'ють разом вина». Не розтягнуться на дивані Скарлет, не говоритимуть до ночі про життя, кохання й тривоги. Клайв подбав про це, а потім і сам наклав на себе руки. Так завжди роблять такі чоловіки. Просто зникають із проблеми. Слабкі, безвольні, які не здатні витримати відмову. Скарлет глянула на свій інвалідний візок, акуратно засунутий у нішу під стільницею, що відділяла вітальню від кухні. Вона не користувалася ним уже кілька місяців, але якщо біль не мине... Повільно неохоче вона знову підняла очі до стелі, напівочікуючи побачити червону пляму, що розквітає як троянда. Відвела погляд і похитала головою. Це було правильне рішення повернутися, чи не так? Згодом її розбудив телефон. Поки вона піднялася з дивана і дісталася до кухонної стільниці, де залишила його, дзвінок уже припинився. «Це був Оллі!» Вона одразу передзвонила братові. «Ти як, Скар?» – запитав він. «Я хвилювався». Скарлет усміхнулася. Її завжди дивувало, що малий Оллі, як вона його колись називала, брат, про якого вона дбала все життя, тепер перейняв захисну роль щодо неї. Я заснула. Вибач. Заснула? Він не повірив. Скарлет відчула укол роздратування. Яким би турботливим він не був. Навіть після стількох років він не розумів, як до кісток її вимотує втома, як неможливо опиратися потребі тіла у сні. Мало хто це розумів. Але вона стрималася. Хоча саме вона страждала від хронічного болю і втоми. Та розумово була сильнішою з них двох. Вона вдалася на батька в цьому. Батько підтримав її щодо повернення. «Я згоден зі Скарлет», – сказав він, коли поліція дозволила їм повернутися. «Стільки сил вкладено в цю квартиру. Вона саме така, як їй треба. Як вона потребує? Починати все з нуля десь іще. Зайвий стрес». Оллі подивився на батька з недовірою. «На відміну від стресу жити прямо під місцем, де вбили її тітку, ти це маєш на увазі». Погляд Скарлетко взнув до рюкзака, що досі лежав на підлозі там, де вона його залишила. Можливо, і справді зарано, але якби вона залишилася з батьком і мачухою ще довше, вони б точно посварилися. Мікронапруження вже почали проявлятися. Всі вони були надто вперті. До того ж, чим довше відкладати повернення, тим важче буде. «Скар, ти ще тут?» Оллі занепокоєно озвався у слухавці. Вона видихнула носом. «Так, я тут. Хочеш, щоб я зайшов?» «Ні, все добре. Якщо треба буде, подзвоню». «Якщо передумаєш, знаєш, де мене шукати. І скажи, як там із тією похоронною фірмою». Скарлет глянула на годинник. «Може, зараз їм подзвоню?» – сказала вона. «Почну вирішувати питання». «Пообіцяй, що не зробиш нічого дурного». «Що ти маєш на увазі?» «Ти знаєш, про що я. Не ходи на гору. Це буде занадто важко». У думках Скарлет вже була на горі вона уявляла, як у неї тремтять руки. Коли вона повертає ключ у замку, бачила себе на вершині сходів, ноги болять від зусиль. Вона знала, що там не буде крові. Спеціальна клінінгова компанія викинула постіль і матрац, зняла килим і відмила стіни. Навіть стелю почистили, цього їй краще було б не знати. Але плями все одно залишаться, а такий акт жорстокості, така дикість, Неодмінно залишає слід і в інших, менш відчутних речах. Мені все одно доведеться колись піднятися. Так, але не сама. Домовимось про час. Пообіцяй, Скар. Я ж тебе знаю. Скарлет довго й чутно зітхнула. Він не знав. Справді не знав. Ніхто насправді не знає, якими є люди. Клайв Гемлін, тому доказ. Обіцяю, сказала вона. Розділ 3 Ді Босуел поклала офісний телефон на місце. Для останнього прощання це не перший раз, коли вони обслуговують жертву вбивства. Торік вона з Лінсі проводили церемонію для 17-річного хлопця, якого зарізали під час бійки між бандами. Але цього разу вперше жертва вбивства була їм знайома. Хоча й давно. Але все ж таки. Саме Лінсі, її подруга і партнерка по бізнесу, згадала про це, коли з'явилися перші новини – «Хіба це не та вчителька, яка підміняла місіс Белл, коли вона зламала ногу?» – сказала вона. І Ді одразу згадала 1996 рік, коли змучена жінка у кумедних червоних окулярах розплакалася, бо вони відмовилися об'єднуватися в групи на підготовці до іспиту з англійської. Міс Пачет, заступниця директора, тоді прийшла і усіх добряче насварила. Якби не незвичне прізвище і згадка в газетах, що вона була вчителькою, Ді навряд чи впізнала б Ребекку Квілтер на опублікованому фото. Вона підвелася і пішла на кухню. Ось до чого призводить робота у похоронній фірмі на тій же частині південно-східного Лондона, де вони жили все життя. Рано чи пізно доведеться ховати когось знайомого. Можливо, навіть дивно, що цього не сталося раніше, хоча вони й не знали покійну близько. Може, саме тому вона й не згадала про це племінниці. Вона зробила собі каву і вийшла з нею на задній двір – невеликий квадрат бетону, оточений червоною цегляною стіною з хвірткою, що вела на службову доріжку. Повітря ще було вологим, але сонце щойно визирнуло з-за хмар, і з огляду на швидкий прихід зими Ді хотіла скористатися цією миттю. Коли вони з Лінці тільки переїхали сюди, вони повисмикували бур'яни з тріщин у бетоні – а брат Лінсі, Джейк, який саме був без роботи актора, відмив усе потужним апаратом. Вони купили горщики і посадили плющ, папороті та інші рослини, що люблять тінь, знайшли металевий столик і два стільці у БІКЮ і ще той килимок у марокканському стилі. Ді швидко протерла стільці та стіл старим рушником і сіла з кавою. Вона задоволено оглянула двір. Те, що більшість людей, які проходили цією хвірткою, Несли труну чи були в ній – не означало, що це місце не має бути затишним і світлим. Відтоді, як померла її улюблена бабуся і Ді пережила той жахливий похорон, вона вирішила, що робитиме все інакше. Спочатку вона навчилася бути церемоніймейстеркою, а потім похоронною директоркою, і коли Лінці втомилася від роботи косметологиною і звернулася до неї по пораду щодо перекваліфікації на помічницю у Морзі – так і виникла ідея останнього прощання. Дехто міг би вважати, що це сумний спосіб заробляти на життя для двох жінок, але це не так. Допомагати людям у найсумніші і найнапруженіші моменти їхнього життя, давати їм вибір і контроль над прощанням з близькими – це було найцінніше, що тільки могла робити Ді. Лінсі приєдналася до неї за столом із банкою дієтичної коли. Як справи? «Я щойно говорила зі Скарлетт Квілтер, ада», – сказала Ді. Лінці здивовано підняла брови. «Вона хоче, щоб ми організували похорон її тітки. Тепер, коли поліція виключила причетність когось ще, коронер може віддати тіло», – Ді замовкла. «Я не сказала їй, що ми були знайомі. Як думаєш, варто було?» Лінці задумалася, а потім сказала. «А гадаю, це не має особливого значення». Вона зробила ковток і стиснула банку в руці». Можеш згадати про це на зустрічі щодо організації? Вона ж прийде до офісу, ді відпила кави і відвела погляд від Лінці. Лінці уважно подивилася на неї. О, Боже, ти ж не збираєшся йти до неї додому? Так, вона попросила мене про це. У неї хронічна хвороба, яка іноді не дає нормально ходити. Здається, зараз знову загострення. До того ж, вона живе у квартирі під тією, де все сталося. Я ж не могла відмовити, правда? Мабуть, ні. Хочеш, я піду з тобою? Ді похитала головою. Я впораюся. Це зовсім окрема квартира. Вона спеціально на цьому наголосила. Вона знову відпила кави. Все ж таки, мені цікаво, як вона може там жити, знаючи, що сталося на горі. Лінці скривилася. Розумію, про що ти. Я б не змогла повернутися. Це надто моторошно. У Лінці задзвонив телефон. Вона полізла в кишеню сорочки. Мабуть, це кас. Вона намагається організувати зустріч. Лінці стурбовано глянула на неї. Це від Сью. Сподіваюся, нічого. Ді проковтнула клубок у горлі. Єдиний спосіб дізнатися прочитати. Вона стежила за обличчям Лінці, поки та відкривала повідомлення. І розслабилася лише тоді, коли побачила, як напруга зникла з її щелепи. Все гаразд! Вона просто хоче, щоб ми зайшли і розповіли, як просуваються справи!» Ді кивнула. Кілька тижнів тому капліни попросили їх допомогти з організацією річниці зникнення їхньої доньки Джини. Оскільки Діта Лінці були її найкращими і найстарішими подругами, Капліни першими звернулися саме до них. Але щоразу, коли Сьюці Алан Каплін писали чи телефонували, вони обидві боялися найгіршого. В глибині душі вони вже знали правду. Джина зникла майже 10 років тому. Вона мертва, інакше бути не могло. Але поки її не знайдено, надія ще живріла. Над головою загудів літак. Ді проваджала його поглядом, поки він не зник за хмарами. Спогад накотився раптово і сильно, і Ді знала, що Лінці згадує те саме. Як вони втрьох, Лінці, Ді та джина летіли у свою улюблену відпустку до Марокко, щоб відсвяткувати одразу три особливі події. Рік, коли всім виповнилося тридцять. Відкриття, останнє Маакима Тебадап. останнього прощання. І те, що джину взяли на курс викладання танців. Якими щасливими вони були. Яке це було захоплення – летіти на висоті 37 тисяч футів, пити горілку з тоніком. Попереду два тижні сонця і радості у чудовій Есувері. Ніхто з них не знав, що вже через три тижні після повернення додому, засмаглі й розслаблені, вони втратять джину. Ді повільно видихнула. Важко було повірити, що менш ніж за п'ять місяців мене ціле десятиліття, а жодних нових слідів так і не з'явилося. Джина просто… Зникла. «Скажи їй, що я зателефоную завтра і запропоную кілька дат», – сказала вона. Лінці набрала відповідь. Потім кинула зім'яту банку в порожню чашку Ді, просунула палицю в ушко і підвелася. «Ходімо, давай підемо звідси». Вони повернулися в дім, і Ді замкнула за ними двері. Вона пішла за Лінці до передньої частини магазину, повз ліфт, що вів у підготовчу кімнату прощання, повз сходи й кухню. «Колись її знайдуть», – Сказала Лінці, відчиняючи головні двері на вулицю. Треба вірити. Розділ 4. Наступного дня Ді стояла перед будинком, у якому була вбита Ребека Квілтер, і дивувалася, навіщо вона погодилася на цей візит додому. Хіба племінниця не могла викликати таксі і приїхати до офісу? Вона на мить зупинилася біля імпровізованого меморіалу на тротуарі, свіжі букети поруч із тими, що вже зів'яли. Написи на листівках, деякі розмиті від дощу, інші захищені прозорими файлами. Її погляд ковзав далі. Здавалося, Ребека Квілтер була шанованою і улюбленою членкинею громади. Спочивайте з миром, пані Квілтер. Ви були найкращою вчителькою англійської, яка в мене коли-небудь була. Кайлі Девідсонекс – нашій дорогій подрузі і цінній сопрано. Ребеці нам дуже тебе бракує. З усією нашою любов'ю. Хор Чарлтонські оптимісти. Наші добрі і чудові сусідці. Щоразу, коли бачимо твої прекрасні троянди, згадуємо про тебе. Нехай ти знайдеш спокій від родини Джонсів. Будинок 49. Ді глибоко вдихнула і випрямилася. За останній місяць вона бачила цей будинок і квіти багато разів. Але лише мимохідь з вікна своєї машини. Тепер, коли вона стояла просто на тротуарі перед ним, будинок здавався більшим навіть загрозливим. І все ж він не дуже відрізнявся від інших на цій ділянці вулиці. Всі вони були одного типу – великі, окремі чи напівокремі будинки з просторами передніми садами, віддалені від дороги. Ді рушила стежкою ганку, помітивши поруч плавно похилу бетонну рампу. Вона натиснула нижню кнопку дзвінка і зачекала – відчуваючи, як у сусідньому будинку смикаються фіранки, і хтось виглядає у вікно. Вона повернула голову, і обличчя одразу зникло, фіранки знову опустилися. Зсередини почулися кроки. За кілька секунд двері відчинила висока струнка жінка, років сорока з гаком, з темно-каштановим вологим волоссям до плечей, боса ніж у вільній туніці і легінсах. Ді зробила крок уперед, пані Квілтер. Звернулася вона, простягаючи праву руку, але тут же ніяково. Відсмикнула її. Вона не помітила прозорої тростини. Її новій клієнці довелося перекласти тростину в іншу руку, щоб потиснути руку Ді. На мить Ді навіть подумала простягнути ліву, але тепер це здавалося незграбним і недоречним. Я Ді Босоел із «Останнього прощання». Сказала вона, відчуваючи, як легкий рум'янець піднімається їй на шию. Жінка усміхнулася. «Будь ласка, називай мене Скарлетт. Вибач за мокре волосся. Я сьогодні зранку трохи повільно збиралася». Дістаранно уникала погляду на внутрішні двері праворуч і пішла за Скарлетт Квілтер вузьким коридором через ще одні двері і опинилася у просторі вітальні відкритого планування, яка просто перехопила подих. Вона й гадки не мала, чого чекати». Але цей сучасний простір із чудовою підлогою з білого дуба і блискучою кухнею преміум-класу був справжнім відкриттям. Зазвичай Дін коментувала у селі клієнтів, це було б недоречно з огляду на обставини. Але тут не втрималася і майже несвідомо з її вуст вирвалося тихе «Вау!». «Знаю», – сказала Скарлет, показуючи на стильне крісло біля вікна, достатньо велике для двох. Ді сіла, відчуваючи себе Алісою, у країні чудес на гігантських меблях. Мій батько спроектував цю кімнату для мене, він архітектор, а будівельні роботи й оздоблення виконувала фірма мого брата. Скарлетт вже була на кухні, спершись на острівець. Ранкове сонце світило їй прямо в обличчя, і Ді помітила темні кола під очима, які не розгледіла в коридорі, зморшки на лобі і біля рота. Горе страшно змінює обличчя людини, як і хронічний біль, та все ж вона залишалася привабливою жінкою. Чай чи каву? Каву, будь ласка, якщо це не складно. Скарлет дістала коробку з капсулами. Якусь особливу міцність чи смак? Все, крім карамелі чи ванілі. Скарлет скривилася. Запевняю, таких знущань у цій коробці немає. Ді спостерігала, як вона готує каву, і відзначила її напружені рухи, те, як вона час від часу хапалася за крестільниці, щоб втримати рівновагу. Прозора тростина, якою Скарлет користувалася раніше, вже стояла в підставці біля дверей. Ді подумала, чи не запропонувати допомогти з кавою, але вирішила не втручатися. Якщо Скарлет Квілтер потребувала допомоги, вона б про це сказала. Незважаючи на очевидний біль і обмежену рухливість, у цій жінці відчувалася внутрішня сила. І справді, за кілька хвилин вона викотила з-під стільниці маленький візок і перевезла каву до місця, де сиділа Ді, поставивши візок між кріслом і диваном, а сама опустилася на диван. «Дозвольте висловити щирі співчуття з приводу смерті вашої тітки», – сказала Ді. Вона завжди починала такі зустрічі зі співчуття. Вік померлої та обставини її останніх днів могли бути різними, але сенс залишався той самий. Жінка навпроти трохи підняла підборіддя. Маленький, але впертий жест. «Моя тітка була вбита», – сказала вона. Дістиснула губи і кивнула. «Навіть не уявляю, як це...» «Ніхто не уявляє», – відповіла Скарлет. «Тут немає слів». Її голос зірвався. Вона втупилася в коліна, стиснувши кулаки на стегнах так, що кісточки побіліли і заблищали. Потім вона підвела погляд і зосередилася десь над лівим плечем Ді. Вологе волосся почало закручуватися на кінчиках, висихаючи. Ді намагалася не витріщатися. У Скарлетт Квілтер було щось дивно притягальне. «Моя тітка була винятковою жінкою», – нарешті сказала вона. «Я не хочу, щоб на похороні згадували, як вона померла. Я хочу, щоб говорили про те, як вона жила. Вона була сповнена життя і радості». Діки внула намагаючись поєднати в пам'яті образ напруженої стриманої жінки, яка ледве трималася перед класом 17-річних дівчат, із зовсім іншим образом, який починала малювати Скарлетт Квілтер. Але, звісно, це було понад 20 років тому. Можливо, Ребека тоді лише починала викладати, а вони були важкою аудиторією, занадто самовпевнені, занадто саркастичні. Будь-яку слабкість нового вчителя, особливо замінника, одразу використовували проти нього. Скарлет накрутила пасмо волосся на палець. Принаймні, вона була такою до недавнього часу. Потім її психічний стан почав погіршуватися. Ми думаємо, це могли бути перші прояви ранньої деменції, хоча офіційного діагнозу не було. Можливо, це була депресія. Так чи інакше, вона вже була не собою. Її звільнили від роботи. Тривала лікарняна. У школі стався інцидент. Іноді вона ставала підозрілою, говорила дивні речі. Ді схилила голову, але Скарлет не стала уточнювати. «Вона була вчителькою, так?» – спитала Ді. «Так, завідувачка англійської в Ріверхілі. Знаєш цю школу?» – Ді кивнула. «Ріверхіл – це приватна платна школа. Зовсім не те, що велика загальноосвітня, де навчалися вона, Лінці Джина. Я не згадувала по телефону», – сказала Ді. «Але я колись зустрічалася з вашою тіткою. Дуже давно». Скарлетт Квілтер здивовано подивилася на неї. «Справді? Ти була її ученицею?» На лобі з'явилися зморшки. «Чому ж ти не сказала?» «О, ні, ну, не зовсім. Я не навчалася в Ріверхілі. Я ходила до школи в Пламстеді. Але ми з моєю партнеркою пам'ятаємо її як вчительку-замінницю, яка викладала у нас певний час, коли ми були в 12-му класі. Вибач, що не сказала раніше. Якби не прізвище, ми б і не здогадалися». «Вона ненавиділа заміняти вчителів», – сказала Скарлетт. Але щойно почала працювати в Ріверхіллі, одразу полюбила цю школу. І її там полюбили. Ми отримали стільки зворушливих повідомлень від дівчат і колег. Багато її учениць підтримували з нею зв'язок навіть після випуску. Скарлет зітхнула і додала. «Я хочу, щоб на похороні згадували справжню Ребекку. Ти ж розумієш, вона була такою розумною цікавою жінкою. Любила музику, співала в місцевому хорі, навіть написала роман». Його, правда, так і не опублікували, але це була її мрія – стати письменницею. Вона витерла сльози. «Ребека завжди була поруч із моїм братом і зі мною», – сказала вона. «Наша мама померла, коли мені було чотирнадцять, а Оллі – одинадцять. Ребека стала нам другою мамою, а згодом і найближчою подругою». Дідала їй хвилину, щоб поговтатися. «Можете не сумніватися», – сказала вона. «Ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам гідно вшанувати життя вашої тітки, так як це буде важливо для вас і вашої родини. Ви, мабуть, вже переглядали наш сайт, тоді ви знаєте, що саме на цьому ми робимо особливий акцент». Скарлет потягнулася за кавою, вмостилася на дивані, підібравши ноги на бік. «Так, але відразу скажу, ми не хочемо триматися за руки посеред лісу і співати мантри, чи збиратися на пляжі на заході сонця і випускати метеликів. Якими б зворушливими не були такі церемонії?» Ді усміхнулася. «Ми можемо запропонувати і традиційніші церемонії, якщо вам так буде зручніше», – сказала вона. Скарлетт похитала головою. «Ні, цього ми теж не хочемо. Ребекка не була віруючою, і я теж. Ніхто з нас». І вона терпіти не могла переплачувати. Це ще одна причина, чому ми звернулися саме до вас, а не до великої компанії. Але головне – у вас гарна репутація. Я читала стільки схвальних відгуків. Діввічливо всміхнулася. Для нас найважливіше – це якість обслуговування. Ми, тобто родина, хочемо просту і скромну церемонію, її улюблені вірші і музика. Сльози беззвучно котилися по її щоках. Цього разу вона навіть не намагалася їх стримати. Вона зігнула праву ногу, і Ді помітила крихітну золоту каблучку на другому пальці. Зазвичай їй не подобалося розглядати чужі босі ноги, але у Скарлет вони були сильні і напрочуд гарні. «Розкажіть мені ще трохи про Ребекку», – сказала Ді. Розділ 5 Скарлет Квілтер усе ще говорила без упину, Ді поглянула на свої нотатки. Вона вже зібрала чимало корисної інформації про Ребеку Квілтер. Достатньо, щоб принаймні почати роботу над промовою. Вона припускала, що родина захоче написати і виголосити промову самостійно або ж доручити це одному з рекомендованих ведучих церемоній від прощана від прощального обійму. Але Скарлет запитала, чи не могла б це зробити Ді. «Я вже відчуваю з вами зв'язок», – сказала вона. «Ви ж не проти, правда?» Тепер потрібно було обговорити практичні питання. Ми з Оллі переїхали до неї в цей будинок, коли тато одружився вдруге. Її брови зійшлися в хмурому виразі. Ледь минув рік після смерті мами. Дівіт ручку. Коли люди говорять про своїх близьких, виринає багато несподіваного. «Вони не можуть інакше». До того ж їй подобалося слухати голос Скарлет. Він не хотів, щоб ми переїжджали, але зрештою здався. Сварок було занадто багато. Та й, якщо чесно, йому, мабуть, теж було зручно, що ми зникли з очей. А Клер, наша мачуха, напевно була в захваті від такого рішення. Вона розпрямила ноги і піджала їх з іншого боку. Тоді це був великий будинок, дуже старомодний. Зовсім не такий, як зараз, сказала вона, махнувши рукою навколо і трохи ніяково озирнувшись на обстановку. Втім, горі він і досі залишається старомодним. «Твій брат і досі тут живе?» – запитала Ді. «Ні, я виїхала, коли вступила до університету, а він залишився ще на кілька років, поки будинок не перепланували». Оллі добре влаштувався, хоча спочатку йому було нелегко. Тепер у нього власне житло. Вона кинула на Ді погляд, у якому змішалися поблажливість і роздратування. «Я тільки сподіваюся, що він знайде гарну жінку, з якою оселиться. Він чудова людина». Але, знаєте, справжній ловелас, якщо ви розумієте, про що я, ді кивнула. Після університету і протягом усього мого 20-річчя я жила в Клапемі і їздила на роботу в місто. Потім я захворіла, перенесла важкий грип і так і не одужала. Знадобилися роки, щоб мені поставили діагноз СХВ діелектричний. Чули про таке? Синдром хронічної втоми? Уточнила Ді. Хоча я не впевнена, що означає МЕП. «Не дивно. Це міалгічний енцефаломіеліт. Звідси й абревіатура. У мене, мене відносно легка форма. Але це одна з тих хвороб, які то зникають, то повертаються. Я ніколи не знаю, чого чекати. Втім, Ребека запропонувала перепланувати будинок на дві квартири, щоб мені не доводилося підійматися сходами, коли мені погано. Думаю, це був ще й спосіб заспокоїти її брата. Мого тата, додала вона. Він був трохи засмучений, коли його батьки залишили весь будинок їй». Хоча грошей йому не бракувало. Він дуже успішний архітектор, але, здається, частина його завжди вважала це несправедливим. Вона сумно всміхнулася. Отак я й повернулася. Дивно, але я досі сумую за своєю старою квартирою. Вона була зовсім не такою розкішною, як ця. Але її голос затих. Тут набагато зручніше. Я й працюю звідси. Я приватна бухгалтерка. Вона кивнула вгору. Квартира на горі тепер належить Оллі. Ребекка залишила її йому у заповіті. Вона допила каву і нахилилася, щоб поставити чашку на візок. Він хоче здати її в оренду, якщо, звісно, знайде когось, хто захоче тут жити. А ваша тітка була коли-небудь одружена? Ні, у неї було кілька хлопців у минулому, чоловіків-друзів, якщо точніше. Вона навіть збиралася вийти заміж за одного з них, поки не дізналася, що він крутить роман з іншою, і не вигнала його. Скарлетт похитала головою. Ендрю Палтені, на мою думку, трохи дурень, з тих, хто викладає фото своєї яхти у Фейсбук і пише щось на кшталт. «Щойно освіжив фарбу на своїй красуні. Хіба вона не чудова?» Скарлетт вклала палець у рот і вдавала, що її нудить. Дів сміхнулася, Вона ідеально відтворила манірний акцент. «Не те, щоб ми з Ребекою стежили за ним в інтернеті. Але знаєте, як це буває з колишніми? Час від часу не можеш втриматися, щоб не глянути». У будь-якому разі я дуже зраділа за неї, коли вона сказала, що зустріла когось іншого. Не те, щоб їй був потрібен чоловік для повноти життя чи щось таке. Вона була феміністкою до мозку кісток, але вона хотіла його. Ді занотувала фразу «феміністка до мозку кісток». Коли вона підвела очі Скарлет, дивилася кудись удалечінь. Якби ж вона не захотіла Клайва Гемліна, вона скривилася. Бідна Ребека, краще б вона взагалі трималася подалі від чоловіків. Ді подумала про свого колишнього. Чудовий Юен, як її мама, і досі називала його тим тужливим тоном, яким завжди говорила про особисте життя Ді, чи радше його відсутність. «Він тебе обожнює, Ді. Не розумію, чому ти цього не бачиш», сказала вона, коли Ді вперше повідомила, що вони розійшлися. «Ну, я не впевнена, що обожнюю його», відповіла Ді, а мама лише закотила очі і похитала головою з роздратуванням. «Ти занадто вибаглива, Ді. Занадто вимоглива!» Ді так і не розповіла мамі справжню причину їхнього розриву. Вона повернулася до розмови. «Колись, – сказала Скарлет, – Клайф Гемлін здався б їй дуже нудним співрозмовником, але він, здається, справді піклувався про неї. Вона скривила губи. Чому вони так чинять? Такі чоловіки! Чому вони вбивають жінок, яких начебто люблять, якщо він більше не хотів про неї дбати, чому просто не пішов?» Ді потягнулася до сумки. Їй потрібно було вже йти, щоб підготуватися до ще одних похорон. «Невпевненість, мізогінія, ревнощі», – сказала вона, закриваючи блокнот і ховаючи його. Відсутність позитивних чоловічих прикладів у дитинстві – це ніколи не про любов, правда? Вбивають, бо втрачають контроль. Щойно вона це сказала, не могла не подумати про бідну Джину і про те, що могло з нею статися від рук чоловіка, який втратив контроль. Джину було легко витягти з тіні спогадів. Наскільки було відомо, у неї не було стосунків у ті тижні і місяці перед зникненням, але вона й справді була надто потайливою. Можливо, хтось такий був. Десять років – це великий термін, але саме тому Кепліни і хотіли відзначити дату публічно, щоб нагадати людям, що вона досі зникла. І, можливо, хтось згадає щось важливе. Скарлет кивнула. «Саме так. Ви влучили в саму суть». Ді знадобилася мить, щоб зрозуміти. Скарлет говорить не про джину, а про свою тітку. Вона підняла куртку з підлокітника і одягла її, сподіваючись, що Скарлет не помітить сліз, які підступили до очей. Що з нею таке? Не припустимо розплакатися перед клієнткою. Якось зовсім непрофесійно. Але вже було пізно. Скарлет дивилася на неї з тривогою. «Ви в порядку?» У її голосі прозвучала така доброта, що Ді не змогла втриматися. Слова самі вирвалися з вуст. «Вибачте, я подумала про свою подругу Джину. Вона...» «Вона зникла. Майже десять років тому. Вона стиснула губи. Чому вона розповідає цій незнайомці про Джину?» «Ох, це, мабуть, жахливо. Не знати, чи...» «Скарлетт насупилася. Джина, ви сказали? Ви не маєте на увазі Джину Кеплін?» Ді внула. Вона здогадувалася, що Скарлетт може впізнати це ім'я. Більшість людей впізнавали. Зникнення Джини було гучною новиною протягом багатьох тижнів. Про неї часто писали в пресі. Нові розслідування, які нічого не давали. Навіть телевізійний документальний фільм був. «Ми дружили з п'ять років». «Мені дуже шкода», – сказала Скарлетт. «Наступного року ж має бути велика меморіальна подія, так? Я бачила щось у місцевій газеті минулого тижня». Так, ми допомагаємо її батькам організувати це, Ді зітхнула. Шанси знайти її живою після стількох років мізерні, майже нульові. Але поки її не знайдено, ми не можемо бути на 100% впевнені, що вона Ді заплющила очі. Думка про те, що Джина ще жива, але десь у жахливому місці, у полоні якогось монстра, була надто страшною, щоб її уявляти. Але, звісно, вона уявляла це частіше, ніж хотілося б. Неможливо не мучитися такими думками, а для її бідних батьків це, напевно, ще гірше. «Мені вже треба йти», – сказала вона, раптово бажаючи змінити тему. З досвіду дій, коли люди дізнавалися, що вона була подругою Джини Кеплін, це ставало єдиною темою для розмови, де хто просто не міг приховати своєї хворобливої цікавості. Це була токсична слава, з якою довелося навчитися жити і їй, і Лінці, і всім, хто був близький до Джини хоча Скарлетт Квілтер не здавалася людиною, яка почне розпитувати про це. Можливо, саме тому вона й поділилася цим. До того ж, у бідної жінки і своїх травм вистачає, і тепер їй самій доведеться стикатися з тією ж токсичною славою. «Ми добре почали», – сказала вона. «Думаю, ще однієї зустрічі вистачить, щоб обговорити самі похорони і ваші побажання». «Призначимо ще одну зустріч?» – Скарлет глянула на годинник. «Я й не помітила, як минув час. Вам треба було мене зупинити». «Ні в якому разі», – відповіла Ді. «Для мене важливо знати, якою людиною була ваша тітка, щоб промова, яку я напишу, була значущою для вас, вашої родини і усіх, хто її знав і любив». «Ви не проти, якщо я зателефоную вам пізніше, щоб домовитися про другу зустріч?» – запитала Скарлет. «Просто думаю, мій батько і брат теж мають бути присутні». «Звісно», – сказала Ді. Хоча я б наполегливо радила вам трьом зустрітися заздалегідь, щоб переконатися, що у вас однакове бачення, так би мовити. Бувало, що на зустрічах родини не могли ні про що домовитися, і це перетворювалося на щось досить напружене. Коли двері зачинилися за нею, Діві чула одразу дві речі темряву в коридорі після залитої світлом кімнати, з якої вона щойно вийшла, і раптове пришвидшення пульсу. Вона швидко рушила до головних дверей і якнайшвидше вийшла на двір. Рух на вулиці вже пожвавився, і автобус 486-й зупинився просто перед будинком. Зацікавлені обличчя повернулися до неї, коли вона поспішала стежкою на вулицю. Це було надто нав'язливо і нагадувало підглядання. Бідна Скарлет, їй доводиться терпіти це щоразу, як вона виходить з дому? Коли вона повернулася до офісу, Лінці приклеїла жовтий стікер на її монітор. Там було написано просто «Жахливий відгук на сторінці у Facebook. Подивись!» Ді насупилася. Вона не пригадувала жодного незадоволеного клієнта. Навпаки, зазвичай їх рекомендували і ставили 5 зірок. Скарлет Квілтер і сама казала, що саме це стало головною причиною, чому вона звернулася до них. Ді одразу зайшла на сторінку. І серце її впало, коли вона побачила оцінку в одну зірку від когось на ім'я Т. Джа Купер. Хто це взагалі? Вона прочитала повідомлення, і їй стало зле. Це було злісно, інакше й бути не могло. Якийсь підлий троль вирішив познущатися за їхній рахунок. Прощальні обійми. Жахлива, просто жахлива похоронна фірма. Вони не поважають померлих. Не вірте жодному слову на їхньому сайті. Це все брехня, брехня, брехня. Розділ 6. Скарлет кілька хвилин просиділа в тиші, а потім пройшла через кухню до запасної спальні, яку використовувала як офіс. Вже настав час повернутися до звичного ритму і надолужити роботу з бухгалтері. Але спершу треба було зв'язатися з батьком і Оллі. Що ж казала Ді Босоел, Переконайтеся, що ви всі співаєте з одного аркуша. Хм, як би не так, коли це їхня родина взагалі погоджувалася хоч у чомусь. Вона вмостилася за письмовим столом і потягнулася до телефону. Не варто було питати про ім'я зниклої подруги. За останні тижні Скарлетт вже і так відбила достатньо запитань про Ребекку, щоб знати, наскільки це нав'язливо, коли люди розпитують. Можливо, саме тому бідолашна жінка так поспішила піти. До того моменту в Ді відчувалася спокійна зосередженість, глибоке співчуття. Розмова з нею була майже як терапія – Може, саме тому Скарлет і почала без угаву розповідати про «батька й Клер». Втім, мабуть, для працівників похоронної сфери це звична річ, коли родичі раптом починають говорити зовсім не про те, навіть якщо ці працівники виглядають надто молодими для такої роботи. Скарлет прикинула у думках. Ребека підміняла вчительку, коли Скарлет була на першому курсі університету і жила в гуртожитку в Еджбастоні. Тож, якщо вона викладала у Дібосуел у 12 класі, тоді може бути лише на два роки молодша за саму Скарлет. Вона згадала свіже без жодної зморшки обличчя дії, великі ясні очі, коротко підстрижене мишаче волосся, що личило їй у стилі ельфа, не кажучи вже про ті шкарпетки з жираф'ячим візерунком, які визирали з під штанів, такі купують дітям. Дивовижно, що їй вже сорок. Скарлет усміхнулася. Цікаво, щоб її батько подумав про Дібо Суел, директора похоронної фірми. Знаючи його, він очікував би побачити чоловіка. Три години потому Скарлет позіхнула і потерла очі. Вона розчистила електронну пошту, розставила завдання за пріоритетністю і домовилася про зустріч із батьком та Оллі на сьогодні ввечері. Також їй вдалося отримати від них можливі дати для зустрічі з Дібосуел. Тепер настав час обіду, а після цього треба було звернутися до міськради, щоб дізнатися, чи приберуть вони квіти біля будинку. Здавалося жорстоким позбавлятися їх, зрештою це була Данина Ребетці, але коли їх не стане, людям буде менше приводу витріщатися. Покрутившись над мискою макаронів із сиром і викинувши більшу частину, вона невдовзі знову зателефонувала Оллі. «Виявляється, це наша відповідальність – прибрати квіти. Хоча це не ми їх клали, як і з тією клінінговою фірмою – теж на нас. Це обурливо. Не переймайся. Я пришлю когось із хлопців на фургоні». Оллі завжди називав своїх працівників хлопцями. Якщо вони не були значно старші, тоді це були дядьки. «Я так розумію, ти не хочеш залишати жодних листівок чи записок?» Скарлет замислилася на мить. «Може, варто поглянути на них». Можливо, одну-дві можна буде зачитати на похороні Добре, без проблем, відповів він Скоріше за все це зробить Мікі Тобі підходить? Скарлет відчула, як у неї почервоніла шия Головне, щоб він не розраховував на чай із печивом Оллі перхнув Я попрошу його просто кинути всі листівки у поштову скриньку Після дзвінка Скарлет замислилася, чи знає її брат щось іще Те, як він сказав Тобі підходить? Трохи її насторожило «Ні, Мікі нічого б не сказав. Не міг би. Це ж було багато років тому. Оллі вже давно згадав би, якби щось знав». Того вечора першим прийшов Оллі. Але в цьому не було нічого дивного. Їхній батько завжди запізнювався. Скарлет було шкода його перевантажену помічницю, яка постійно телефонувала наперед, щоб вибачитися за нього. «Він буде за п'ять хвилин», – сказала зараз Джейн телефоном. Її голос був трохи задиханий і тривожний. Скарлет зітхнула. «Чому ця бідолашна жінка досі на роботі так пізно ввечері?» Скарлетт подякувала їй і попрощалася. «І навіщо це було?» – запитала вона Оллі. «Він міг би подзвонити сам». Оллі знизав плечима. «Я здивований, що він досі сам ходить у туалет, якщо чесно. Це питання статусу, правда ж? Навіщо тримати собаку і гавкати самому? Але ми ж сім'я, його рідна кров. І це не робота. Ми організовуємо похорон його сестри». «Для нього все, робота. Ти ж мала це вже зрозуміти». Оллі витягнув ноги перед собою, юткнувся в телефон. «Як думаєш, скільки це займе часу?» Скарлет кинула на нього розлючений погляд. «Тільки не ти. У тебе щось важливіше?» «Та ні, як ти можеш таке казати? Просто я домовився зустрітися з однією дівчиною на випивку. Треба попередити, що запізнюся». Скарлет зітхнула. «Невже він вже зустрічається з кимось іншим?» «А що з Нікі?» – запитала вона. З усіх дівчат її брата Нікі подобалася їй найбільше. Вона сподівалася, що й Оллі відчував те саме. Оллі навіть не підвів очей. «Нічого, вона ще є», Скарлет зітхнула. «Оллі, тобі не здається, що ти вже замолодий для всього цього?» «Замолодий? Ти про що? І що ти маєш на увазі? Цього-цього?» Він подивився на неї, і біль у його очах змусив її пошкодувати, що вона заговорила. Якщо ти маєш на увазі мій перший вечір, мою першу віддушину після такого місяця, якого ніхто при здоровому глузді не побажав би навіть ворогу, то ні. Я не думаю, що замолодий для цього». Біль у його голосі різанув і Скарлет, бо це був і її біль теж. «Вибач, я не хотіла тебе образити». Вони почули, як відчинилися і зачинилися вхідні двері, а потім голос батька. «Клятий трафік». Коли Скарлетт визирнула в коридор, то побачила, як він стоїть перед дверима Ребеки, насторожено дивлячись на них, так само, як і вона, коли вперше повернулася додому. «Чорт!» – сказав він. «Це все так!» На миті здалося, що він от-от зламається. Вона вже чула, як він плакав кілька разів за зачиненими дверима їхньої склер-спальні, але досі він тримався перед нею. «Ходімо, тато, я налию тобі щось випити». Розділ 7 Скарлет налила собі ще келих червоного і намагалася не дивитися на приголомшений вираз обличчя батька. Ще дві хвилини тому він був у захваті від її пропозиції додати жалобу дідони до списку музики. А потім вона сказала, чию саме версію хоче. «Елісон моє?» – вигукнув він. Прізвище буквально вирвалося з його вуст. «Ти серйозно?» – Олі пробурмотів щось собі підніс, і Скарлет була впевнена, що це було. «Та ну, блін!» Вона кинула на нього багатозначний погляд. Якщо він так рвався в паб до тієї своєї дівчини, то чому б йому не підтримати її? «Ти коли небудь чув, як вона це співає, тату!» Сказала вона, тягнучись до свого iPad. «Ось, зараз увімкну. Це чудове блюзове виконання. Ребека його обожнювала. Завжди казала, що воно набагато емоційніше, ніж класичне виконання. Нісенітниця!» «Треба слухати, як це співає Джанет Бейкер або Сара Конолі. Оллі нарешті підвівся. «Та годі вже, тату, ми знаємо, що опера – це твоя стихія. Але ж це не твій похорон, ми організовуємо, правда? Це Ребекчин». Він знову опустився на диван. «Яке це все має значення? Це ж її не поверне чи не так?» Вони з батьком злісно дивилися одне на одного. Скарлет хотілося крикнути «Обом», щоб вони відчепилися, якщо збираються влаштовувати чергове безглузде протистояння. Що з ними не так? Зараз був зовсім не час. Замість цього вона знайшла потрібний трек і натиснула «Відтворити». Раптовий оркестровий злет розрядив нестерпну напругу. Батько насупився. «Голос у неї гарний. Це я визнаю», – сказав він. «Але для Арії це не те. Персел би в труні перевернувся». «Перселу було б байдуже. Кину Воллі». Пітер Квілтер суворо подивився на сина – Обов'язково так легковажно ставитися до всього. Ні, а ти обов'язково так постійно? У Скарлетт урвався терпець. Та ви можете хоч на хвилину замовкнути сказала вона, різко закривши iPad і жбурнувши його на край дивана. Дібосуел мала рацію. Слава Богу, що вони не вели цю розмову, якщо це взагалі можна так назвати, при ній. Ви самі попросили мене взяти на себе організацію цього похорону, і я цим займаюся. Якщо ми не владнаємо все сьогодні, «То коли тоді?» «Скар права, тату!» «І що б подумала, якби побачила, як ми всі кричимо одне на одного?» «Хіба нам не вистачило?» «Шок від втрати її! Втрати отак! Це жахливо!» В очах Оллі блищали невитерті сльози. «І це ще не все!» Допити в поліції! Як на нас дивляться люди, це видно в їхніх очах, у питаннях, які вони хочуть поставити!» Він провів пальцями по волосю. «Давайте просто закінчимо з цим, гаразд?» Скарлет вдячно подивилася на брата. Він мав рацію. Останній місяць дався їм усім нелегко. Пітер Квілтер без підняв руки. «Гаразд, гаразд, вибачаюсь». Скарлет подивилася на свій список. Всього два пункти викреслено, а вони вже тут півгодини. Вечір обіцяв бути довгим. Скарлет дивилася у вікно, як батько сідає у таксі, що чекало на нього. Врешті-решт вони відкрили другу пляшку вина, тож ані він, ані Оллі не могли сісти за кермо. Оллі відмовився від поїздки і наполіг, що піде пішки. І ще мав нахабство називати її впертою. Скарлет замкнула двері, потім на візочку відвезла брудні келихи на кухню і помила їх вручну. Вона налила собі склянку води, понесла її до спальні. Минув ще час, а вона все не могла заснути. Вона хотіла, щоб для Ребекки була проста кремація. А потім невелика приватна зустріч у домі батька і Клер. Там було достатньо місця для родини і друзів Ребекки. Але, схоже, Клер це перекреслила. Дурепа, мабуть, не хотіла, щоб усі топтали її показові кімнати у вуличному взутті. А тут провести не могли, з очевидних причин. Гаразд, то чому б не орендувати окрему залу в готелі чи ще десь? Запропонувала вона, але батько наполіг, що все має бути як належить у крематорії, щоб кожен, хто знав Ребекку і хотів попрощатися, міг прийти. Саме такого сценарію Скарлет і хотіла уникнути. Їй зовсім не хотілося бачити натовп випадкових школярок, які розчулюватимуться на кожному кроці. Оллі на її роздратування не визначився з думкою. Вона встала з ліжка, накинула халат, повернулася до вітальні і увімкнула телевізор у підсумку, дивилася Naked Attraction з усіх можливих програм і бурчала на повне безглуздя того, що відбувається. Час від часу, коли на екрані з'являлася особливо неприємна анатомія, вона задирала голову до стелі. Це вже стало нав'язливою звичкою – постійно дивитися вгору. «Гадаю, ніщо з цього насправді не має значення, правда?» – сказала вона вголос, уявляючи, як тітка сумно посміхається і хитає головою. «Вимкни цю дурню і повертайся в ліжко», – сказала Ребека, ніби була поруч у кімнаті. Скарлет послухалася. «У ванні вона сіла на унітаз і задумалася». Коли ж Мікі Норд прийде забрати квіти? Відтоді, як Оллі згадав його ім'я, вона згадувала про нього щоразу, як заходила сюди. Згадувала, як його футболка задиралася, коли він лежав на підлозі і від'єднував труби під старою ванною. Це був порив божевілля так до нього підкотити. Мікі Норд, з усіх людей. Той самий Мікі Норд, який у юності мав чимало проблем. Нічого надто серйозного, кілька бійок з іншими хлопцями, трохи магазинних крадіжок, але достатньо, щоб отримати попередження від поліції кілька разів. Батько був у люті, коли Оллі теж у щось таке вліз. Але, як казала Ребека Оллі – добра дитина із золотим серцем, яка втратила маму і на певний час збилася з дороги. Треба було просто бути терплячим. А щодо Мікі, вона казала, що варто лише глянути на його сім'ю, щоб зрозуміти, з якими труднощами він виріс. Ребека. Завжди миротвориться. Завжди добра душа. І вона мала рацію, чи не так? Мікі, зрештою, став на ноги. Обоє стали. Мікі працював у Оллі з того часу, як той відкрив фірму. Він був одним із його найвідданіших працівників. Але після того, що сталося між ними тут, у ванні, а потім і в спальні, Скарлетт намагалася уникати його. Це було не так уже й складно. Хоча вони й були близькі, Скарлетт рідко спілкувалася з братом поза родинними подіями та й минуло вже багато часу. Вона спустила воду і повернулася в ліжко. Може, саме тому Ребека і пустила Клайва Гемліна у своє життя, бо він був привабливим чоловіком, бо був простішим і приземленішим, ніж деякі її витончені друзі-чоловіки, такі собі Ендрю Палтені цього світу. Чоловіки, як її батько, які можуть годинами розповідати про оперу і бути чудовими гостями на вечірках, але, мабуть, нестерпними у повсякденному житті. Вона вимкнула лампу і вмостилася під ковдрою, але тепер, коли Клайв Гемлін з'явився у її думках, вона могла думати лише про те, що він зробив з її бідною тіткою всього за кілька кроків від того місця, де вона зараз лежала. І ще одна думка не давала їй спокою. Було б зовсім недоречно ставити жалобу дідони на похороні Ребекки, навіть якщо тітка її так любила. Дідона наклала на себе руки від горя, коли її коханий Еней вирушив до Італії і покинув її. Ребекка не любила Клайва Гемліна. Принаймні, наприкінці. Вона хотіла розірвати заручини, Казала, що він зробив щось непростиме. Вона хотіла позбутися його, а він убив її на холодну голову. Скарлет з розпачу вдарила кулаком по подушці і розплакалася. Якби вона раніше висловила свої підозри щодо нього, можливо, Ребекка була б ще жива. Розділ 8. Щойно вона прочитала той жахливий відгук, Ді переглянула базу даних фонд Fairwells у пошуках імені Теджа Купер. Але його там не було. Вона й не очікувала, що воно буде. Якби якийсь попередній клієнт був настільки незадоволений ними, вона з Лінці майже, напевно, вже знали б про це. Лінці стояла навколішки в підготовчій кімнаті з головою в одній із нижніх шафок, коли Ді спустилася поговорити з нею. «Я щойно прочитала це», – сказала Ді. Лінці виповзла назад і підвелася щоки її порожевіли від зусиль, витрачених на прибирання. «Це жахливо, правда?» Вона зняла гумові рукавички і кинула їх у раковину. «Я навіть не знала, чи варто скаржитися на це у Фейсбук. Як думаєш, нам слід?» – сказала вона. «Спробувати видалити?» «Можливо, але це може затягнутися, а поки що потенційні клієнти це побачать і відвернуться». Лінсі насупилася. Добре, давай подумаємо логічно, що б ти зробила, якби це була звичайна скарга. Наприклад, гарна фірма, але їхні урни трохи дорогі. Ді замислилася. Я б відповіла максимально ввічливо, подякувала б за відгук і пояснила, що ми замовляємо урни у місцевого караміста, що це унікальні вироби ручної роботи, тому й ціна відповідна. Але в нас є і більш доступні варіанти для праху і, звісно, клієнти можуть принести свої власні». Лінці усміхнулася. «Мені подобається, як ти це легко формулюєш», – сказала вона. «Ось чому ти працюєш в офісі, а я тут, з головою в шафці і задом догори». Ді посміхнулася. «Це справді так. У кожної були свої сильні сторони, і хоча за потреби вони могли підміняти одна одну, не було сумнівів, що Ді найкраще справлялася з комунікацією та адміністрацією». Вона займалася оформленням свідоцтв про смерть, отримувала дозволи усіма паперовими справами, які дозволяли їм працювати законно і виконувати свої обов'язки. Вона відповідала за організаційні зустрічі, спілкувалася з ведучими церемоній, священниками та працівниками крематорів. Вона контролювала проведення похоронів, а іноді навіть сама їх проводила. А Лінці... Та хтось із їхньої невеликої, але відданої команди підробітників, зокрема її незамінний брат Джейк, переважно займалася тілами. Вона забирала їх із будинків для літніх людей чи лікарняних моргів і готувала до поховання чи кремації. Крім того, вона доглядала за вітриною та займалася оформленням сайту і соцмереж. Повернувшись до офісу, Ді набрала відповідь, сердячись на себе за те, що дозволила емоціям затьмарити розум. Її пальці швидко бігли по клавіатурі. Ми щиро шкодуємо й, відверто кажучи, шоковані, прочитавши цей відгук про наші послуги. Ми завжди прагнемо максимально враховувати побажання всіх наших клієнтів та їхніх родин і пишаємося тим, що надаємо саме той сервіс, який вони замовляють. «На жаль, ми не знайшли вашого імені у наших записах, тому просимо зв'язатися з нами напряму, щоб ми могли розібратися у деталях вашої скарги і виправити будь-яке непорозуміння». «Ось тобі Теджай Купер», – сказала вона. Решта дня промайнула непомітно. Ділет встигла перекусити перед тим, як вирушити до Кенту на поховання в лісі, яке вона допомагала організувати родині з Люїшама. Місце було чудове, з краєвидом на естуарі Суейл. Вона з лінці вже не раз використовували подібні локації для клієнтів, і лише одного разу це супроводжувалося триманням за руки і співом. Чи, як там казала Скарлетт Квілтер, що для її тітки це не підходить. Головне, що дедалі більше людей обирали зелені похорони – Радіючи, що їхніх близьких ховають у біорозкладних трунах серед місцевих дерев і польових квітів, і з найпростішими природними позначками могили замість пам'ятника. Не всі одразу розуміли, що не можна поховати рідних буквально під деревом, але коли їм пояснювали про коріння, що проростатиме крізь тіло, вони зазвичай погоджувалися на інше місце з видом на дерева. Сьогоднішня церемонія пройшла добре. І вся родина особисто подякувала Ді за простоту події. Але коли вона сиділа у заторі на трасі, а два повертаючись до Лондона, її думки знову повернулися до загадкової Тедже Купер і того жахливого відгуку. Чим більше вона про це думала, тим злішим він здавався. надто особистим, наче хтось мав на них зуб. Коли вона нарешті припаркувалася на своєму місці у дворі Лабурном Корт, була вже втомлена і голодна. Вона притисла брелок до важких сталевих дверей і зайшла всередину Коли вона зранку виходила з дому, сходова клітка смерділа сечею Тепер пахла дезінфекцією Вона піднялася сходами на четвертий поверх Ліфтом вона не користувалася з того часу, як застрягла в ньому майже на 40 хвилин І повернула на зовнішній спільний балкон Відро і швабра місіс Ковальської досі стояли біля її дверей Як і її помаранчеві крокс Місіс Ковальська помахала Ді з кухонного вікна, і Ді її усміхнулася у відповідь. Останнім часом місіс Ковальська все частіше їй махала. Як завжди, вхідні двері були лише прикриті. «Привіт, Люба!» – гукнув тато з кухні. «Як пройшов день?» «Оце так!» – сказав він, коли вона розповіла йому про похорон Ребекки Квілта. «Ти впевнена, що впораєшся?» «Не можемо дозволити собі відмовлятися від роботи, тато!» Він простягнув їй чашку чаю. Це буде непросто, сказав він. Похорони ніколи не бувають легкими, але... Він похитав головою. Таке жахливе вбивство. Її племінниця хоче, щоб це було святкування її життя. Каже, вона була доброю жінкою, повною радості й енергії. Джон Босвелл кивнув і дій чекала, що він скаже свою улюблену фразу. Завжди найкращі йдуть першими. Але замість цього він мовив. «Єва, вважаю, що ти робиш чудову справу, допомагаючи людям пам'ятати про їхніх близьких». Ді насупилася. «Хто така Єва?» Він кивнув у бік стіни. «Місіс Ковальська. Я нещодавно з нею розмовляв». Ді кинула на нього погляд. У його голосі відчувалася показна байдужість. «Між її татом і сусідкою щось відбувається?» Минуло вже два роки відтоді, як її батьки розлучилися, а мама переїхала до Шотландії з новим чоловіком, тож помилка, мабуть, час і татові повернутися до життя. «Бачу, вона знову прибрала з ходовина», – сказала Ді. «Ти б чула, як вона лаяла ту клінінгову компанію?» Тато усміхнувся. Вона була неперевершена. Ді зустрілася з ним поглядом, але він одразу нахилився, підняв із підлоги стос старих газет і почав їх переглядати. Нарешті знайшов те, що шукав і розгорнув одну з них на столі. З першої сторінки на них дивилися обличчя Ребекки Квілтер і Клайва Гемліна під заголовком. «Розділ вбивство-самогубство. Прибиральниця робить жахливе відкриття». Ді прочитала перші кілька абзаців. Деякі фрази одразу впали їй в око. «Криваві сліди збіглися зі слідами капців нареченого. ДНК нареченого знайдено на руків'ї бейсбольної біти. Сусіди повідомляють про сварку в саду раніше того дня». Дів дивлялася в чоловіка, що посміхався їй із газети. «Він виглядає таким звичайним, правда? Таким нормальним!» – сказала вона. Тато іронічно засміявся. «Всі вони такі, Люба, всі такі!» – Ді переглянула решту статті. Тут пишуть, що родина стверджує, антидепресанти, які він приймав, зробили його схильним до самогубства, що догляд за людиною з деменцією був для нього надто важким. Тато перхнув. «То чому він не покінчив із собою? Навіщо було вбивати ще й її?» Пізніше того вечора Ді згадала про повідомлення Сю Каплін у WhatsApp і одразу їй зателефонувала. «Сю, як ти? Вибач, що так довго не відповідала». «Все гаразд, Люба. Я знаю, як ви з лінці зайняті». Знайомий голос у слухавці був наче місток у минуле, коли вона з лінці після школи ходила до джини додому. Всі троє були нерозлучні ще з початкової школи. «Я хотіла спитати, чи не хочеш зайти наступної суботи в день?» – сказала Сю. «Ми хочемо розповісти, що поліція сказала про ту зустріч у березні». Ді відзначила для себе, що Сью назвала це «зустріччю» і вирішила, що так вони і надалі це називатимуть. «Думаю, все буде добре. Я поговорю з Лінці і дам тобі знати». Ді написала Лінці у WhatsApp у разу після дзвінка. «На Тіндер-побачені поговоримо завтра». Миттєво прийшла відповідь. Ді надіслала у відповідь смайлик із піднятим великим пальцем. Потім підключила телефон до зарядки біля ліжка і переодяглася у свої піжами з «Гремлінс». Сидіти в переповненому барі з незнайомцем – це не її стиль, але Лінці таке подобалося. Вона називала це азартом полювання, не прагнучи нікого впіймати назавжди, і сама не хотіла, щоб її впіймали. Ділякала думка, що Лінці іноді спить із чоловіками, яких майже не знає, але, можливо, вона має рацію, не дозволяючи страху керувати своїм життям. Може небажання ді залишати батьківський дім і почати жити, як казала лінці, було також реакцією на зникнення джини, як і рішучість лінці жити наповно, не зважаючи на ризики. Вона залізла в ліжко й увімкнула телевізор. Можливо, ця зустріч для джини саме те, що їм обом потрібно, щоб рухатися далі, що потрібно і сю за ланом. Мовчазне визнання того, що де б не була джіна і що б із нею не сталося вона вже не повернеться. Не після стількох років. Розділ 9. Коли Ді прийшла на роботу наступного ранку, Лінці вже була на місці. Ді одразу помітила розмазаний макіяж на очах подруги і втомлений погляд. Її зазвичай ідеально випрямлене світле волосся сьогодні стирчало і було трохи скуйовдженим, але навіть із похміллям вона виглядала добре. «Значить, вчорашній вечір пройшов вдало?» Лінці винувато посміхнулася, а потім позіхнула. «Ми ще й у клуб пішли. Він чудово танцює». Її голос був хрипким. Ді запитально подивилася на неї. «І?» «І нічого. Пили, танцювали, цілувалися. Потім він посадив мене в таксі, і я поїхала додому. Думаєш, ще зустрінетеся?» «Так, завтра. Дивись, він вже написав мені». Вона дістала телефон і показала Ді його фото. Ді схвально промовила "Мм, але чоловік із міцною шиєю, що похмуро дивився в камеру, був зовсім не в її смаку. Лінці завжди подобалися рельєфні обличчя і прес із кубиками. «Я вчора говорила з сю», – сказала вона. Лінці заплющила очі. «Чорт! Вибач, зовсім забула про це». Ді коротко переповіла розмову. «Вона хоче, щоб ми зайшли до них наступними вихідними. Фух!» «Я вже подумала, що ти скажеш завтра. Я хотіла провести день, готуючись до побачення. Як його звати?» «Калум. Калум Джефріс. Хочеш, спитаю, чи є в нього вільний друг?» «Ді суворо на неї глянула. Навіть не думай. Я і сама чудово впораюся з пошуком побачень. Дякую дуже». «Ти так кажеш, але де докази?» «Ді показала їй середній палець, і Лінці розсміялася. Серйозно, ді». «Тобі треба частіше виходити в люди. Скільки вже? Вісім років без серйозних стосунків? Знаєш, як кажуть. Суцільна робота і жодних розваг. І дістає стає». Ді підняла руку Долонею вперед. «Абсолютно щасливою дівчиною», – сказала вона, сподіваючись, що слова стануть правдою. «Невже справді? Минуло вже вісім років відтоді, як вони з Юеном розійшлися?» Здавалося, це неможливо. Ді саме працювала над чернеткою промови на похорон Ребекки Квілтер – коли задзвонив телефон, це була Скарлет, хотіла домовитися про другу зустріч. Зараз подивлюся в щоденник, сказала Ді, коли Скарлет перелічила можливі дати. Не варто було створювати враження, що у прощальних побажань зараз мало роботи. Та це й не тривало б довго, клієнти, як автобуси. Довго чекаєш, а потім одразу троє. Головне, щоб той поганий відгук не відлякав людей. Після короткої паузи вона зупинилася на наступному вівторку. Лінці зазирнула в двері саме тоді, коли Ді вже клала слухавку. «Хочеш прогулятися парком? Я б зараз з'їла сендвіч із яйцем і беконом із кафе. Можемо ще обговорити річницю». Ді підвелася і потягнулася. «Гарна ідея. Якщо Сью і Алан захочуть почути, як у нас справи, треба мати, що їм розповісти. Повітря було свіже і холодне, але сонце світило яскраво і золотисто. Ідеальний осінній день». Як завжди, Лінці задала шалений темп, і Ді доводилося постійно нагадувати їй сповільнитися. Зрештою, вони знайшли спільний ритм. Саме спільні прогулянки допомогли їм пережити ті перші жахливі тижні після зникнення Джіни. Тижні, коли вони боялися найгіршого, але все ж сподівалися і молилися про краще. Вони разом ходили у всі місця, де бували підлітками. Ніби повернення у юність могло б якимось дивом повернути їх у безпечніший невинний час. Але тижні перетворилися на місяці, місяці, на роки, а Джина так і не повернулася. Та вони продовжували гуляти всі ці роки. Це була їхня традиція, їхній ритуал. С'ю почала називати подію для джини зустріч, сказала Ді. Лінсі схвально муркнула мабуть, це краще, ніж річниця, бо це завжди звучало як свято. А меморіал це вже ніби вона померла, ді кивнула. Вшанування так само погано, хоча не мало би бути. Те, що ми згадуємо її, не означає, що вважаємо її втраченою назавжди. Лінці копнула каштан на доріжці перед собою. Але ми ж трохи так і думаємо, правда? Діважко ковтнула. Це вперше хтось із них сказав це вголос. Вибач, сказала лінці, її голос зламався. Ні, це мені варто вибачитися, що не вистачило сміливості сказати першій. Я можу днями не згадувати про неї зовсім, сказала лінці. А потім щось стається, якась дрібниця нагадає, і це найгірше відчуття у світі, бо все змішується з провиною за те, що забула. Те, що ти не думаєш про неї постійно, не означає, що забула. Я це розумію, але знати щось у теорії не допомагає, правда? Може ця церемонія допоможе підвести риску під минулим? Не зовсім риску, сказала Лінці. Швидше, як зірочка в книгах, що позначає кінець сцени. Так, сказала Ді. Саме так це і відчувається. У кафе вони розповіли одна одній, що вже вдалося зробити. Ді принесла список побажань каплінів і викреслювала пункти, які вже обговорили. «Я вже говорила з нашою старою школою щодо залу», – сказала вона. «Вони погодилися надати його безкоштовно і виділять людину для технічної підтримки, щоб ми могли показати оригінальну телеверсію реконструкції, якщо BBC дозволить її використати». «Молодець», – сказала Лінці. «А я вже обговорила з Джейком ідеї для збору коштів на благодійність, яку підтримує СЮ». «Він поговорить із хлопцями з футбольної команди щодо спеціального матчу». «Уже і з Юеном радився. Той вважає, що це чудова ідея». «Вона глянула на дій поверх чашки кави». «Юен і його дівчина розійшлися, ти чула?» «Вона повертається до Німеччини». «Діз низала плечима». «Так, Джейк казав, коли заходив минулого тижня». «Хоча чому ви обидва думаєте, що мене взагалі цікавить Чим займається Юен? Я не розумію. Те, що ми колись зустрічалися, не означає, що мені треба знати всі подробиці його життя. Лінці театрально зітхнула. Ти говориш так, ніби у вас було кілька побачень. Ви ж були заручені, Ді. Джейк каже, що Юен досі не може пережити ваше розставання. Ді кинула на Лінці попереджувальний погляд. Добре, добре, мовчу. Просто я іноді за тебе хвилююся. Не варто, мені й самій добре. Ді кинула шматочок цукру в каву. Вона вже давно не пила з цукром, але іноді це було приємно. «Маленька насолода. А якщо вже й хвилюватися, то мені», сказала вона, помішуючи каву, «за тебе». «Чому це ти маєш хвилюватися за мене?» Ді закотила очі. Лінці могла бути нестерпною. Вона чудово знала, про що йдеться. «Зустрічі з незнайомцями з Тіндер. Занадто швидкий секс із ними». Лінці хитро посміхнулася. Швидкий секс – це непогано. Я мала на увазі занадто рано, і ти це знаєш. Це небезпечно. І не тільки я за тебе хвилююся. Джейк теж. Лінсі зітхнула, і Ді зрозуміла, що зачепила болюче місце. Тобі треба бути обережнішою, не раз чула Ді, як казав їй брат Лінсі. Я чув, як хлопці говорять про дівчат, з якими знайомляться на Тіндер, і це не дуже приємно. Вони самі не дуже приємні. Ді пом'якшила голос. Ти ж навіть їх не знаєш, Лінс. «Вони можуть бути ким завгодно, можуть бути...» Лінці простягнула руку через стіл і ніжно поклала її на зап'ястя Ді. «Я не дурна, Ді. Я ніколи не йду до них додому і завжди роблю вигляд, що квартирантка вдома». Вона забрала руку. «У тебе ж немає квартирантки?» «Та ну!» «А, зрозуміла». Лінці доїла свій сендвіч, а Ді відкрила пакетик на блюдці, щоб з'їсти корицеве печиво. Лінці віддала їй і своє з блюдця». Ти могла бути моєю квартиранткою, я ж тобі казала. Або якщо думаєш, що працювати і жити разом – це забагато, можеш просто переїхати до мене, поки шукаєш щось постійне. Подумай, Ді, було б весело. Я знаю, ти дуже близька з татом, але, чесно, хіба не час уже залишити дім? Ді зламала печиво навпіл. Так легко було б погодитися. Вона цього дуже хотіла. Але слухати, як Лінці займається сексом у сусідній кімнаті, було б нестерпно. Добре, сказала вона. Я подумаю. І ще одне, сказала Лінці, я хочу організувати зустріч із Джейком і Юеном одного вечора наступного тижня, лише в чотирьох. Ді вже хотіла заперечити. І перш ніж щось скажеш, це для Джини. Гаразд, щоб розповісти їм про підготовку до березня і дізнатися, як ідуть справи з футбольним матчем. Я думала, може, ударила Арч, ді зітхнула. Відмовити було важко. Джейк і Юен теж були друзями Джини. Всі вони вчилися разом у школі, а з часом стали справжньою підтримкою одне для одного. П'ятірка, як казав та тоді. Джейк і Джіна навіть зустрічалися якийсь час у 20 з чимось, поки Джина не поїхала в танцювальну школу, а Джейк не закохався в гейлі і не одружився. Потім, через кілька років, дій Юен почали зустрічатися. Те, що вони більше не разом, не стирає спільного минулого. Лінці мала рацію. Вони робили це для Джини. Розділ десятий наступного вівторка ді припаркувалася на найближчій бічній вулиці і пішла до будинку Скарлет Квілтер. Більшість, якщо не всі, квіти на тротуарі вже зів'яли. Листя й пелюстки висохли і скрутилися під целофаном. Хтось залишив порожню пляшку з під пива просто посеред композиції, навмисна зневага, від якої в ді напружилися щелепи. Вона рішуче попрямувала до вхідних дверей, нетерпляче потрапити всередину. На бетонному пандусі вона спіткнулася саме в ту мить, коли двері відчинилися, і на порозі з'явився широкоплечий чоловік у джинсах і обтягнутій футболці, яка підкреслювала його м'язи. Він простягнув руку, щоб її підхопити. Ого, ти в порядку? Ді кивнула ніяковій Ти, мабуть, ритуальна агентка. Я Оллі, племінник, сказав він Байер, брат Скарлет. Дратівливий рум'янець залив щоки ді. Тільки їй так осоромитися. Вона швидко посміхнулася і потисла йому руку, намагаючись якнайшвидше повернути собі професійну впевненість. Оллі Квілтер мав таке ж волосся і риси обличчя, як і його сестра. Високий лоб, довгий ніс, глибоко посаджені карі очі. Як і в неї, під очима темні кола. Але в нього вони здавалися ще глибшими. Якби Ді не знала, що він молодший брат Скарлетт, подумала б, що він старший за неї. «Напевно, чудовий спосіб розпочати розмову на вечірках», – сказав він. Скарлет з'явилася у дверях і коротко кивнула Ді на знак привітання. Що саме? Оллі відступив убік, пропускаючи Ді, сказати, що вона ритуальна агентка. Зазвичай це викликає подив. Сказала Ді, знову опинившись у яскравій просторій кухні, пошкодувала, що не запропонувала зустрітися в офісі. Скарлет сприйняла як належне, що Ді прийде додому, а Ді навіть не подумала запропонувати інше. «Ді, це мій батько Пітер Квілтер», Скарлетт вказала на літнього сивого чоловіка, що стояв біля кавомашини і хмурився, розглядаючи різнокольорові капсули. На мить він виглядав розгубленим, побачивши її, потім підскочив, простягнув руку і його обличчя осяяла щира посмішка. «Дуже вдячний, що ви прийшли», – тепло сказав він, – ніби це була дружня зустріч, а не організація похорону його померлої сестри, вбитої сестри. Але якщо Ді щось і навчилася за час роботи у цій сфері, то це тому, що кожен переживає смерть і горе по-своєму. Вона згадала сім'ю молодого чоловіка, якого збив і вбив фургон, коли той їхав на мотоциклі. Його батьки і дівчина більше переймалися тим, чи класти у труну улюблений шолом, ніж вибором формату церемонії. Зрештою, вони вирішили вшанувати його пам'ять боулінгом із друзями і родичами в місцевому клубі – де він був завзятим гравцем. Всі пили кока-колу з банок і їли картоплю фрі з кетчупом. сльози змішувалися зі сміхом і веселищами. Ді потисла руку Пітеру Квілтеру. Не існує правильного способу поводитися, є лише той, що природний для кожного. Зізнаюся, я був трохи здивований, коли Скарлет запропонувала звернутися до альтернативної ритуальної служби, сказав він. Я сам більше традиціоналіст. У його наголосі на слові «альтернативної» Ді почула легку іронію, але він зумів згладити це обезброючою посмішкою. Це був один із тих чоловіків, що здаються цілком упевненими в собі і у світі, переконаними у своїй правоті. Людина, яка любить чути свій голос і не сумнівається у власних судженнях. Він знову глянув на капсули, а потім прямо на Скарлетт. Наприклад, що не так зі старою доброю фільтркавою? Скарлетт кинула на Ді погляд, який ніби промовляв, «Бачиш, і з чим мені доводиться миритися?» І Ді знову відчула той самий зв'язок, що й під час їхньої першої зустрічі, наче між ними пробігла іскра. «Візьми одну з фіолетових або чорних, тату! Ти здивуєшся?» Спершу подбаємо про нашого гостю Гараст. Він підняв одну з капсул, ніби чекаючи схвалення Ді. «Чудово!» – сказала вона і сіла в крісло, до якого її підвела Скарлет. Те саме велике, в якому вона вже сиділа раніше, хоча сьогодні все відчувалося інакше. Атмосфера була важчою, напруженою. Брат Оллі тепер розвалився на підлозі, спершись спиною на край зеленого оксамитового дивана, витягнувши ноги вперед. Він коротко глянув на неї, а потім знову занурився у телефон. «Ось один із недоліків цих клятих машин!» – озвався з кухні Пітер. «Не можна просто налити всім каву одразу. Треба стояти, возитися з ручками і капсулами. А поки все приготуєш, перша чашка вже охолола». Скарлет зітхнула з досади. «Боже, тату, сідай, дай я зроблю!» «Дивна сім'я, сказала Ділінці Лінці того вечора. Вони разом оновлювали вітрину. Точніше, Лінці займалася цим, а Дія сиділа на краю полиці і спостерігала. На дворі вже сутеніло. До 5 листопада залишалося ще два тижні, але десь вже запускали фейерверки. «Чим саме?» – Ді зморщила носа. «Важко пояснити. Це як вони спілкуються між собою». Лінці присіла у вітрині спиною до вулиці і зробила ще кілька штрихів до осінньої композиції з квітів і листя. Коли вони тільки починали бізнес, то розглядали вітрини конкурентів і знаходили їх банальними і нудними. Гранітні та мармурові пам'ятники на зім'ятому фіолетовому оксамиті, сумні букети з в'ялих штучних квітів і ті жахливі віяла глянцевих брошур із пропозиціями похоронних планів. Люди не хочуть дивитися на пам'ятники, казала Лінсі. Треба створити щось свіже і оригінальне, щось, що постійно змінюється, щоб люди чекали, коли проходитимуть повз. Тож вони обрали квіти, легкі вуалеві панелі й яскраво розписані керамічні урни, зроблені місцевою художницею, і постійно переставляли їх, змінюючи кольорові акценти. Вітрина прощальних слів, що постійно змінювалася, стала справжньою подією для району. Навіть у місцевій газеті про неї писали. Лінці підвелася і трохи похитнулася. На мить Ді уявила, як вона падає назад у скло і летить на вулицю. Один із перехожих зупинився, чоловік у вощенній курці. Це був Оллі Квілтер. Він підійшов до дверей і спробував увійти. «Ми вже зачинені», – сказала Лінці, вибачливо хитаючи головою. «Все гаразд», – сказала Ді зісковзуючи з полиці. «Це племінник Ребеки Квілтер. Краще дізнаюся, чого він хоче». Вона відімкнула двері і визирнула на двір. «Вибачте, не хотів вас турбувати», – сказав він. «Я просто хотів перепросити за батька зранку. За все, що він наговорив про те, що не хоче користуватися вашою компанією. Не сприймайте це серйозно. Він буває... Він знизав плечима, самі розумієте». «Не варто вибачатися», – сказала Ді. «Я зовсім не образилася». Оллі Квілтер стояв, засунувши руки глибоко в кишені куртки. Лінці вже вилізла з вітрини і стояла поруч із Ді біля дверей. Дій помітила, як його погляд ковзнув по Лінці. "Чудово", сказав він. "До речі, сестра казала, що ви навчалися у моєї тітки". "Так", відповіла Ді. "Лише один семестр, але ми її пам'ятаємо". Оллі знову глянув на Лінці, зупинився, ніби не знав, що сказати далі. "Ну, я тоді піду". Він рушив, але озирнувся через плече. "Гарна вітрина, до речі". Лінці глянула на Ді і усміхнулася. "Ти не казала, що він такий красень. Ді замкнула двері. «Я так не вважаю». Лінці підняла брови. «Справді? А що це було з батьком?» «Вони повернулися до вітрини, щоб Лінці могла закінчити роботу». «Не знаю». Він і справді казав, що здивований, що Скарлетт нас обрала, але поводився цілком вічливо. Перепрошувати точно не було за що. Лінці посміхнулася. «Може, це був просто привід зайти і поговорити з тобою?» «Не вигадуй. До того ж він клієнт». Лінці театрально закотила очі. У кодексі ритуального агентства нічого не сказано про те, що не можна зустрічатися з клієнтами. Хіба що вони мертві, звісно. Це вже погана ідея. Але серйозно, Ді, він гарячий. Не вірю, що ти не помітила. Я не казала, що не помітила. Просто він не мій тип. Та й, за словами сестри, він боїться серйозних стосунків. Вона тобі так і сказала? Ні. Але вона сказала, що він ловилась. Хіба це не те саме? «Може, просто ще не зустрів свою людину?» – сказала Лінці, і в її голосі з'явилися жартівливі нотки. «Може, все життя шукав ритуальну агентку, яка візьме його в руки і зробить із нього порядного чоловіка?» Діро сміялася. «Судячи з того, як він щойно на тебе дивився, я б сказала, що його цікавить лише одна ритуальна агентка, і це не я». «Це ж ти, до кого він прийшов поговорити?» «А ти отримала той хитрий погляд?» Не прикидайся, що не помітила. Він, мабуть, побачив тебе, коли ти нахилялася у вітрині, а всі ці вибачення – лише привід, щоб зайти і познайомитися. Тільки ти цього не зробила, правда? Що? Не познайомила мене? О, боже, ти серйозно? Він тобі подобається? Так, трохи. А ти впевнена, що тобі ні, бо я б не хотіла. Він мені не подобається, Лінці. І навіть якби подобався, я б… До речі, а якщо до Калума? Нічого». Але він захоплюється бандажем. Мені вистачило такого ще з тим тренером минулого року. Чому чоловіки більше не хочуть просто сексу? Чому їм завжди потрібні додаткові розваги? Ді з недовірою подивилася на неї. Ти дозволила тому тренеру зв'язати себе. Господи, Лінці, ти ж майже його не знала. Чому ти мені не розповідала? Бо знала, що ти злякаєшся. Ось чому. Я думала, ти завжди обережна. Лінці зробила останні штрихи у вітрині. Я завжди обережна. Він використовував мої колготки, а не стяжки. І спочатку це навіть було весело. У нас було стоп-слово, і усе таке». Ді похитала головою. «Не вірю, що ти так ризикувала. Особливо після того, що сталося з Джіною». Лінці зітхнула. «Ми ж не знаємо, що сталося з джиною. «Але ми знаємо, що це було щось дуже погане». Лінці повернулася до неї, і Ді знала, що вона скаже далі, бо цю розмову вони мали вже безліч разів, у різних варіаціях. І ти думаєш, що якщо поставиш своє життя на паузу, то зможеш уберегти себе від лиха? Так? Ні, так можливо. Але це не дурніше, ніж навмисно запрошувати небезпеку у своє життя. Лінці почала прибирати обрізки мотузки, якою фіксувала квіти. «Я просто хочу отримувати задоволення, Ді. Жити наповну, а не ховатися від життя. Я щодня працюю з мертвими і тими, хто втратив близьких. Мені потрібна віддушина, і тобі теж». Ді підставила кошик для сміття, щоб лінці викинула мотузки. То яке у тебе було стоп-слово? Поцікавилася вона, щоб відволікти лінці від повчань. Кутики губ лінці смикнулися. Якщо вже тобі цікаво, то це була мусака. І за мить вони вже не могли стримати сміху, як малі діти. Розділ одинадцять. Скарлет підхопила оберемок брудної білизни сплетеного кошика біля дверей своєї спальні і понесла її до пральної машини. Був п'ятничний ранок і день ідеально підходив для того, щоб сушити речі на дворі. Яскраво й сонячно. Легкий вітерець. Ледь вона про це подумала, як у голові пролунав голос Ребекки. Легкий, співучий. Гарна погода, білизна на мотузці. Від цього в Скарлет перехопило горло. Сорок хвилин по тому вона йшла садом із кошиком мокрої білизни в руках. Сьогодні вона почувалася сильнішою. Менше спиралася на палицю. Ось що було дивним у Еме. Інколи вона почувалася цілком нормально, а іноді майже не вставала з ліжка. Саме це й було так важко пояснити людям. У повітрі стояв торф'яний осінній запах. Це був перший раз, коли вона вийшла сюди після повернення додому, і все, що вона бачила, нагадувало їй про ребеку теракотові горщики, які її тітка спорожнила від старого ґрунту і склала біля паркану. Дзвіночки, що висіли на яблуні, і самі яблука, які вже гнили на траві, якби Ребекка була жива, вони б уже давно були почищені, нарізані й перетворені на крамбл, пироги або пюре, заморожені про запас на майбутнє. А може й ні. Останні місяці перед смертю Ребека була зовсім не схожа на себе. Скарлет поставила кошик на землю, коли її накрила хвиля болю. Колись не так давно вона бачила тітку в саду рано вранці. Та стояла спиною до будинку в нічній сорочці, обіймала себе і погойдувалася. Коли Скарлет вийшла дізнатися, що сталося, Ребека подивилася на неї так, ніби не впізнавала, і весь час повторювала це таємниця, мені не можна розповідати. Мабуть, якийсь спогад із дитинства. Хіба не так буває з деменцією? Минуле згадується яскравіше ніж те, що було вчора. Скарлет обернулася і поглянула на будинок, дозволяючи собі повільно неохоче перевести погляд на перший поверх, наполовину очікуючи, наполовину боячись побачити обличчя тітки у вікні вітальні. Вона похитала головою і відвела погляд, знову підняла кошик і рушила садом, а підошви її старих гумових чобіт чавкали у вологій траві. Ґрунт тут був важкий, глинистий, взимку липкий і мокрий. А влітку сухий, як кістка. Ребека замовляла професійну аерацію газону після всіх ремонтних робіт у будинку. Робітники витоптали його так, що він більше нагадував багнисту ниву, ніж сад, але це було майже 10 років тому. Пора повторити Скарлет дійшла до сушарки, на якій досі висіли прищіпки, і глибоко вдихнула. Повітря було на диво свіже, незважаючи на близькість саутціоркуляра, і тут її вразило. Весь цей сад 140 футів. Тепер її відповідальність. Ребекка оформила на Скарлет квартиру на першому поверсі разом із садом одразу після перепланування, але вони домовилися, що всі рішення щодо саду залишаються за Ребекою. Це була ідеальна домовленість. Скарлет любила бувати в саду, але не дуже цікавилася всією роботою, яка з цим пов'язана, та й не змогла б сама впоратися, зважаючи на її стан здоров'я. Тепер їй доведеться або найняти когось, або пустити все на самоплив і спостерігати, як бур'яни йожина захоплюють клумби, які Ребекка так дбайливо доглядала. Ні, вона не могла собі цього дозволити. Вона розвісила білизну, а потім пішла до кінця саду. Там у низині трава була ще більш мокра. Вона подивилася на підняті грядки в кінці, що червня Ребекка садила там буряк, а ще квасолю й помідори, які вирощувала з насіння на підвіконнях. Скарлет висмикнула один буряк, згадавши, як тітка наполягала на облаштуванні цих грядок. "У неї щось із головою", казала Скарлет брату. "Все твердить, що ґрунт на клумбах забруднений. Невже вона й справді назвала тітку не при собі? Їй було соромно це згадувати. Вона зовсім не була дивною, вона була хвора, бідолашна жінка, деменція, така ж справжня хвороба, як рак чи серцева недостатність". Скарлет, яка сама страждала на Ме, стан, який багато хто, навіть лікарі, досі не розуміє до кінця, мала б бути уважнішою. Це була лише необачна фраза, вона не вкладала в неї сенсу. Але все ж, Скарлет зовсім не хотіла збирати цей буряк, а тим більше їсти його, але ж вона винна церебетці, чи не так? Вона поглянула на літній будиночок. Там, мабуть, знайдеться якийсь старий кошик чи щось подібне. Вона понесла порожній кошик до будинку і зняла ключ із гачка на звороті дверей. Можливо, їй не варто було цим займатися, вона не хотіла перевтомитися, але коли почуваєшся так добре, так сильно, гріх не скористатися цим моментом. Повернувшись до літнього будиночка, вона відсунула старий чавунний стілець і відчинила двері у верхній заскленій частині яких тягнулася велика тріщина. Вона оглянула шезлонги і різні старі садові меблі, складені всередині. Спершу цей будиночок задумували як затишне місце для чаювання в день, або, ще краще, для вечірніх шнапсів, як казала її тітка. Але Скарлет могла на пальцях однієї руки порахувати, скільки разів Ребекка справді тут сиділа. «Може, якби він був ближче до будинку, я б частіше туди заходила?» Казала тітка, коли Скарлет згадувала, що вони майже не користуються цим місцем. Але навіть у найспекотніше літо, коли трава висихала, Ребека лише кривилася, коли Скарлет пропонувала випити ввечері просекко в цьому будиночку. Навіщо, відповідала вона, можемо й тут біля будинку посидіти. І Скарлет прикусувала губу, щоб не сказати вголос те, на що ніколи не наважувалася, а навіщо тоді було його будувати? Скарлет зішкребла мокрий бруд і спідошов об залізну решітку перед дверима і зайшла всередину. Оглянулася, але садового кошика ніде не було видно. Чому вона взагалі переймається цим буряком? Вона вже збиралася йти, як їй спала на думку ідея. Уздовж стіни стояла стара комодна шафа, залишок від колишньої вітальні, яка тепер стала її кухнею-їдальнею. Одна з глибоких нижніх шухлят чудово підійшла б як контейнер. Їй було б важко донести її до будинку, але можна залишити тут і попросити Олі наступного разу занести її всередину. Шухляди заїдали, і коли вона нарешті витягла одну, то здивувалася, побачивши, що вона повна товстих манільських папок. Вона відкрила одну з них і уважніше роздивилася в міст. Схоже, це був старий рукопис. Вона пробіглася очима по кількох абзацах і впізнала характерний голос тітки. Мабуть, це той самий роман, який Ребека намагалася, але так і не змогла видати. Скарлет думала, що він десь у кабінеті тітки, а він лежав тут, забутий у старій шухляді. Вона дістала папки одну за одною і поклала їх на комод. Їй стало сумно навіть просто дивитися на них. Усі ці слова й речення, які Ребека роками терпляче набирала і друкувала – ці товсті папки, повні пожовклого паперу, були втіленням мрії тітки, її життєвої мети. «Але ти ж письменниця!» – казала їй Скарлет щоразу, коли тітка засмучувалася через чергову відмову від літературного агента. Остання відмова була вже дуже давно. Вона вже роками не згадувала про свої тексти. Скарлет витягла порожню шухляду. На підлозі, у ніші, де вона стояла, лежав маленький конверт із розрізаним верхом. Мабуть, він упав за шухляду. Вона нахилилася і дістала листівку. На обкладинці. Група балерин у блакитних пачках. Репродукція імпресіоністського полотна. Усередині було написано. «Дякую, що поділилася зі мною своїм першим чернетковим варіантом, Ребекко. Я була у захваті і не можу дочекатися, коли обговоримо його разом. Впевнена, мій навіть близько не буде таким гарним. З найкращими побажаннями. Джина. Розділ 12. Скарлет ще раз перечитала листівку і насупилася. Єдина Джина, яка зараз спадала їй на думку, це Джина Каплін. Зникла подруга Ді Босуел. Скарлет замислилася на мить. Якщо Ді та її бізнес-партнерка пам'ятали, що Ребека їх навчала, то чи не могла Ребека навчати Джіну? Її тітка роками підтримувала зв'язок із багатьма своїми колишніми учнями, з тими, кого брала під своє крило або з тими, в кому бачила хист до творчого письма. Але якби Ребека знала Джіну Каплін, вона б їй розповіла, і Ді, скоріш за все, теж би про це знала, вона б щось сказала без сумніву. Ні, ця Джіна, мабуть, з якоїсь давньої письменницької групи, її тітки. Скарлет підняла листівку і засунула її у задню кишеню джинсів. Коли вона закінчила викопувати буряки, склала їх у шухляду і заховала в темний куток літнього будиночка. На сьогодні з неї досить. Вона перевтомилася. Вже відчувала це. Знайома втома навалювалася з усією вагою. Зазвичай виснаження накочувало наступного дня. Але іноді, як зараз, одразу. Коли ж вона навчиться берегти собі? Повернувшись до свого столу, вона зателефонувала Оллі, щоб дізнатись, коли Мікі Норт прийде прибрати квіти з тротуару, сподіваючись, що він доручив це комусь іншому. «Як тільки зможу його відпустити?» – відповів він. «У нас зараз шалений завал. Усі хочуть усе встигнути до Різдва». «Добре, не переймайся». До речі, ти колись чув, що Бребека згадувала когось на ім'я Джина. Оллі краще за Скарлет розумів, що відбувалося в житті їхньої тітки в ті часи. Скарлет у свої 20 була постійно зайнята, працювала допізна в бухгалтерській фірмі і одночасно готувалася до іспитів АСІСІЕЙ. І, хоча клапем, був не так уже й далеко, добиратися громадським транспортом було втомливо. А водити машину вона так і не навчилася. Візити були рідкісними. Олліш жив із Ребеккою, поки його бізнес не пішов угору, і він не придбав власне житло. Ні. А що? Просто знайшла листівку. У літньому будиночку. Вона розповіла йому про знайдений рукопис тітки, роздратована, що не здогадалася забрати його до будинку. Він уже виглядає зовсім старим, чесно кажучи, «Думаю, чи не спалити його, чи може прочитати. Як гадаєш? Зізнаюся, мені цікаво». Оллі помовчав, обдумуючи це. «Якби вона хотіла, щоб ми його читали, то віддала б нам раніше. Хіба ні?» «Мабуть, так. Можеш спитати у тата, але не думаю, що в нього буде якась думка з цього приводу. Може покласти його в труну разом із нею? Що? Це вже занадто хіба ні? Це, здається, мені людяніше, ніж просто викинути». Я впевнений, що прощальні обійми із задоволенням це організують. Виглядають як приємні жінки. Вони не дівчата, Олі, а жінки. І що ти маєш на увазі? Ти ж бачив лише одну з них. Насправді, я зустрічав обох. Проходив повз їхню крамницю, якщо це можна так назвати, якось увечері, вони оформлювали вітрину. Зупинився, перекинувся парою слів. Друга дуже симпатична. «Навіть не думай, Олі!» Він розсміявся. «Боже, сестро, за кого ти мене маєш?» Я думала, як дивно, що Ребека так переймалася будівництвом літнього будиночка, а потім майже ним не користувалася. Може, почати розбирати там усе. «Та там же вічно болото, треба було доріжку прокласти». «Я ж обіцяв їй», – сказав Оллі з ноткою жалю. «Слухай, не перевтомлюйся там. Вже пізно для цього», – подумала вона. «Я спробую розібратися там для тебе найближчим часом, якщо ти захочеш користуватися будиночком. Підготую до наступного року». Вона позіхнула. Думала, ти зайнятий. «Зайнятий, але для улюбленої сестри завжди знайду час». Щойно вона поклала слухавку, зрозуміла, що їй треба лягти. Починалася мігрень. Відчувала, як мозок тисне на череп. Знайомий біль за лівим оком наростав. Якщо не вип'є знеболювальне, буде гірше». Вона порилася в шухляді з ліками, дістала таблетку і запила її водою, роздратована перспективою ще одного змарнованого дня. Зняла штани і залізла в ліжко. Дехто вважав, що Еме – це різновид депресії, і справді, відчий і зневіра були її постійними супутниками за ці роки, але це було радше через розрив між розумом і тілом. Якби вона справді була в депресії, то хотіла б забитися під ковдру і сховатися від світу. Але в неї ще був довгий список справ, які вона хотіла завершити. Лягати в у ліжко – останнє, чого їй хотілося. Але вибору не було. Сон кликав як друг, якого вона і любила, і ненавиділа водночас. У вісні Скарлет сиділа в літньому будиночку, оточена родиною. Там був Оллі, і Ребека, і батько Склер, і навіть покійна мати, що, здається, нікого, окрім Скарлет, не дивувала. Літній будиночок був очищений від мотлоху, стіни пофарбовані у м'який масляно-жовтий колір. Всі сиділи за столом, сміялися і пили вино, як давні друзі. Мати виглядала здоровою і красивою, саме такою, якою була до того, як рак повільно зруйнував її зсередини. Але під цією веселістю, під жартами, спогадами і лагідними підражнюваннями щось темне і небезпечне і скрилося, мов електричний струм, і відчувала це лише Скарлет. Вона була тут чужою, привидом на святі. Коли сон почав розчинятися, і вона опинилася в тому дивному стані між сном і дійсністю, в голові крутилися уривки розмов, випадкові слова шепотіли у вухах. Це таємниця, мені не можна розповідати. Прокинувшись, вона виявила, що вся вкрита потом, а волосся прилипло до чола й потилиці Сон остаточно розвіявся, залишивши лише відчуття тривоги Скарлет підвелася з ліжка на ногах, важких як свинець Знуджена і знесилена, вона накинула халат, знайшла теплі шкарпетки і пішла на кухню Спробувала подивитися на все з позитивного боку Мігрень перетворилася на звичайний головний біль, а частина нудоти, певно, була від голоду Вона нічого не їла з самого ранку Відкрила пачку супу і розігріла його в каструлі. Вона вже стільки років жила з цією клятою хворобою, що навчилася розпізнавати, коли організм здається, і нічого не залишалося, окрім як перечекати. Випити суп, відпочити на дивані і подивитися телевізор. Було вже пізні після обіддя, коли вона вдруге прокинулася, порожня миска від супу ще лежала на колінах, а холодна ложка прилипла до подушки поруч. Втім, їй стало краще. Все ще страшенно втомлена. Але головний біль минув, як і нудота. Хотілося ще чогось поїсти, чогось із вуглеводами. Вона підсмажила пару крамбетів у тостері і заварила чай, поки чекала. Пригадалася ще одна з улюблених фраз Ребекки. Щось абсурдне, але дивовижно втішне. У житті мало що не вирішується гарячим крамбетом із маслом і горнятком чаю. І тут вона згадала про сказане щодо таємниці. Скарлет повернулася з крамбетами і чаєм на диван. І побажала, щоб тітка була зараз поруч, щоб поговорити з нею тим заспокійливим рівним голосом, розвіяти її страхи. Та, звісно, я не знала Джину Каплін. Дурненька ти моя. Вона майже відчувала, як тітка гладить її по волосю, відгортаючи пасма з обличчя. «О, Скарлет! Дорога Скарлет! Хіба я б не сказала тобі, як би знала?» Коли чай і крамбети зробили свою справу, Скарлет вимкнула світло і повернулася до спальні. Джинси все ще лежали кубкою на підлозі, де вона їх залишила. Вішаючи їх, вона помітила, що з задньої кишені щось випало. Це був конверт із листівкою. Вона нахилилася, щоб підняти його, і побачила те, чого раніше не помітила. Одну з тих маленьких надрукованих адресних наліпок на звороті, але завмерла вона не через адресу, а через ім'я над нею – Джина Каплін. Вона опустилася на ліжко і довго сиділа, тримаючи конверт у руках, можливо, хвилин двадцять, поки світло за вікном згасало, а небо ставало глибоко синім. Розділ тринадцять «The Dial Arch», як подумала Ді з певною неохотою, був гарним вибором для зустрічі. Багато простору, достатньо місць для сидіння, відкриті цегляні стіни і високі стелі, люстри і підвісні світильники, що звисали з дерев'яних балок. Колись тут була фабрика з виробництва боєприпасів. Тепер це популярний папи ресторан, просто в центрі Royal Arsenal Riverside Development, одного з найбільших проектів оновлення в Європі. Ця частина вуліджа стрімко змінювалась до невпізнаваності. «Ми вже запізнилися», – часто казав її батько. «Таким, як ми з тобою. Тепер і гараж тут не по кишені». Ді Лінсі озернулися, чи не прийшли вже Джейк з Юеном, але їх де не було видно, тож дід зайняла столик і пару диванів, а лінці пішла замовити напої. «Мені маленький!» – гукнула Ді її у слід. «Вона вже вирішила, що не питиме більше одного келиха вина». Хотіла зробити все, заради чого вони тут зібралися, і якнайшвидше повернутися додому. Коли Лінці повернулася з напоями, з нею були Джейк і Юен, обидва з пінтами пива в руках. «Дивись, кого я зустріла», – сказала вона. Джейк усміхнувся. «Привіт, друже». Він був у стильних джинсах і чорній сорочці з довгим рукавом, розтібнуті на комірі, де ще залишився слід від літньої засмаги. Його густе біляве волосся було довшим і неохайнішим, ніж зазвичай – і Ді помітила, що він не голився. Він глянув на неї винувато. «У мене прослуховування через пару тижнів, на роль безхатька». Ді засміялася. «Я й не збиралася нічого казати». «І не треба було», – відповів він усміхаючись. «Я і так бачив це по твоїх очах. Як Гейлі. Залишилось всього кілька місяців, так?» Джейк зобразив величезний живіт. «Вона вже як маленький слон, тільки не кажи їй, що я так сказав». «Як справи?» – запитав Юенн. Ді відчувала, як він трохи незграбно стоїть поруч, поки вона віталася з Джейком. Зовні він був повною протилежністю брату Лінці. Темне, коротко підстрижене волосся, чисто виголений, шкіра така ж бліда, як у Ді. Якщо Джейк був широкоплечим і міцним, то Юен значно худіший. Ді раптом згадала, як вони лежали разом у ліжку, переплетені руками і ногами. Вона моргнула, щоб прогнати це зображення, поки не з'явилися інші і не змусили її почервоніти. Він нахилився і легко поцілував її у щоку Ді не знала, куди подіти обличчя чи руки Їй завжди було трохи ніяково бачити його знову Дехто вміє залишатися розслабленим і дружнім після розриву Як Джейк і Джіна завжди могли Але Ді було важко забути, що вони з Юеном бачили одне одного оголеними, що були близькими Так, сказала вона, а ти? Він знизав плечима, не дивлячись їй у вічі. Принаймні, йому теж було незручно зустрічатися знову. Ді не була певна, чи витримала б, якби він поводився по-хлоп'ячому. «Та нічого, буває гірше», – сказав він. «Мені шкода, що у вас із Сабіною не склалося», – сказала Ді і відразу пошкодувала про це. Мабуть, це було останнє, про що він хотів говорити. Він почухав шию і зморчив носа. «Так, буває. Вона дуже сумувала за родиною, а я не хотів переїжджати до Німеччини, тож…» Ді помітила, як Джейк і лінці перекинулися поглядом і намагалася не звертати на це уваги. Їй не подобалося, що їх із Юеном, мабуть, розглядали на предмет залишків почуттів. Тлумачили їхню мову тіла. Вона ж могла б покласти край усім цим здогадам, якби зробила те, що мала зробити ще давно. Була б чесною з ними. Чому це так складно? Вони прийшли до дивані, і сіли. Ді Злінці на одному, Джейк з Юеном на іншому. Досі живеш у пламстеді? спитав Юен. Так, відповіла Ді. Вона розуміла, що насправді він мав на увазі: ти досі живеш із батьком? Це завжди було каменем спотикання між ними. Вона не хотіла залишати дім і переїжджати до нього. Вона постійно казала, що хоче почекати до весілля, але він так і не зрозумів її мотивів, і вона не могла його за це звинувачувати. Він знав, що вона не релігійна. «Я чула про твою бабусю, і сказала вона, дуже співчуваю». Юену опустив очі. «Дякую. Я не міг повірити, коли вона залишила мені свій будинок». Він підвів погляд, і Ді подумала, чи не означає це. «Бачиш, що ти могла б мати, якби залишилася зі мною». «Тепер він багатий орендодавець», – пожартував Джейк. Діді стала блокноти ручку, поки ситуація не стала ще незручнішою. «Отже, як у вас просувається організація футбольного матчу? Дату вже обрали?» Джейк підняв брову. «Ого, ді, ти не гаяєш часу, ми ж тільки носіли». «Вибач, але я можу бути лише годину». Юен перехопив її погляд. «Маєш якісь цікаві плани?» Дівчина, як щоки спалахнули. «Та ні, нічого такого, я просто...» Лінці виручила її. «Гаразд, давайте спершу розберемося зі справами, це не займе багато часу, правда? А потім ще встигнемо взяти щось перед твоїм відходом». Дісхрестила ноги. Лінсі могла й замовити ще, якщо хотіла, але вона сама вирішила обмежитися одним маленьким келихом вина. Хоча, коли піднесла його до губ, помітила, що вже випила половину. Треба сповільнитися. Говорили переважно Джейк і Лінсі, а Юен час від часу додавав щось від себе. Ді робила нотатки. Вона поступово розслабилася і зосередилася на розмові. Не счувшись, як заповнила два аркуші блокнота пунктами – і майже не помітивши цього, година минула. Юсе виявилося не так погано, як вона очікувала. Хоча якимось чином у неї з'явився ще один келих вина. Цього разу великий. «Усі хлопці в команді радо погодилися», – сказав Джейк, відкинувшись на дивані і широко розставивши ноги. «Вони хочуть допомогти, як тільки можуть», – Юен кивнув. Навіть молодші гравці, які її не знали. «Псі розповсюдять новину», – Ді глянула на Юена. Іноді, в такі моменти, коли вона випивала трохи більше, ніж слід, їй спадало на думку: А що було б, якби вона вирішила залишитися з ним, продовжила б удавати? Юен був хорошою людиною, доброю, і він її любив. Можливо, Лінці, і Джейк мали рацію і досі любить. Вона могла б уже бути заміжньою і мати дітей, жити зовсім іншим життям. Але щасливою вона б не була, жила б у брехні. І це було б несправедливо. І щодо Юена. Він заслуговував на когось легкого і веселого, кому не довелося б удавати в ліжку Вона зробила ще ковток вина Проблема в тому, що вона досі жила у брехні і досі не була щасливою «Роб фотографуватиме», – сказав Джейк «А його малий білий буде нашим талісманом» «Це чудово», – сказала Ді «Ви молодці, капліни будуть вам дуже вдячні» Вона зробила ще ковток вина, раптом відчувши хвилю емоцій і якби Джина була тут, вона теж була б вдячна. Всі кивнули і на кілька секунд опустили очі на стіл. Коли Ді підвела голову, побачила, як по щоці Джейка скотилася сльоза. Лінці, мабуть, теж це помітила, бо її рука простягнулася через стіл і коротко стиснула руку брата. Коли Джина вперше зникла, поліція довго допитувала всіх: Ді, Лінці, Джейка, Юена, батьків Джини, батьків Ді і Лінці. Усіх, з ким Джина регулярно спілкувалася. Але, звісно, саме чоловіки відчули тягар тих запитань найбільше. Особливо Джейк. «Вони думають, що я, чорт забирай, підозрюваний!» – обурювався він. Ді глянула на годинник. «Мені вже час!» – сказала вона, беручи сумку і підводячись. Вона не була п'яною, але голова стала важчою, ніж їй подобалося, а світло здавалося занадто яскравим. Провести тобі до зупинки?» – запитав Юен. Мить вона вагалася, але в останню секунду передумала. «Ні, дякую, я сама. Залишайся тут із Джейком і Лінс». Але Джейк вже підхопився. «Знаєш що, давай усі разом, проведемо тебе до зупинки. Як тобі таке?» Ді з полегшенням зітхнула. Її зовсім не хотілося самій петляти бруківкою і переходити до площі Дженерал Гордона, особливо, коли вона почувалася не зовсім впевнено. Юен був би джентльменом і дочекався б автобуса разом із нею. Він би не став до неї чіплятися чи ставити її в незручне становище, вона це знала, але все одно почувалася б ніяково. До того ж, із Джейком завжди було простіше і легше. Не дивно, що Гелі його обожнює. І Лінці теж. Лінці намагалася підвестися з дивана, крекчучи від зусилля. Юен засміявся і допоміг їй. Потім усі четверо разом вийшли з пабу. Ді з Джейком попереду, взявшись під руки, а Лінсі з Юеном жартували позаду. Це було майже як колись, до того, як Джейко дружився з Гейлі, до того, як Ді і Юен навіть не здогадувалися, що колись будуть разом, до того, як зникла Джина, і усе змінилося назавжди. Вони вже давно не були відомою п'ятіркою. Розділ 14. Ді відстебнула ремінь безпеки. Сью Каплін вже відчинила вхідні двері, Ще до того, як Лінці встигла припаркувати машину. Ді помахала їй рукою. «Вона ще більше схудла», – сказала Лінці. «Бідна Сью, я не уявляю, як вона тримається, справді не уявляю». Вони вийшли з машини і пішли стежкою до будинку. Капліни досі жили в тому самому будинку, що й тоді, коли Джіна ходила до школи. Акуратний двоповерховий вікторіанський будинок із двома кімнатами, який Алан роками дбайливо відновлював. Ді згадала ту ніч, коли вони з Лінці і Джіною повернулися додому після вечірки. Їм було років 16, і Джіна зненацька знудила на плитку біля дверей саме в ту мить, коли Алан відчинив їм у халаті. Трохи потрапило навіть на його капці, і він розсердився. Але Ді відчувала, що він був не так вже й сердитий насправді. Він просто зрадів, що вона повернулася ціла неушкоджена, як і всі вони. Ту ніч Ді і Лінці залишилися у джини. Спали на підлозі в її кімнаті, як у дитинстві на піжамних вечірках. «Алане!» – гукнула СЮ через плече. «Дівчата прийшли. Дівчата!» Вона досі так їх називала. Тільки тепер їх залишилося двоє, і жодна з них вже не була її дівчинкою. Вони обійнялися в коридорі, а потім сіли в маленькій передній кімнаті на смугастому дивані. Алан спік для них з конці. «Тепер він пече більше за мене!» – з усмішкою сказала СЮ. Перші 15-20 хвилин вони розмовляли про різне – про вихід Алана на пенсію і про нові спроби Сю зайнятися фелтингом. Дії Лінці вже їли другий сконц, а Алана відправили на кухню за новим чайником чаю. Коли він повернувся і чашки знову наповнили, Сю прочистила горло. «Ми довго говорили з поліцією, і вони хочуть використати зустріч як нагоду звернутися до можливих нових свідків», – сказала вона. «Це співпаде з їхнім щорічним переглядом справи». Алан обійняв її за плечі. «Але не варто надто сподіватися, правда, Люба?» Сю стиснула губи і похитала головою. Іноді Ді дивувалася, як їм вдавалося не зійти з розуму всі ці роки, не знаючи, що сталося з їхньою донькою. Це гірше за втрату. Мусить бути. Смерть принаймні дає певність. Алан потягнувся до столика і взяв білий конверт. Простягнув його Ді. «Я знаю, ти казала, що не хочеш грошей за допомогу з організацією, але ми хочемо, щоб ти взяла це». Ді глянула на Лінці і обидві одразу похитали головами. «Абсолютно ні», – сказала Лінці. «Ви нам не заплатите ані копійки». «Заплатимо», – м'яко відповів Алан. «У вас бізнес і ми хочемо скористатися вашими послугами. Ми не очікуємо, що ви зробите це безкоштовно». В очах Лінці заблищали сльози. «Але ми хочемо зробити це безкоштовно, правда ж, Ді?» Ді кивнула, хоча й розуміла, що Алан має рацію. Вони вже витратили багато часу на підготовку, а попереду ще купа роботи. Лінці все ще дивилася на неї. «Ми не можемо це прийняти», сказала вона, повертаючи конверт. Але Алан не взяв його назад. Він повернувся до дружини. «Я ж казав, що з цими двома буде непросто, правда?» С'ю засміялася крізь сльози. «Ми так і казали, коли бачили, як ви вдвох ідете стежкою, коли були маленькі. Ось іде біда». Ді розповіла їм гарну новину. Школа дозволила безкоштовно скористатися актовою залою, а Джейк запропонував провести благодійний футбольний матч. Потім Лінці виклала свої ідеї щодо кампанії в соцмережах для привернення уваги. «Це чудово», – сказав Алан, стискаючи руку дружини. «Я ще чекаю відповіді від BBC щодо копії відеореконструкції». Якщо вдасться, покажемо його першим, а потім слова підтримки і спогади від родини та друзів. Щось таке. А далі – простий фуршет. «Ми можемо організувати кейтеринг», – сказала Лінсі. «Я повідомила й у Раду про всяк випадок, особливо з огляду на вечірню ходу зі свічками. Ми думали про процесію від школи до парку, а там ще кілька слів і спогадів. Так, це ідеально», – сказала Сю. Вона нервово терла руки на колінах. «Було б дивом, якби це спрацювало, якби з'явилися нові докази після стількох років. Це було б чудово», – сказала Ді, відчуваючи, як у горлі підступає клубок емоцій. Алан прошепотів щось с'ю на вухо, і вона кивнула. «Я мало не забула», – сказала вона. «Є ще одна річ, про яку ми хотіли поговорити». Вона підвелася, підійшла до буфету, відчинила шафку і дістала велику коричневу папку. Не знаю, чи ви знали, але Джина написала роман. Лінці і Ді здивовано перезирнулися, а потім подивилися на коричневий конверт, який Сью простягала їм. Ді взяла його з благоговінням. Вона ніколи про це не згадувала. Сью і Алан перезернулися. «Ми раніше нічого не казали, бо, ну, це було щось особисте для неї. Ми думали, вона не хотіла б, щоб про це знали. Мені б не хотілося, щоб вона соромилася через те, що ми ділимося цим, але, зважаючи на те, скільки часу минуло…» «Ми подумали, ви читали його?» – спитала Лінці. «Так, спочатку ми не хотіли. Здавалося, що це неправильно. Але зрештою вирішили прочитати. Раптом там є якісь, не знаю, підказки, куди вона могла подітися. Поліція теж переглядала, але це просто роман. Романтична проза. Він...» – сю усміхнулася. «Насправді він доволі хороший. Ми думали, може спробувати його видати. Кажуть, тепер можна самостійно викласти книжку на Амазон. Завантажити на щось, що зветься «Kindle Direct». Ми подумали, що могли б зібрати трохи грошей для благодійної організації з пошуку зниклих, з якою я працюю. Але ми не впевнені, що хтось із нас розбереться з технічними деталями. Тож ми подумали, може хтось із вас. Або може ви знаєте когось, хто б міг. Ми розберемося з цим для вас, сказала Лінсі. С'ю полегшено зітхнула. Дякую, ми будемо дуже вдячні. Але не поспішайте, справді. Зустріч – це найважливіше. Але було б добре, якби вдалося опублікувати це на Kindle приблизно в той самий час, якщо можливо, сказала Ді. Так буде більше розголосу. С'ю посміхнулася Алану, в очах блищали сльози. Я ж казала, дівчата знатимуть, що робити пізніше, коли вони з лінці поверталися до машини. Ді відчула сором через полегшення, яке її охопило. Полегшення, що вона залишає каплінів і їхній біль позаду. Вона міцно притискала до грудей. Два конверти: великий коричневий із романом Джини, і маленький білий із чеком. Мабуть, мені треба випити, сказала вона. Лінці натиснула на ключі, щоб відчинити машину. Мені теж, хоча я зустрічаюся з Калумом о 8. -й. О, ясно, він знову з'явився, так? Лінці всміхнулася. Поки не знайдеться хтось кращий, але якщо ми вип'ємо, я не зможу тебе підвезти додому. Ти не проти? Я завжди можу поїхати автобусом. От і домовилися. У мене в холодильнику є вино. «Допоможеш мені обрати, що вдягти». Лінці відвезла їх до себе у Вулвіч – будинок із плоским фасадом на вузькій вуличці біля Великого Теско. Вона зібрала завдаток за допомогою батьків і взяла іпотеку ще до того, як звільнилася з роботи косметологом і почала спільну справу з Ді. Це було ще до того, як ціни в цьому районі Лондона різко зросли. Програма оновлення району і проект «Кросрейл» зробили свою справу. Ді взяла велику склянку білого вина, яку наляла їй Лінці – і понесла її у крихітну вітальню, що, як завжди, була завалена глянцевими журналами, брудними чашками і обгортками від солодощів. Іноді дій здавалося, що справжня причина, чому лінці так наполягає, щоб вона переїхала до неї і стала квартиранткою, це щоб хтось допомагав підтримувати чистоту і порядок. Вона сіла на старий, але напрочуд, зручний диван і підгорнула ноги під себе. Лінці ввімкнула газову камінну і сіла на велику подушку на підлозі перед нею. Вона розірвала пакет чипсів кетл, ніби вони сиділи в пабі, і обидві заходилися їсти. Попри безлад, Дім мусила визнати, що їй подобається бувати в лінці вдома. Кого вона обманює? Річ не в домі, їй подобалося бути з лінці. Вони дружили так довго, що знали думки одна одної, могли закінчувати фрази за іншу, а зараз... Їм треба було розібратися з усім, що сталося на зустрічі з каплінами «Це занадто?» – сказала Лінці, дивлячись на чек Ді взяла ж меню чіпсів «Думаю, Алан не відступить, його образить, якщо ми повернемо А грошей зараз і так обмаль, я вважаю, нам варто прийняти» «Можливо, ти маєш рацію?» – Лінці зробила ковток вина «Хто б міг подумати, що Джина написала роман? Романтична проза, уявляєш?» «Знаю», – сказала Ді Може, ми її не так добре знали, як думали? Розділ 15. Ді викликала Убер. Бокали для вина у лінці були надзвичайно великі. І вона випила більше, ніж планувала. Коли машина приїхала, вона обійняла лінці і змусила пообіцяти, що та буде обережною сьогодні ввечері. «І я маю на увазі не лише презервативи», сказала вона, одразу пошкодувавши про свої слова. «Сказала це надто голосно». І водій Убер почув і усміхнувся. Чорт! А раптом він зрозуміє, що вона на підпитку і скористається цим? Замкне двері і відвезе її кудись у глушину? Вона спробувала себе підбадьорити. Заспокойся і сідай. Більшість чоловіків – не гвалтівники і не вбивці. Не можна жити, боячись небезпеки, на кожному кроці. Лінці дала їй пластиковий пакет, щоб покласти туди Роман Джіни. І всю дорогу вона тримала його на колінах. Якби поклала на сидіння поруч, цілком могла б забути його в машині. За ці роки вона і так втратила в таксі чимало речей. Куртки, парасолі, навіть гаманець якось. Сью та Алан ніколи б не пробачили, якби вона загубила безцінний роман їхньої зниклої доньки, хоча, мабуть, копія ще залишилася на її ноутбуці. Коли Джіна взагалі встигла написати роман, діді стала телефон і зателефонувала батькові. Сказала, що їде в Uber і буде вдома за 10 хвилин. Їй завжди ставало спокійніше, коли вона так робила, давала зрозуміти водієві, що її чекають і хвилюватимуться, якщо вона не повернеться одразу. Ну і ну що з нею таке? Це все вино змусило її відчувати себе так тривожно. Ще й восьмою не було, а вона поводиться ніби вже друга ночі. Хоча, зрештою, Джіна зникла серед білого дня. Коли машина заїхала на парковку лабурном корт і вийшла. Вона побачила батька на балконі разом із пані Ковальською. Вони курили самокрутку. Але лише коли вона піднялася на четвертий поверх і підійшла ближче, зрозуміла, що вони насправді ділилися однією самокруткою. Ді ніколи особливо не курила. Але з того, що знала, поділяти цигарку можна було лише з кимось добре знайомим або з ким хотілося бути ближче. «Як сьогодні пройшло?» – спитав батько. «З каплінами». Було? Нормально, відповіла Ді. Вони обидва передають вітання. Він серйозно кивнув. Я розповідав Єві про це, сказав він. Єва сумно посміхнулася. Яка жахлива, жахлива трагедія, сказала вона. Ді погодилася, що так, це справді так. Потім вона вибачилася і зайшла до квартири. Їй не хотілося обговорювати джину при сусідці, навіть якщо ця сусідка була ближчою до її батька, ніж Ді собі уявляла. Вона кинула пакети з романом на ліжко і окинула поглядом свою кімнату, ту саму, в якій спала з дитинства. Навіть фіранки залишилися ті самі. Лінці мала рацію, вона давно вже мала переїхати. Неважливо, що вона не єдина така, схоже, багато хто досі живе з батьками або повертається додому, коли життя чи фінанси йдуть шкере-берть. Але в неї не було виправдань. Вона мала власний бізнес, заощадження. Життя в лабурном корти з батьком – це лише відмовка, щоб не рухатися далі, щоб не дорослішати. Їй було важко йти від Лінці цього вечора, але чи справді вона могла б переїхати до неї? Ні. Якщо вже й залишати дім, то лише у власне житло. Вона вже занадто доросла, щоб бути чиєюсь квартиранткою. Вона уявила себе у квартирі, як у Скарлетт Квілтер, у апартаментах. Саме так, здається, Квілтери і називали своє житло. Щоранку заходити в ту розкішну кухню у піжамі. Не в піжамі з гремлінами, а в елегантній шовковій. Наливати собі свіжозварену каву дорогою до залитої сонцем вітальні. Але це лише мрія. Неможлива. Вона ніколи не зможе дозволити собі таке житло. Люди на кшталт квілтерів живуть у зовсім іншому світі. Їй би вистачило хіба що на іпотеку для тісної однокімнатної. І то, якщо зібрати достатньо на перший внесок. У цю мить вона побачила своє майбутнє. Мокра білизна на сушарці, ліжко, диван, розкладний столик на одну особу і, на жаль, маленька кухонька. Довгі самотні вечори перед серіалом недописані надгробні промови, розкидані по підлозі. Але, принаймні, це буде її простір. Тільки її. вона могла б пофарбувати стіни в яскраво-білий, щоб кімната здавалася більшою, купити найзручніший диван, який зможе собі дозволити, і одне з тих маленьких двоспальних ліжок, щоб було більше місця. Або, якщо треба, обійтися односпальним, хоча це вже зовсім сумно. Вона б купила кімнатні рослини і розставила їх на високих полицях. Можливо, поставила б сукуленти на таці. А одного дня, якщо бізнес і далі зростатиме, а чому б і ні? Люди ж не перестануть помирати, можливо, вона зможе дозволити собі житло з окремою спальнею. Не захоплюся, сказала вона вголос. Ой, лишенько, вона вже почала розмовляти сама з собою. І ще й із сарказмом. Тепер їй залишилося завести пару котів, і життя буде повним. Дівпала на ліжко. «Ді, це ти?» – батько зазирнув у двері. Вона засміялася. «А хто ж іще?» – здалося, ніби ти з кимось розмовляєш. «Ді сіла на ліжку. Я говорила по телефону», – збрехала вона. Він кивнув. Як там Лінці останнім часом? У Ді опустилося серце. Невже він одразу вирішив, що якщо вона з кимось говорить по телефону, то це майже, напевно, Лінці. Наче Лінці – єдина справжня подруга, яка в неї є. Хоча, якщо чесно, він і не так уже й помилявся. Каз і ще кілька їхніх спільних знайомих були приємними для зустрічі час від часу, але вони спочатку були подругами лінці, жінки, з якими вона познайомилася, ще працюючи косметологиною. Вони прийняли ді до своєї компанії з теплотою і доброзичливістю, і вона всіх їх любила, але все одно іноді почувалася чужою. Трохи дивною, тією, хто радше залишиться вдома, якщо є вибір. Хоча їй цього ніколи не дозволяли, зрештою завжди витягали її з дому. «Вона в порядку», – сказала Ді. Вона кивнула на рукопис на ліжку. «Сюй, Алан дали нам дещо джини. Це роман, який вона написала. Сю хоче, щоб ми спробували його видати, щоб зібрати гроші для благодійної організації, яка допомагає зниклим безвісти». «Гарна ідея, правда ж? Але звідки нам знати, чи хотіла б Джина, щоб це оприлюднили? Батько сів поруч із нею на край ліжка». «Гмм...» Думаю, ми ніколи не дізнаємося відповіді на це питання. Але якщо Сьюй Аллен не проти, і якщо це для доброї справи, то... Мабуть, ти маєш рацію. Мені просто треба налаштуватися. Мені дивно читати те, що вона написала. Особисте. Але ж це художній твір, правда? Але ж це все одно з її голови, правда? З її підсвідомості. Вона навіть не казала нам, що пише роман, а ми ж були її найкращими подругами. Я боюся почути її голос і... У Ді перехопило горло. «І що?» «І мені стане сумно». Її голос зламався на останньому слові, і батько обійняв її за плечі і притис до себе. «Звісно, буде сумно, але це не означає, що не варто читати. Смуток, частина життя, Ді, ти це знаєш краще за інших. А може це навіть допоможе тобі?» «Допоможе як?» «Допоможе тобі пережити свій біль, Люба». Ді розридалася на плечі в батька. Як їй сказати, що вона плаче не лише за Джиною і її втраченим життям, а й за собою? За своїм життям, якого вона не живе і, мабуть, ніколи не житиме. Лінці любить її як подругу, але ніколи не покохає так, як хотіла б Ді. Вона ніколи не подивиться на неї так, як батько щойно подивився на пані Ковальську. Розділ 16. Був недільний вечір, і Скарлет знову лягала спати рано. Не те, щоб це їй допомагало. Навіть коли їй щастило поспати вісім годин без перерви, вона все одно не почувалася по-справжньому відпочилою. Відтоді, як у п'ятницю вона побачила ім'я Джина Каплін на тій надрукованій адресній етикетці, Скарлет мало не збожеволіла, намагаючись зрозуміти, що це означає і що її робити з цим новим знанням. А коли Скарлет через щось хвилювалася, її самопочуття завжди погіршувалося – Усі вихідні вона почувалася нікчемно. Вона лежала на спині, слухала, чи радше намагалася слухати додаток для сну, який завантажила на телефон. Вона засереджувалася на спокійному рівному голосі, що пропонував уявити безлюдний пляж, почути, як хвилі лагідно омивають берег, відчути м'який теплий вітер на шкірі. Але нічого не виходило. Вимкнути думки не вдавалося. Чому Ребека ніколи не казала їй, що колись дружила з жінкою, зникнення якої стало такою гучною подією, що Скарлет була певна зупини будь-кого на вулиці, і кожен одразу впізнає ім'я Джина Каплін? Це зовсім не схоже на її тітку тримати таке в таємниці. За останні два дні вона кілька разів мало не подзвонила татовій Оллі, щоб покликати їх і влаштувати сімейну раду. Але вона була страшенно втомлена, і щоразу, коли брала телефон, якийсь внутрішній голос відмовляв її якщо тітка навіть їй не хотіла розповідати про цю дружбу, хоча вони були такими близькими, навряд чи вона хотіла б, щоб про це дізнався хтось інший із родини. До того ж, Скарлет уже питала Оллі, чи знає він якусь подругу на ім'я Джина, і той сказав, що ні, вона тоді, звісно, ще не знала, що листівка була від Джини Каплін, вона перекотилася на бік. Ді Босоел казала, що Ребека була її вчителькою на заміну у 12-му класі. Скарлет вже підрахувала, що Ді 40. Якщо Джина Каплін навчалася в тій самій школі, що і Ді, а це цілком можливо, адже Ді казала, що вони знайомі з 5 років, то листівку могли надіслати, а рукопис Ребеки прочитати у будь-який момент за ті 13 років до зникнення Джини. Це був період, коли Скарлет не жила в цьому домі. Спочатку навчалася в університеті в Бірмінгемі, а потім мешкала у Клепемі. Але навряд чи Ребека просила б відгук на свій цінний роман у учениці, яку нещодавно навчала, у дівчини-підлітка. Ймовірніше, вони з якихось причин підтримували зв'язок і дружба зміцніла, коли Джина подорослішала. Або ж вони відновили спілкування, коли Джина стала старшою. У будь-якому разі Ребекка була б шокована і засмучена, дізнавшись про її зникнення. Але вона не сказала про це ані слова. Взагалі нічого. Скарлетт вимкнула додаток і з роздратуванням відкинула ковдру. У голові ми питання, мов щурі в лабіринті. Ді, очевидно, нічого не знала про їхню дружбу. Інакше б згадала чи не так. Це ж ще один зв'язок. Окрім того, що вона пам'ятала Ребекку як вчительку на заміну, Утім, вона все одно спитає її наступного разу, коли побачиться. Скарлет пішла на кухню і налила собі склянку молока, відчинила задні двері і глибоко вдихнула холодне нічне повітря. Вона іноді так робила, коли не могла заснути. Навколо було так тихо і спокійно. Ніби інший світ. Це допомагало їй думати. Колись вона, можливо, закурила б «Марлборолайт», але вже понад два роки не брала до рук цигарки. Раніше тримала пачку з десятьма сигаретами на випадок аварій у шухляді з ліками. Потім такі пачки перестали продавати, а купувати двадцять вона вже не хотіла. Поки в шухляді були сигарети, Скарлет завжди знаходила привід їх викорити. У будинку в кінці саду світилося вікно на горі. Світло падало на дах літнього будиночка. Якби вона здогадалася занести рукопис, роман тітки – до хати. Скарлет навіть подумала зараз піти і забрати його. Могла б почитати в ліжку, але перспектива брести садом у темряві й холоді її відлякала, та й вона тільки не почала почуватися краще після п'ятничних зусиль. Вона не хотіла знову погіршити стан. Доведеться відкласти до ранку. Якщо почуватиметься достатньо добре, вона також хотіла б піднятися нагору, у квартиру Ребеки, і пошукати старі щоденники тітки. Ребекка рідко викидала такі речі, тож цілком можливо, що їй вдасться знайти згадку про Джину Каплін і з'ясувати, коли саме вони спілкувалися і як часто зустрічалися. Хоча це навряд чи розкриє таємницю, чому Ребекка ніколи не згадувала про знайомство з нею. Але якщо виявиться, що це було задовго до зникнення Джіни, і Скарлет не знайде жодних інших доказів того, що їхня дружба тривала, можливо, їй буде трохи легше пояснити мовчання тітки. Десять років тому на Ребеку і так звалилося чимало. Емоційний стрес і приниження, коли вона дізналася, що Ендрю Полтені їй зраджував і довелося скасувати весілля. Перетворення цього будинку на дві окремі квартири і усі ті клопоти, не кажучи вже про тривоги за здоров'я Скарлетт. Ребека не хотіла б обтяжувати її ще чимось. Скарлетт згадала той час. Її спогади, зрозуміло, були уривчасті. Було важко визнати поразку і повернутися жити до тітки. Навіть новеньке, сучасне, автономне житло не могло компенсувати втрату старого життя. Квартира у клепами, Робота у Сіті. Вона була пригнічена. Тоді вона б так це не назвала, сказала б, що просто сумує, але згодом стало очевидно. Ме розділив її життя на дві частини – до і після, і в ті перші дні вона ще не відпустила до. Скарлет повернулася на кухню і замкнула двері. Не варто було починати розкисати. Вона взяла ковдру з спальні і понесла її на диван. Потім увімкнула телевізор і намагалася більше ні про що не думати. Якщо завтра вона збирається знову йти до літнього будиночка, треба відпочити. Розділ 17. Скарлет прокинулася на світанку в понеділок і почувалася значно краще. На дворі лив сильний дощ. Тож похід до літнього будиночка для Роману Ребеки доведеться відкласти, проте ніщо не заважало їй піднятися на гору і трохи оглянутися. Хіба що власний страх, звісно. Криміналісти тут усе перевернули, але шукали лише докази, пов'язані зі смертю Ребеки та Клайва. Вони не мали жодної причини розслідувати зв'язок між її тіткою та молодою жінкою, яка зникла майже 10 років тому. Чому б мені це робити? Коли вона ступила в коридор, серце забилося швидше. Вона пообіцяла Оллі, що не піде туди сама, але це було до того, як вона дізналася, що Ребекка знала Джину Каплін. Вона вставила ключ у замок і повернула його вправо, одразу відчувши і страх, і провину. Скарлет зовсім не була забобонною. Вона не вірила у злі духи, а якщо не віриш у щось, то як цього боятися? І все ж їй було моторошно. Зайти до квартири, де її тітку вбили у ліжку, Цього було достатньо, щоб налякати будь-кого. Питання про було складнішим. Так, у неї був запасний ключ, але квартира тепер належала Оллі. Принаймні, стане його. Щойно завершиться оформлення спадщини. І вона ж пообіцяла йому, що не робитиме цього. Вона зачинила за собою двері і почала повільно підніматися нагору. Це було божевіллям. Навіть думати про таке після всього, що сталося на вихідних – але вона знала, що не зможе спокійно працювати, поки не зробить цього. Якщо йти не поспішаючи, це буде гаразд. На вершині сходів вона зупинилася, чекаючи, поки серце трохи заспокоїться. Потім рішуче увійшла до вітальні тітки, відчуваючи на собі погляд зачинених дверей спальні на фасаді будинку. Спальні, з якою рано чи пізно доведеться зіткнутися, вона вирішила рухатися до неї поступово, кімната за кімнатою. Штори у вітальні були підхоплені латунними тримачами. Напевно, це поліція їх відкривала, бо Ребекка ніколи б так не дбала їх не зібрала. Скарлет поправила важку парчу, щоб вона краще висіла. Потім відвернулася від вікна і оглянула знайому кімнату. Сіре світло світанку робило її тьмяною і затіненою. А той затхлий запах, який вона помітила у власній квартирі, коли повернулася, тут був ще сильнішим і виразнішим. Скарлет хотіла б розчинити вікно й увімкнути лампи, але не хотіла привертати увагу до своєї присутності. Щось у цій таємності пошуків, у тому, що саме вона шукає, змушувало її нервувати ще більше. Вона почувалася тут чужою, і певною мірою так воно і було. Цю кімнату, як і всю квартиру, оформляла сама Ребека. Стіни, насиченого темно-синього кольору, підлога, відшліфована і морена. Вона не фарбувала як слід, як завжди зауважував Оллі. Якщо заглянути за радіатор, там досі видно старі шпалери, куди вона не дістала валиком. А в деяких місцях морилка з підлоги потрапила на колись білі, а тепер пожовклі плінтуси, і їх так і не відчистили, і не зафарбували. Але, як любила казати її тітка, якщо не вмієш жити з недосконалістю, то прирікаєш себе на вічне розчарування. Зі своїми старомодними, але якісними меблями, навантаженими книжковими полицями, запорошеною і захаращеною камінною полицею, столиками з лампами у стилі Тіфані та купами журналів і книжок, що здіймалися стовпами з-поміж перських килимів, вітальня виглядала так, ніби належала літньому вченому. Або письменниці, або вчительці середнього віку, яка, можливо, мала б бути кимось із них, а може й обома. Скарлет поглянула на горіхове бюро в кутку. Логічне місце для початку. Вона повернула латунний ключ, відкрила відкидну стільницю і зазирнула у всі маленькі відділення й шухлядки, щоб переконатися в тому, що й так знала листівки й папір для листів, скріпки, скоби, чорнильні ручки, кулькові ручки й олівці. Серце її на мить затріпотіло, коли вона знайшла кілька тонких щоденників, але вони були лише за останні три роки. Вона перевірила великі шухляди внизу бюро, і там усе було, як вона пам'ятала. Старі конверти і пухирчасті пакети. Нижня шухляда була повністю забита ялинковими прикрасами, як і завжди. Її тітка не була з тих, хто без потреби перекладає речі у шухлядах. Вона вважала сучасну одержимість розхламленням не лише марною тратою часу, а й особливо жорстоким і потенційно болісним заняттям. «А навіщо все це?» – казала вона. «Якщо потім викине щось, що ще може знадобитися». Саме це й давало Скарлетт надію, що десь у цих кімнатах, якщо добре пошукати, можна знайти старіші щоденники. Вона методично обійшла всю вітальню. Потім перейшла до кабінету і взялася за коробки з папками, складені на підлозі. Всі вони були підписані чорним фломастером, акуратним друкованим почерком «Тітки». Карлет перебрала кожну, але знайшла лише старі документи, що стосувалися будинку та різні навчальні матеріали. Вона повернулася у коридор. У кухні їх навряд чи могло бути, тож залишалася лише одна кімната для пошуків – спальня. Її нудило від самої думки зайти туди, побачити ліжко, де вбили Ребекку, але відступати вже було пізно. Вона не могла, вона б собі цього не пробачила, бути такою слабкою. Але стоячи перед зачиненими дверима, вона відчула справжній жах, відступила на крок. Вона думала, що знає про себе все, що вже нічим себе не здивує, але помилялася. У цій кімнаті було зло, вона відчувала це кістками. Вона випрямилася і зробила глибокий вдих, щоб заспокоїтися. Вона не була і ніколи не стане людиною, яка тікає від складного завдання і не дозволить собі піддатися власним первісним страхам, бо це лише страхи. Вирішивши обшукати спальню Ребеки, вона була налаштована довести справу до кінця. Її рука вже торкнулася ручки, коли раптом задзвонив телефон, і вона здригнулася від несподіванки. Вона полізла в задню кишеню джинсів, серце калатало, і витягла телефон. Це була Ді Босуел. Скарлет відійшла від дверей спальні. Рука тремтіла, коли вона відповідала на дзвінок. Голос Ді здавався неприродно гучним у тиші. «Привіт, Скарлет», – сказала вона. Сподіваюся, я не розбудила тебе. Скарлет глянула на годинник і здивувалася. Вже п'ять хвилин по дев'ятій. Вона була тут майже дві години. Зовсім ні, відповіла вона, все ще дивлячись на зачинені двері спальні Ребекки, повертаючись до вітальні. Чим можу допомогти? Я хотіла спитати дещо, про що мала б запитати раніше. Питайте, сказала вона, намагаючись звучати й упевнено, щоб розігнати страх. Хоча це й не допомагало. Вона сіла в одне з крісел із високою спинкою, відчуваючи, як усе тіло тремтить. «Ви хочете, щоб прах вашої тітки повернули вам?» Скарлетна на мить замовкла, не в змозі осмислити, що її тітка тепер – це купка попелу. «Ми ще не обговорювали це, але, так думаю, так хочемо. А що з ним буде, якщо ні? Тоді його розвіють у саду пам'яті на цвинтарі», – відповіла Ді. Настала коротка пауза. «Ми продаємо різні урни, можете подивитися на нашому сайті, але якщо хочете, можете принести власну посудину. Це може бути що завгодно, навіть пакет для заморозки, якщо не сентиментальні». Скарлет мало не засміялася. Вона відчула полегшення від цієї несподіваної розмови. «Я навіть я не настільки байдужа, щоб обрати пакет для заморозки». Вона облизала губи. «Я тут подумала про одне» сказала вона, не зовсім розуміючи, що саме хоче сказати, але сподіваючись, що думки самі складуться у потрібні слова. Вона хотіла дізнатися, чи знає Ді щось про те, чи Джіна підтримувала зв'язок із Ребекою, не питаючи про це прямо. «Що саме?» – спитала Ді. «Я подумала, може у вас залишилися якісь спогади про мою тітку, коли вона викладала у вашій школі?» Скарлет прикусила губу. Якось треба було підвести розмову до Джини Каплін, не виглядаючи надто допитливою. Я ж спілкуюся тільки з учнями і персоналом із Ріверхіла, розумієте? Скажіть ді, вам подобалися її уроки? Вам і вашим друзям щось пам'ятаєте про неї? Настала коротка пауза. Чесно кажучи, мало що пам'ятаю, відповіла Ді. Думаю, ми здавалися їй складними учнями. Це була велика школа в досить неблагополучному районі. Нас, мабуть, було важко навчати. Скарлет видихнула. «Ну, це просто думка. До речі, я хотіла вибачитися, що запитала про вашу подругу, коли ви вперше приходили. Мене це турбує. Я не хотіла бути надто настирливою. Сподіваюся, не образила вас». Вона помітила коротку паузу перед відповіддю «Ді». «Ні-ні, все гаразд, чесно. Не варто вибачатися. Зрештою, це я сама зачепила цю тему». Скарлетт вирішила йти далі. Вона вже зайшла так далеко, що варто було ризикнути. «Виходить, моя тітка теж знала її. Дивний світ, правда?» «Так-так, справді, зачекай», – сказала Ді і засміялася. Я згадала дещо. Вона наполягла, щоб прочитати всьому класу одне з коротких оповідань Джіни. Джіні було так соромно. Ми весь час її піддражнювали. Але вона й пишалася цим, я це пам'ятаю. Скарлет чекала, чи скаже Ді щось-щось. Здавалося, Ді гадки не мала, що Джина підтримувала зв'язок із Ребекою. Сказати їй про це? «Ваша тітка була хорошою людиною», – сказала Ді, – «і дуже гарною вчителькою». Скарлет хотіла щось сказати, але в неї пересохло в роті. Якби вона розповіла Ді про знайдену листівку, та могла б замислитися, чому Ребека ніколи не згадувала родині про знайомство з Джиною. її думки могли б піти тим самим шляхом, що й у Скарлет зараз. «Тож ви повідомите мені щодо урни?» «Так», – відповіла Скарлет. «Я дам знати. Дякую, Ді». Скарлет востаннє поглянула на зачинені двері спальні Ребекки і спустилася вниз. Якщо вона не візьметься до роботи, то крім усього іншого ще й матиме справу з невдоволеними клієнтами. Знову вигадуєш відмовки, пролунало знайомий голос. Скарлет здригнулася. Звучало так реально, ніби Ребекка стояла просто за спиною. Розділ 18. ді попрощалася зі Скарлет Квілтер, як Лінсі написала їй повідомлення знизу. «Ще один поганий відгук. Ще гірший, ніж попередній». Ді зайшла на їхню сторінку у Facebook. Цього разу відгук залишила якась Поллі Бірцлі. Ді стиснула кулаки, читаючи його. «Ця фірма – суцільний обман. Вони беруть ваші гроші, а потім кидають вас. У них зовсім немає моралі. Послухайте мене, незадоволений клієнт. Не користуйтеся їхніми послугами. Їх тут скоро і не буде, особливо, коли правда випливе назовні». Ді навіть не потрібно було перевіряти базу даних, але вона все ж це зробила Прокрутила список усіх їхніх колишніх клієнтів і все виявилося так, як вона й думала Жодних бірцлі полі, як і жодних ті Куперів Взагалі, жодних Куперів Вона підвелася, вийшла з офісу і спустилася до підготовчої кімнати Лінці сиділа на своєму високому лабораторному стільці, обгризаючи шкіру навколо нігтів. На її ноутбуці була відкрита сторінка Фейсбук. Ді ще раз прочитала відгук через плече Лінці. «Це вже серйозно», – сказала вона. «Може, варто взагалі прибрати розділи з відгуками?» Лінці насупилася. «Але ж це теж виглядатиме підозріло, хіба ні? Не дати людям, справжнім клієнтам, можливість залишити відгук. Не так підозріло, як якщо хтось зайде і прочитає це». Хтось явно цілеспрямовано нас підставляє. Потрібно поскаржитися, сказала Лінці. Вона натиснула на три горизонтальні крапки біля відгуку і задумливо подивилася на варіанти. Як думаєш? Це несправедлива рекомендація чи переслідування? Переслідування. Це ж воно, правда? Це навіть більше, ніж несправедливо, це неправда, це наклеп. Лінці обрала переслідування. Ти ж не нажила собі ворогів останнім часом? Ні, звісно. А ти? «Мені про таке невідомо. Давай на той інший відгук теж поскаржимося». Лінці повторила процедуру скарги для Ті, Джей, Купера. Потім Ді продиктувала відповідь на відгук Полі Бірцлі, а Лінці набирала її двома пальцями. «Насправді мені б хотілося написати Відчепися, жалюгідний троль». «Ти навіть не справжня людина!» Лінці засміялася. «Обожнюю, коли ти лаєшся. Тобі варто робити це частіше». Вона розвернулася на стільці до Ді. «Може нам поговорити з тим місцевим журналістом, який писав про захід Джіни? Можливо, він напише щось про те, як нас несправедливо цькують, і про наше обурення? Знаєш, як кажуть, навіть погана реклама може бути на користь, якщо правильно її подати». Хм, сказала Ді. «Я не впевнена. Це може привернути до цього ще більше уваги. Хоча інакше люди могли би і не помітити. І я не хочу, щоб Капліни чи наші нинішні клієнти щось дізналися». Ні, краще зберігати гідне мовчання. Принаймні, поки що. Решта дня минула спокійно. Але як би вона не намагалася, Ді не могла перестати думати про ці жахливі відгуки. Дратувало, що якась підла людина, яку вони навіть не знають, може зіпсувати їхню чесно зароблену репутацію просто так, за власною примхою. Вона вийшла до рецепції і подивилася крізь скляні двері на вулицю. Може, це конкурент намагається зруйнувати їхній бізнес? Навряд чи це хтось із великих, фонд «Фервелс» не становила загрози для таких, як «Кооп» чи «Дігніті». Можливо, якийсь інший невеликий незалежний. Це можливо, але малоімовірно. Перед тим, як заснувати фонд «Фервелс», «Ді» працювала майже у всіх таких фірмах, як незалежна ведуча похоронних церемоній. Жодна з тих компаній, з якими вона мала справу, не опустилася б до такого. Але й зовсім випадкова людина це бути не могла, правда? Ті фрази, які вони використовували, були дуже емоційними, злісними. Це хтось, у кого є особиста образа. Вона повернулася в офіс і знову відкрила базу клієнтів. Вона і так знала, що імен Купер чи Бірцлі там немає, але, можливо, якщо повільно переглянути список, щось згадається. Чи були у них похорони, де в родині виникали суперечки щодо формату церемонії? Ді пригадала кілька гарячих дискусій про місце проведення чи релігійний зміст, різні думки про те, чого б хотів чи не хотів покійний. Але вона добре вміла вести такі зустрічі. Іноді їй здавалося, що вона більше медіатор, ніж організатор похоронів. І якщо хтось і був незадоволений, що його думку не врахували, то, напевно, він би висловив це тому члену родини, який займався організацією, а не самій фірмі. Коли Лінці з'явилася під час обіду, Ді розповіла їй, чим займалася. Лінці подивилася на неї з сумнівом. «І що буде, якщо ти таки згадаєш щось?» – сказала вона. «Ти подзвониш тому, хто організовував похорон, і спитаєш, чи не пише хтось із їхньої родини про нас погані відгуки». Ді відкрила рота, щоб відповісти, але потім замовкла. Лінці мала рацію. Навіть якщо вона знайде можливого винуватця, нічого зробити не зможе». Звісно, ні, сказала вона, але хоча б знали б, хто це, мали б пояснення, це так. Вона намагалася підібрати слово так несправедливо. Лінці зайшла до офісу. О, Люба, є стільки речей, яких ми ніколи не дізнаємося, іноді треба просто прийняти, що життя несправедливе. Ді вийшла з бази даних і підвелася. Знаю, знаю, я й так уже витратила на цю марну справу за багато часу. Не знаю, що на мене найшло. Вона одягла пальто. «Ходімо, вийдемо на свіже повітря». Вони зайшли до парку і рушили звичним маршрутом. «То коли ми забираємо Ребекку Квілтер?» – спитала Лінці. «Поки що не знаю. Чекаємо, поки коронер затвердить дозвіл на кремацію». «Я так розумію, родина не захоче прощання з тілом». «Так, вони хочуть пам'ятати її такою, якою вона була». «Мудре рішення. Я боялася, що доведеться її бальзамувати». «Вірю», – сказала Ді. Бальзамування вони робили нечасто, лише якщо родина наполягала. Бальзамувальна рідина – це суміш шкідливих хімікатів, потенційних канцерогенів. Коли Ді пояснювала новим клієнтам, тим, хто про це питав, наскільки це інвазивна процедура і як ці хімікати потрапляють у повітря, ґрунт і ґрунтові води більшість відмовлялася. Хоча клієнти фонд «Фарвелс» і так зазвичай надавали перевагу більш екологічним похоронам. А що до реконструкції обличчя, сказала Лінці, Її травми, мабуть, були жахливими. Я добре роблю свою справу, але таке – справжній виклик». Ді намагалася не уявляти, як зараз виглядає обличчя Ребеки Квілтер. «О, я ж хотіла сказати», – мовила вона. Племінниця питала, чи ми щось пам'ятаємо про Ребеку, коли вона нас навчала. «Сподіваюся, ти не сказала, що ми довели бідолашну жінку до сліз? Ні, цю ганьбу я залишила при собі, але сказала, що вона читала клас у одне з коротких оповідань Джіни». Точно було таке. Я вже й забула. Може, не дивно, що Джина написала роман. До речі, ти вже його читала? Так, закінчила на вихідних. Ну і як? Як і описувалась Ю, романтична проза про співачку, яка закохується в одруженого чоловіка, чителя гри на фортепіано. Два питання, сказала Лінсі. Чи треба багато редагувати і чи є там секс? Так і так, хоча сцени сексу трохи діскривилася? Що? Ну, таке від чого ніякого Її соски ковзнули по його лопатках Якісь екстатичні тремтіння, Щось у цьому дусі Лінці захихотіла Ді подумала, що не дивно, що Джина обрала саме романтику Коли вони втрьох їздили у відпустку І засмагали біля басейну У Джини завжди була з собою така книжка Як і в самої Ді певний час Але відколи Джіна зникла Ді зовсім втратила інтерес До легких, веселих романів Деякий час вона читала детективи але ті лише наповнювали її голову жахами, які могли статися з її подругою і які ще можуть трапитися з іншими близькими їй людьми і з нею самою. Тож вона шукала розраду у фентезі, поринала у світовідьом і чарівників, а ще вампірів і перевертнів. Усе, що відбувалося в іншому світі чи вимірі. З фентезі ти завжди знаєш, де ти, або радше, де тебе немає. «Скажімо так», – сказала Ді. «Ми б її підражнювали через це, якби вона досі була…» Вона потерла перенісся і зітхнула. «Якби вона була поруч», – нарешті сказала вона. «Слухай, я не проти підправити граматику і пунктуацію, якщо ти візьмешся за те, як завантажити це на Kindle. «Без проблем», – сказала Лінсі. «Може, створимо сторінку у Фейсбук для просування. Люди охочіше куплять, якщо знатимуть історію і що гроші підуть на благодійність». Вони кілька хвилин йшли мовчки, кожна занурена у свої думки. Ді зітхнула. "Якщо чесно, я трохи розчарувалася. Через Роман? Ні, не зовсім. Він хороший, навіть милий. Просто я сподівалася дізнатися про неї щось нове, зрозуміти, що її турбувало. Хоча ми навіть не знаємо, коли вона його написала. Я весь час сподівалася знайти щось, що Сью Алан чи поліція могли пропустити, якийсь маленький слід". Лінці відстала і подивилася в небо. Може, треба просто прийняти, що у випадку з джиною жодних слідів немає, більше немає. Розділ 19. Скарлет постукувала пальцями по столу і вдивлялася у квартальний звіт з ПДВ на екрані, а ранковий візит до квартири Ребеки все ще тяжів у неї на душі. Вона й так же відставала з роботою. Її клієнти ставилися з розумінням, але податкова буде менш поблажливою. Цифри почали зливатися перед очима. Не допомагало й те, що майже вся її робота тепер була за комп'ютером, а все необхідне від клієнтів надходило в електронному вигляді. Коли вона була у формі, це працювало чудово і було значно простіше, ніж раніше, коли доводилося розгрібати гори паперових чеків і банківських виписок. Але зараз, коли думки були десь далеко, а ще треба було перемикатися між двома екранами і купою відкритих сторінок на кожному, їй раптом закортіло повернутися до старих аналогових часів. Тоді в неї були й колеги, з якими можна було поспілкуватися, і зустрічі, які відволікали від власних тривог. Іноді їй справді бракувало тієї офісної атмосфери. Коли задзвонив домофон, вона подумала проігнорувати його, але згадала, що кілька днів тому замовляла одяг онлайн. Та на порозі її чекав не пакунок із речами, а Оллі з коробкою цукерок у руках. «Привіт, Скар! Думав, занесу тобі це. Від час з офісу. Для тебе!» Там ще листівка зі співчуттями. Вона вагалася щодо цукерок, думала, може це буде недоречно. Він простягнув коробку, і Скарлет взяла її. До неї була приклеєна листівка. Я сказав їй, що цукерки ніколи не бувають недоречними, особливо, коли йдеться про мою сестру. Скарлет усміхнулася. «Я не заважаю тобі», – запитав він. «Та ні», – відповіла вона, – «сьогодні якось нічого не вдається зробити». «Вітаю у клубі», – сказав він. Він пішов за нею в дім і кивнув у бік кавомашини. «Не заперечуєш, якщо я…» «Пригощайся», – сказала вона, відкриваючи коробку цукерок і ставлячи її на стіл. «Можеш з'їсти кілька, поки тут, інакше я сама все з'їм». Оллі зробив собі подвійне еспресо і вивчав картку з асортиментом цукерок так, ніби готувався до іспиту. Скарлет спостерігала за ним. Він виглядав втомленим і виснаженим. Вона вже не вперше думала, що керування власним бізнесом – це не зовсім його стихія. Постійний стрес, відповідальність за людей, яких він найняв. Це батько наполіг, щоб Оллі пішов цим шляхом. Можливо, він був би щасливішим, працюючи звичайним будівельником і сантехніком, як Міккі але для їхнього батька цього було б замало. «Ти нормально спиш?» – запитала вона. «Я?» «Та так, усе гаразд. Я, власне, за тебе хвилююся. Всі ці клопоти з похороном. Я можу зробити кілька дзвінків, якщо треба. Написати пару листів. Не розумію, чому ти маєш усе тягнути на собі. Вона ж і моя тітка була, знаєш». Його обличчя стало жорстким. Голос – різким. Але Скарлет знала брата надто добре. Відтоді, як померла їхня мати, він усе тримав у собі, замкнув усе всередині. Вона обійняла його за плечі. Ребека була єдиною стабільністю у їхньому житті. Вона була їм більше, ніж батько. Але якщо для Скарлет стосунки з Ребекою з часом переросли з тітки племінниці у справжню дружбу, то для Олі втрата Ребеки була ніби вдруге втратити маму. Хоч він і власник успішної будівельної фірми, у душі він усе ще той самий хлопчик, який уночі прокрадався до неї в ліжко. Коли не міг заснути. Вона подивилася на його сумне обличчя. Здавалося, він ніби блукав у вісні всі ці шість тижнів і тільки зараз прокинувся. І зрозумів, що це не був кошмар. Це сталося насправді. Мені не важко, сказала вона. Та й зрештою вже майже все зроблено. Оллі потер скроні великим і середнім пальцем. «У тебе не знайдеться чогось від голови?» Вона відкрила шухляду з ліками. «Обирай, що хочеш!» «Оце так, Скар!» «Ти могла б відкрити власну аптеку з цим запасом». Вона подивилася, як він запиває кілька ібупрофенів водою. «Слухай, мені треба повернутися до роботи. Ляж трохи на диван. Відпочинь. Тобі це не завадить. Час трохи потримає все під контролем, правда ж?» Він потер обличчя обома руками і важко зітхнув. Можливо, зараз вона й розповість йому про зв'язок, який знайшла між Ребекою та Джиною Каплін. І подивиться, що він скаже. «Але Оллі вже вмостився на її дивані». Знаючи брата, вона здогадувалася, що він вчора трохи перебрав з алкоголем. Вона закінчить із листами, а потім приготує обому обід. Поговорять про це пізніше. Та коли Скарлет за якийсь час повернулася на кухню, Оллі вже пішов. Вона поклала блістер з таблетками, які він залишив на столі, назад у шухляду. Можливо, йому просто був потрібен цей обійм. Ось у чому річ з Оллі. Стільки дівчат, а звернутися по підтримку нема до кого. Трохи безумовної любові. Це йому давала Ребека. Вона підняла місцеву газету, яка вже два тижні лежала біля кавомашини. Вона була розгорнута на сторінці про захід до десятиріччя Джини Каплін. Скарлет подивилася на знайоме фото, гарне усміхнене обличчя, засмаглий, без макіяжу, хвилясте світле волосся до плечей. Вона когось їй нагадувала, але Скарлет ніяк не могла згадати кого. А може це просто тому, що вона бачила це фото вже безліч разів. Так, мабуть тому. Це те саме фото, яке завжди з'являлося у газетах і на телебаченні. Скарлет було моторошно думати, що Джина Каплін могла бувати в цьому домі, можливо й не раз, вона підвела очі до стелі. Чому ти не поговорила зі мною Ребекко? сказала вона вголос. Чому ти нічого мені про неї не розповіла? Вона кілька секунд чекала, напівочікуючи, на відповідь, але якщо тітка не розповіла їй про це за життя? то навряд чи скаже щось тепер, коли її вже немає. Скарлет відкрила шухляду, де стояли контейнери для сортування сміття, і викинула газету у відповідний відсік. Останнім часом Ребекку щось явно турбувало. Це відчували і Скарлет, і Клайв, і вся родина, списуючи все на погіршення її психічного стану. Можливо, це якось було пов'язано з Джіною. Не так давно у школі, де вона працювала, стався якийсь інцидент. Ребека так і не розповіла Скарлет, що саме трапилося. Лише сказала, що одного дня дуже розгубилася, сплутала одну з учениць з кимось іншим. Щоб вона тоді не сказала чи зробила, це налякало ту дівчину. І директор наполіг, щоб Ребека взяла лікарняний. Скарлет підозрювала, що школа тільки й чекала такої нагоди. Ребека вже давно була не схожа на себе. Щоразу, коли Скарлет намагалася дізнатися, що ж насправді сталося, Ребека починала нервувати і доводилося відступати. «Я не знаю», – казала тітка. Та дівчина. Інша дівчина. Завжди якась дівчина. Не став мені цих питань, Скарлет. Скарлет подивилася у вікно задніх дверей. Щось було не так. Може, відповідь криється у прозі Ребекки. Хіба не так роблять письменники? Витягують уривки зі свого життя і ховають їх у своїх історіях. А навіть якщо не знайде відповіді, буде приємно знову почути голос тітки на сторінках її твору. Але дощ і далі лив надто сильно, щоб бити по рукопис. Доведеться почекати. До завтра. Розділ 20. Минув тиждень після її зустрічі з родиною Квілтерів, але Ді не здивувалася, що Скарлет досі не зв'язалася з нею, щоб підтвердити дати. Бюрократія, пов'язана зі смертю, може бути справжнім жахом навіть у найкращі часи, а коли йдеться про вбивство, Ді занотувала собі зателефонувати їй пізніше цього дня. Потім вона з головою поринула в адміністративні справи. Коли пролунав дзвінок у двері, вона здригнулася. Вона пройшла до приймальної, і там за дверима стояв молодий чоловік із мотоциклетним шоломом під рукою. Вона вагалася перш ніж відчинити. Зазвичай до цієї двері без попереднього запису приходили лише два типи відвідувачів. Люди, які приносили посилки, що не проходили у поштову скриньку або вимагали підпису, або зрідка нещодавно осиротілі, які не подумали зателефонувати заздалегідь. Іноді ще зверталися з питаннями про самостійне організування похорону. Але зазвичай люди телефонували або писали через форму на сайті. У цього чоловіка в руках не було ані листа, ані пакунка, тож Ді припустила, що це, мабуть, питання. Вона відімкнула двері, сподіваючись, що її обличчя, співчутливе, зацікавлене, не видає тієї легкої тривоги, яку вона відчувала всередині. Тієї самої тривоги, яка завжди з'являлася, коли доводилося відчиняти двері самотньому чоловікові, перебуваючи наодинці. Коча насправді вона не була сама. Лінсі була внизу, у підготовчій кімнаті, проводила інвентаризацію, але, знаючи її, музика там грала на повну гучність. "Доброго ранку", сказала вона. "Чим можу допомогти?" Чоловік прокашлявся. "Сподіваюся, що так. Я хотів поговорити з вами про похорон". Ді відчула, як напруга спала. "Звісно. Ну й дурепа ж ти, Ді", подумала вона. "А навіщо ж іще він тут?" Вона відступила вбік і запросила його зайти та сісти. «Я можу записати деякі попередні дані зараз. Якщо бажаєте, а якщо вирішите співпрацювати з нами, домовимось про зустріч». Він сів на край дивана і поставив поруч шолом. Приймальня була облаштована як вітальня, диван і два м'яких крісла, а посередині – журнальний столик. Ді сіла в одне з крісел і подарувала йому легку підбадьорливу усмішку. Він дивився на свої коліна. «Я навіть не знаю, з чого почати», – сказав він. І в голосі його чувалося хвилювання. Ді зволожила губи. «Не поспішайте, будь ласка». Він кивнув, усе ще не зустрічаючись із нею поглядом. «Це стосується мого друга», – сказав він. «Він загинув у дорожній аварії. Мені дуже шкода це чути», – сказала Ді. «Щиро співчуваю». Тепер він підвів очі і зустрівся з нею поглядом. «Ми виросли разом», – сказав він. «Друзі ще з дитсадка». Ді трохи нахилила голову, показуючи, що слухає. У цій роботі це було схоже на роль психолога. Дати людині простір і час, не квапити за питаннями, дозволити деталям випливати поступово. Тривога, яку вона відчувала раніше, зникла. Перед нею сидів чоловік, сповнений горя за другом. Людина, яка, очевидно, не звикла відкривати свої почуття. Вона терпляче чекала, поки він продовжить. «Я досі не можу повірити, що його більше нема». Ді трохи нахилилася вперед, руки сплела на колінах. «Особливо важко, коли йдуть молоді», – сказала вона. Він знову дивився на свої коліна. Ді спостерігала, як його плечі піднімалися і опускалися з кожного подиху. «Чи просила вас родина допомогти з організацією похорону?» – поцікавилася вона. Він похитав головою. «Його вже поховали?» Ді заправила пасмо волосся за вухо, чого завгодно очікувала від нього почути, але тільки не цього. «Розумію», – сказала вона, і тривога знову повернулася. «Тоді як саме? Останнє прощання може вам допомогти сьогодні?» Він поліз у кишеню куртки і дістав фотографію. Темношкірий чоловік років 20 з чимось обіймав за плечі білого хлопця приблизно того ж віку. Обидва широко усміхалися. На них були однакові червоні футболки з якимось логотипом спереду. Ді швидко зрозуміла, що білий чоловік на фото – це молодший варіант того, хто зараз сидів перед нею Футболка здалася знайомою, як і його друг І тут вона згадала – це була одна з перших справ, яку вони з лінці взялися робити, коли тільки відкрили компанію Всього за кілька тижнів після зникнення Джини. Вона нещодавно згадувала про це Той молодий чоловік, чий похорон відбувся у боулінгу Але відтоді минуло майже 10 років Дід, зручніше вмостилася на стільці. «Бажаєте, я дам вам контакти психолога, який працює з втратою? Ніколи не пізно почати проживати своє горе!» Він похитав головою. «Ми підтримували одне одного, я та інші хлопці з команди. Ми досі згадуємо його, випиваємо на день народження. Навіть назву команди змінили на його честь. Тепер ми – банда Гейба. І так буде завжди. Гейб. Точно. Його звали Габріела Біодун. Його збив фургон на Елтам Хай-стріт, коли він їхав на мотоциклі. Ді пригадала, як його мати та дівчина сиділи саме на цьому дивані. Тепер його друг дивився їй прямо у вічі, не відводячи погляду. Його обличчя потемніло. Що тут відбувається? Чого він хоче після стількох років? «Я залишився незадоволений тим, як усе відбулося», – сказав він. У Ді спітніли долоні. «Про що він говорить?» Так, це була незвична церемонія. Власне, це навіть не був похорон у класичному розумінні. Хлопці з його команди грали у боулінг у місцевому клубі, а родина і друзі підтримували їх. Можливо, саме тому це так запам'яталося. Але все відбулося саме так, як хотіла родина. Діма, будь і досі, має листівку з подякою від матері, прикріплену на величезній дошці в офісі. Вона ніколи не викидала подячних листівок. «Можна дізнатися, як вас звати?» – запитала вона. «Тревор! Тревор Джеймс Купер! Серце Ді завмерло! Незграбність, яка була раніше, змінилася на виклик у погляді. Навіть голос став твердішим. Ви самі просили мене звернутися до вас напряму!» Розділ 21. Ді випрямила спину і глибоко вдихнула. Їй потрібно було якнайшвидше покликати Лінці нагору. Вона не хотіла розбиратися з цим самотужки. Щоб це не було. «Не могли б ви зачекати тут хвилинку, містере Купер?» – сказала вона. «Мені потрібно знайти відповідну справу в офісі». Вона ще не встигла підвестися, як він знову заговорив. Цього разу його слова виривалися з нього обуреним потоком. Мати і дівчина Гейба хотіли, щоб його поховали з його шоломом і шкіряною курткою. Вони купили ту величезну американську труну, пам'ятаєте? Вона коштувала ціле багатство, але це було їхнє бажання. Ді це пам'ятала. Їм довелося замовити її у постачальника, з яким вони не планували працювати. Їй, як і більшості клієнтів, більше до душі були прості домовини з дерева чи з екологічних матеріалів – верби, вовни чи картону. Але Габріеля Біодун був дуже кремезним юнаком. І ще з усім екіпіруванням, шоломом, масивною шкіряною курткою і черевиками, які родина наполягала покласти до труни, не кажучи вже про трофеї з боулінгу, які його дівчина теж принесла, їм потрібна була більша труна. Ми всі скинулися, щоб допомогти їм оплатити це, інакше вони б не змогли собі цього дозволити. Містере Купер, дозвольте мені хвилинку. Бажайте кави чи чогось іншого? Я прийшов не для того, щоб сидіти тут і пити каву, відрізав він. «Я хочу дізнатися, чому ви не виконали їхню волю, чому ви вкрали шолом Гейба, а може й куртку також?» Ді з недовірою, з жахом подивилася на нього. Він скривився у зневажливій усмішці. «Хоча я вже знаю відповідь. Ви оцінили його вартість. Це був шолом найвищого класу. Композитна карбонова оболонка. Десь 700 фунтів коштує. Про що ви говорите? Ми б ніколи ні за що...» «Що сталося після того, як родина прийшла попрощатися з тілом? Ви вирішили скористатися нагодою?» «Запевняю вас, містер Купер, ми виконали волю родини Габріеля до найменших деталей. Чому ви думаєте, що це не так? Бо я знайшов цей шолом на Ебей кілька тижнів тому, той самий. Ді сердито подивилася на нього. «Це якийсь складний розіграш інакше бути не може. Звідки ви знаєте, що це саме той шолом?» Тревор Купер дістав телефон із задньої кишені і трохи пошукавши простягнув їй. Гейб замовив персоналізацію, його ініціали вигравіровані на шоломі, і малюнок крил Ангела такий самий, як татуювання на його руці. Ді подивилася на ініціали Г, А і Білі крила поряд із ними. Вона пам'ятала те татуювання, пам'ятала, як бачила його у підготовчій кімнаті. Я подумав, що бачу це на фото, коли вперше його роздивився, але не був упевнений, тому попросив продавця наблизити і зробити ще один знімок. Це Шолом Гейба. Тут немає сумнівів. Я зняв частину своїх заощаджень і купив його сам. Він у мене в коридорі вдома. Можете зайти і переконатися, якщо хочете. Ді знову сіла, все ще тримаючи телефон Тревора Купера і дивлячись на фото. Це неможливо. Мусить бути якась помилка». Вона мала б негайно піти до лінці і поговорити з нею. Але якщо шолом на цьому фото дійсно належав Габріелю Абіодуну, той самий, що його дівчина принесла на ресепшн, тоді Тревор Купер має рацію. Як інакше пояснити появу ініціалів Габріеля і малюнка крил на мотоциклетному шоломі на Ебей майже через 10 років? Вона підняла погляд і побачила, як він уважно дивиться на неї здивана. «Вам щось говорить ім'я Поллі Бірцлі?» – запитала вона. Він відвів очі. «Це фейковий аккаунт. Мені не дали залишити другий відгук». Ді прикусила внутрішню сторону губи, розмірковуючи, що робити далі. «Можна ваші контакти? Мені треба поговорити з партнеркою по бізнесу і спробувати розібратися в цій ситуації. Повірте, містере Купер, якщо виявиться, що шолом у вас дійсно той, з яким ваш друг мав бути похований, це матиме наслідки. Не лише для нас як компанії, а й для родини Габріеля». Тревор Купер повернувся до неї. «Повірте», – сказав він, – «останнє, чого я хочу, це завдати ще більше болю родині Гейба, особливо його матері». Дінамить зустрілася з ним поглядом. «Я рада це чути. Для неї це було б страшним ударом. Для всіх них». «Мені теж дуже боляче», – сказав він. Ді кивнула. «Так, так, я розумію. Він потягнувся до планшета й аркуша на столі, того самого, який дібрала, щоб робити нотатки, і записав свої контакти. Потім підвівся і передав їй». «Чекатиму на ваш дзвінок», – сказав він. Він узяв свій мотоциклетний шолом і попрямував до дверей. «Що ви хочете, щоб я зробила, якщо ваше звинувачення підтвердиться?» – запитала Ді. Він уже майже вийшов, але розвернувся і подивився їй прямо в очі. Ді не сподобався цей погляд. «Це не звинувачення. Це шолом Гейба. Я готовий покластися на це життям. Я не знаю, чого хочу від вас. Але, можливо, вам варто добре подумати про ті наслідки, про які ви згадували», і про те, що ви можете зробити, щоб усе не зайшло ще далі». І з цими словами він пішов, залишивши дій, стояти на ресепшені з планшетом у руках, проводжаючи його поглядом. Розділ 22. Дощ нарешті припинився. Скарлет натягла свої гумові чоботи, але, випрямившись і потягнувшись за ключем від літнього будиночка, побачила, що його немає на гачку. Це було дивно, хоча, якщо подумати, вона й не могла згадати, чи замикала двері в останнє, коли була там? Вона так втомилася після того, як розвісила білизну і повиривала всі ті буряки, що хотіла якнайшвидше повернутися до хати. Вона неквапливо рушила садом. Там нічого цінного не було, тож це не мало великого значення. Але, підходячи ближче, вона побачила, що ключа немає і у замку. Вона спробувала повернути ручку, думаючи, що, можливо, залишила ключ у середині, але двері були зачинені. Чорт! Значить, вона десь упустила ключ на траві. Вона пройшлася звичним маршрутом назад до будинку, уважно оглядаючи траву по обидва боки, але нічого блискучого на вологій траві не побачила. Повернувшись на кухню, вона з роздратуванням подивилася на порожній гачок і зітхнула. Зазвичай вона не була такою неуважною з ключами, а ще більше дратувала те, що запасного не було. Ребека свою загубила вже давно. Ключ Скарлет був запасним. «Єдиний і неповторний», як казала Ребека. Вона стояла на кухні, не знаючи, що робити далі. Звісно, можна було б замінити замок, але це зайняло б час. Або зателефонувати Оллі, він би все владнав. Але їй не хотілося турбувати його, коли він так зайнятий. І вона не хотіла бути тією жінкою, яка завжди кличе чоловіка на допомогу, навіть якщо це її брат. Вона згадала про тріщину на вікні. Ймовірно, скло можна було б легко вибити», а якщо стати на стілець, то й залізти всередину не складе труднощів. Це трохи ризиковано, але якщо одразу після цього піти відпочити, все буде гаразд. Не зробиш. Ти ж знаєш, що не зробиш. Це для тебе занадто. Розсудлива частина її самої марно намагалася відмовити її, але, як завжди, вона її проігнорувала. Вона справді дуже хотіла прочитати роман Ребекки. Через 15 хвилин, переглянувши відео на Ютубі про те, як безпечно вибити вікно, вона дістала з підмийки рулон чорних сміттєвих пакетів, дві пари гумових рукавичок, совок і щітку, рулон ізоленти та кухонні ножиці. Все це вона склала в пакет і взяла свою тростину з тримача біля дверей. Ноги сьогодні були сильні, але тростина от-от знадобиться. Знову опинившись біля літнього будиночка, вона озирнулася на вікна сусідських квартир на горі. З обох боків вид закривали дерева, тож вона вирішила. Якщо вона їх не бачить, то й вони її, мабуть, теж. А навіть якщо й бачить, то що? Це її власність. Якщо вона захоче розбити вікно, то так і зробить. Скло все одно треба було зняти, інакше рано чи пізно воно б розбилося і могло б її поранити. Вона розстелила сміттєві пакети на дерев'яній терасі перед подвійними дверима і пішла по цеглину за підняті грядки. Потім натягла обидві пари рукавичок, нарізала смужки ізоленти і наклеїла їх хрест, навхрест по всьому склу. Вікно було значно більше, ніж у відео на ютубі, але якщо це допоможе втримати скло від розльоту, то нехай так і буде. Вона відійшла на крок і втиснула цеглину в скло, поки те не провалилося. Потім підняла тростину і кілька разів сильно вдарила по уламках, поки всі вони не відпали і не впали всередину. Вона провела тростиною вздовж усіх чотирьох країв рами, змітаючи останні гострі шматки. Тепер настала найскладніша частина. Вона підтягла старий чавунний стілець під вікно. Все могло піти двома шляхами. Або вона пролізе всередину і не пораниться, або впаде на уламки скла, сильно поріжеться і зламає ногу. Тоді вона залишиться замкненою в літньому будиночку. Вона намацала в задній кишені телефон, щоб переконатися, що він при ній. «Навіщо вона взагалі це робить? Це ж божевілля!» У голові пролунав знайомий голос. «Вже почала, то досить панікувати, і роби далі!» Тільки цього разу скарлет не була певна, чи це голос Ребекки, чи її власний. Вона зазирнула у відкритий отвір, де було скло, і оцінила відстань від низу рами до підлоги літнього будиночка. Мабуть, трохи менше двох футів висота пральної машини. «Вона зможе! Вона знала, що зможе!» До того ж, було б нерозумно здатися після всіх зусиль, витрачених на те, щоб розбити вікно. Вона зачепила тростину за край рами, стала на стілець і, вхопившись у рукавичках за краї, спочатку поставила одну ногу, потім іншу на нижню частину рами, поки не опинилася в хиткій позі навпочіпки. На мить їй здалося, що вона впаде назад на стілець і терасу й зламає собі шию. Але, трохи заспокоївшись, вона намацала тростину – Витягнула її вперед, розігнула праву ногу і обережно опустили її на килим із уламків скла та ізоленти. Це, мабуть, була найдурніша річ, яку вона коли-небудь робила, і за це їй точно доведеться поплатитися пізніше. Так завжди й було, але тепер вона це зробила. Вона проникла в літній будиночок сама. Жінка з еме і тростиною. Розділ 23. Ді дивилася вслід фігурі. Що віддалялася Тревору Куперу. Кілька секунд вона ніби застигла в часі, майже так, ніби він наклав на неї якесь закляття. Це не могло бути правдою. Невже Лінці могла таке зробити? Але як інакше пояснити, що дорогий індивідуальний шолом Габріеля Абіодуна раптом з'явився на Ебей після стількох років? А якщо шолом справді вкрали, то може і його шкіряну куртку теж? Вона повернулася до свого кабінету і зачинила двері. Це мав бути хтось інший. Хтось, хто мав доступ до тіла, можливо, один із працівників на півставки. Але ж усіх перевіряли дуже ретельно, та й працювали вони лише під наглядом. Думки мимоволі повернулися до Джейка, але ні, це було майже так само неможливо, як і щодо Лінсі. Джейк був чесний, як ніхто. дісперлася ліктями об стіл і схилила голову на долоні. Якби їй зранку сказали, що таке станеться, вона б відповіла. Єдиний вихід – негайно спуститися вниз, і поговорити з Лінці, розповісти їй, що сталося. Адже на кону була репутація прощальних обіймів. Хто знає, що ще може вигадати Тревор Купер. Але якщо вона так зробить, Ді одразу дізнається, чи ця безглузда підозра правдива. Вона побачиться на обличчі Лінці, вона була в цьому впевнена. Лінці не вміла приховувати емоції. Ді не була певна, що витримає, якщо це виявиться правдою. Красти, це вже погано. А красти у померлих? «Іти проти волі родини? Піддавати ризику бізнес?» У цей момент вона почула, як відчинилися двері до підвалу, і хтось побіг сходами нагору. Ді підвелася і одягла пальто. Поки що вона вирішила залишити це при собі. Лінці зазирнула у двері. «Готова до прогулянки?» – запитала вона. «Я точно». «Вибач, у мене запис до стоматолога. Забула тобі сказати». Лінці скривилася. «Нічого страшного, сподіваюся. Ді не змогла глянути їй у вічі. Просто пломба. Ох, бідолашна ти моя!» Ді повісила сумку на плече, взяла ключі від машини з маленької тарілочки на столі і попрямувала до дверей. «Не знаю, скільки це займе», – сказала вона. «Я тобі напишу». На вулиці вона майже бігла до провулку, де залишила машину. Було не по собі брехати Лінці, але якщо Тревор Купер мав рацію, то Лінці збрехала їй і родині Габріеля Абіодуна. І збрехала про щось набагато серйозніше, ніж похід до стоматолога. Ймовірно, було неминуче, що вона опиниться дорогою додому. Їй потрібно було з кимось поговорити, а якщо не з лінці, то найкраще – з батьком. Мама або надто бурхливо відреагує, або почне роздавати поради. Вона ніколи не слухала по-справжньому. Та й зараз мама була на роботі, займалася своїми справами у відділі планування і будівництва Ради партії Кінрос. Вона вже піднімалася на третій проліт сходів до квартири, коли згадала про те між її татом і пані Ковальською. Вона зупинилася перед останнім прольотом і витягла телефон із сумки. Останнє, чого їй хотілося – застати їх на гарячому. Від самої думки її пересмикнуло. Батько відповів після кількох гудків. «Ді? Все гаразд?» «Не зовсім», – відповіла вона. «Ти вільний на обід?» «Звісно. Хочеш, щоб я тебе десь зустрів? Я вже тут, на сходах». «А, добре, зараз чайник поставлю». Вони сиділи за кухонним столом. У кожного – тарілка з бутербродами з сиром і помідорами та кухоль – чаю. Батько не сказав ні слова, поки вона розповідала. Тепер він нахилився вперед і схрестив руки на столі. «Це серйозне звинувачення», – сказав він. «Що мені робити, тату? Я не можу просто це ігнорувати». «Ні, доню, не можеш». Він відпив чаю і насупився. А може бути таке, що цей Тревор Купер просто блефує, ді похитала головою. «Не думаю. Я бачила фото. Там чітко видно ініціали Габріеля і малюнок із крилами Янгола. Точно такий, як у нього був татуювання. Я бачила багато тіл з татуюваннями, але зазвичай не запам'ятовую малюнки. А татуювання Габріеля запам'яталося, бо воно було білим. Я ніколи не бачила білих татуювань, а Габріель був темношкірий, тож воно дуже вирізнялося. І цей Тревор каже, що купив шолом і тримає його вдома, так? «Так». Сказав, що я можу сама прийти і подивитися, якщо не вірю. Батько насупився. Я б на твоєму місці цього не робив, Доню. Не хвилюйся, я й не збираюся. Але поговорити з ним ще раз доведеться. Вона підвелася, щоб викинути залишки бутерброда. Після того, як поговорю з Лінці. Розділ 24. Скарлет прокинулася о 4.23 ранку. Впевнена, що почула щось у задньому саду, просто під своїм вікном. Вона сіла в ліжку. Це було схоже на скригіт по плитах тераси, майже якби хтось зачепив камінь під Можливо, їй це просто наснилося. Якось давно їй здалося, що о 6 ранку хтось подзвонив у двері. Але коли вона підвелася, нікого не було і жодних слідів на вулиці. Вона розповіла про це ребецці того ж дня. Вони часто обговорювали свої сни. «Думаю, це означає, що якась можливість кличе тебе, але ти не впевнена, чи варто її приймати». Сказала її тітка, і тоді це пояснення здалося їй логічним. Скарлет замислилася, щоб Бребека сказала про її сон про літній будиночок. Вона напружила слух. Ось знову. Тепер тихіше, але тривожно схоже на крок. Вона відкинула ковдру, і сторінки рукопису тітки пали на підлогу. Вочевидь, вона заснула, читаючи його. Скарлет посиділа на краю ліжка, поки очі не звикли до темряви. Потім підійшла до штор і обережно підчепила пальцем край правої. Звідси вона бачила лише частину саду. Старий сарай заважав огляду, але в тому шматку, який було видно, нічого підозрілого не було. Отже, це був сон. Або, можливо, лисиця не шпорила, штовхаючи щось мордою. Там у темряві зараз повно нічних створінь, шарудять, бігають, не шпорять у пошуках їжі, паруються. Вона вже хотіла зібрати сторінки і повернутися в ліжко, як раптом її погляд зачепив тонкий промінь білого світла. Але щойно вона його помітила на краю зору, як він зник. Її тіло напружилося. Невже там справді хтось є? Вона рушила до дверей спальні. Серце гупало так сильно, що здавалося ось-ось вирветься з грудей. Звідти з задніх дверей видно краще. Вона схопила телефон із тумбочки, ледь не впустила його. Руки тремтіли. В поліцію дзвонити ще рано, поки не впевниться. Може це хтось із сусідів щось робить у себе в саду. Хоча що можна робити так рано вранці? Вона не уявляла. Вона навпомацки дісталася до кухні. Якщо не вмикати світло, можливо, її не помітять. З іншого боку, якщо увімкнути світло, це можна лякати незнайомця. І вона зможе спокійно повернутися в ліжко. Вона вагалася біля вимикача. Може, вона й не хотіла його лякати. Принаймні, поки що. Можливо, їй було цікаво, що він там робить. «Зізнайся, Скарлет», – подумала вона. «Тобі ж цікаво». Вона зробила ще кілька кроків на кухню, обережно просуваючись до задніх дверей. Коваючись за стіною, вона трохи висунула голову і зазирнула у верхню скляну панель. Її перехопило подих. Фігура в чорному «Чоловік» впевнено віддалялася від будинку і йшла лівим боком саду, якомога ближче до високої огорожі, не торкаючись її. Скарлетт вийшла з укриття і притиснула обличчя майже впритул до скла. Вона стежила за рухами незнайомця – Може, це якийсь випадковий злодій, що не шпорить по чужих дворах, шукаючи, де забули зачинити вікно чи двері? Що він збирається робити далі? Перелізти через паркан унизу? Вона розблокувала телефон, вже хотіла натиснути зелений значок і набрати 999, коли промінь знову спалахнув. Тепер він світив просто перед літнім будиночком. Поки вона возилася з телефоном, чоловік встиг перебігти газон. Скарлет завмерла, спостерігаючи, як він просовує голову у віконний отвір, де раніше було скло. «Нічого цінного ти там не знайдеш, друже», – подумала вона. «Хіба що тобі цікаві свіжовикопані буряки?» Він засунув руку в кишеню і щось дістав. Її рот пересох. «Ні, цього не може бути, це ж не…» За кілька секунд двері літнього будиночка відчинилися, і чоловік зайшов усередину. Промінь світла ковзнув зліва направо. Скарлет примружилася. У його зрості й поставі було щось знайоме. Підлога хитнулася під ногами. Трясучими пальцями вона кинула телефон на стіл і завмерла від подиву. Олі щойно відчинив літній будиночок опів на п'яту ранку з тією самою зниклою ключем. Єдиним і неповторним. Вона відступила від дверей, серце шалено калатало. Єдине пояснення – він забрав ключ вчора, коли заходив. Але навіщо? Якщо йому потрібно було щось у літньому будиночку, міг просто попросити. Що такого могло бути там, що він вирішив не посеред ночі як злодій? Хіба що? Хіба що він шукав те саме, що й вона? Може, йому потрібен був рукопис Ребеки? По телефону він не виявляв до нього особливого інтересу, а якби передумав, міг просто попросити, вона б віддала. Вона згадала ще одну деталь їхньої розмови, на яку раніше не звернула уваги. Хіба він не пропонував зайти і розчистити літній будиночок для неї найближчим часом, підготувати до наступного року, хоча й наголошував, що він і його люди завалені роботою перед Різдвом, і тут її осінило. Ноги ледь не підкосилися, вона схопилася за стільницю, щоб не впасти». Можливо, саме її згадка про листівку від Джини змусила його прийти. Він заперечував, що чув, як Ребекка згадувала Джину, але, можливо, брехав. Може, він таки знав про їхню дружбу? Може, він знав Джину теж? У Скарлетт виступив піт на шиї, а шлунок скрутило. Вона ледве встигла добігти до ванни і викинутися в унітаз. Розділ 25. Батько Ді постукав у двері її спальні. Вона вже не спала і сиділа на ліжку з відкритим ноутбуком. «Заходь», – сказала вона. Він подав їй горнятко чаю, а тоді став спиною до радіатора. Я тут подумав, хіба Лінсі не мала проблем із зібранням першого внеску на будинок? «Ти думаєш у тому ж напрямку, що й я», – відповіла Ді. «Їй не вистачало кількох тисяч, так? За словами Тревора Купера, той шолом коштував приблизно 700 фунтів. А якщо вона ще й куртку взяла...» Батько сів на край її ліжка. «Можливо, спокуса виявилася надто великою», – сказав він. «Мені не хочеться в це вірити, але…» «Мені теж не хочеться, тату, але, боюся, нам доведеться це прийняти». Коли був похорон Габріеля? Ді показала на таблицю, відкриту на її ноутбуці. 16 квітня 2009 року, місяць після того, як зникла Джина, це була одна з наших перших робіт – «А коли вона зробила пропозицію щодо будинку, пам'ятаєш?» – Ді задумалася на мить. «Здається, це було приблизно в той самий час». В очах у неї заблищали сльози. Батько кивнув. Цікаво, де вона взяла решту грошей. Я завжди думала, що їй позичили батьки. «У вас обох тоді був непростий період. Ти дуже переживала за Джину і намагалася підняти бізнес. Я знаю, я теж про це думала. Ми обидві ледве трималися на плаву». Ді провела пальцями по волосю. «Мабуть, мені доведеться з нею поговорити, так? Я більше не можу відкладати». Батько сумно всміхнувся. «Так, Люба, не можеш». Ді сіла за стіл і намагалася зібратися з духом. Було дивно бути в офісі так рано, але вона хотіла прийти першою, щоб одразу підняти цю тему, як тільки Лінсі з'явиться. Вона ніколи не вміла давати раду конфліктам, усе життя намагалася їх уникати. Але залишити безкарною непрофесійну, неетичну поведінку – було неможливо. До того ж, якщо вона не скаже Лінці про звинувачення Тревора Купера найближчим часом, він прийде ще раз і скаже їй сам. Так чи інакше, Лінці має дізнатися, що сталося. Коли двері нарешті відчинилися і увійшла Лінці, Ді глибоко вдихнула, щоб заспокоїти нерви. Її нудило від думки про те, що чекає попереду. Лінці здивовано підняла брови. «Дивина, ти сьогодні раніше за мене», – сказала вона, знімаючи пальто і вішаючи його на гачок біля офісу. «Погана ніч?» «Можна і так сказати». Лінці зайшла до офісу і уважно подивилася на діс під брів, наче медсестра, що шукає симптоми. Зуб болить, потім її обличчя змінилося. З'явилася тривога. «О, ні, у нас знову той жахливий відгук. Я вже думаю, весь той розділ видалити? Це вже занадто». «Ні, нового ще не було. Принаймні, я сподіваюся. Я ще не перевіряла «То що сталося? Ти виглядаєш дуже стривоженою». «Так, і ти маєш рацію, це пов'язано з тими відгуками». Вона стиснула пальці ніг. «Учора до мене приходив один відвідувач. Теджа Купер». Очі Лінці округлилися. «Що, чому ти тільки зараз про це кажеш? Хто це? Чого він хотів?» «Його звати Тревор Джеймс Купер. Він друг одного з тих, кого ми ховали!» Лінці насупилася. «Кого саме?» «Габріеля Біодун. Пам'ятаєш його?» Обличчя Лінці застигло. Вона сіла на стілець навпроти Ді і поставила сумку на підлогу поряд із собою. Великий темношкірий чоловік. Церемонія була в Голлівуд Боул у Сурейквейс. Це було роки тому. Джейку довелося бути носієм труни, коли один із друзів Габріеля зламав зап'ястя. Ді кивнула. «Так, ще щось пам'ятаєш?» – Лінці примружилася. «Так», – сказала вона. «Ми замовляли американську труну через його розмір і всі ті речі, які родина хотіла покласти разом із ним. Вона знову насупилася. До чого це тиді? Ось і настав момент. Треба було сказати. Тревор Купер знайшов одну з тих речей на продаж на eBay – шолом Габріеля. Щелепа лінці відвисла. Він показав мені фото. Він його купив. Каже, що шолом зараз у нього в коридорі і ми можемо прийти і подивитися самі». Він впевнений, що це шолом Габріеля, бо на ньому були його ініціали, і білі крила ангела, як на його татуюванні. Ді спостерігала за обличчям Лінці, поки її слова доходили до неї. Вона виглядала не винною, а приголомшеною. Ні, вона була спустошена. Сльози опекли очі Ді. Це ж Лінці, її найкраща подруга, та, з якою вони разом ще зі школи, та, яка завжди підтримувала і захищала її та з якою вони разом сміялися і плакали, та з якою працював пліч-о-пліч останні десять років. І після зникнення Джини, єдина людина у світі, окрім батька, якій Ді по-справжньому довіряла і яку любила. Завдати болю Лінці, поставити її перед таким – це найважче, що їй доводилося робити. «Ти забрала його після прощання?» – запитала вона. «Ти продала шолом Габріеля Абіодуна?» Лінці втупилася в коліна. Ді бачила, як сльози котяться по її щоках. «Так», – нарешті прошепотіла вона так тихо, що Ді ледь почула. «Мені дуже шкода. Це було жахливо. Найгірше, що я могла зробити». Але я втрачала будинок, якщо не знайду решту грошей на внесок. Мені бракувало лише півтори тисячі фунтів. За шолом дали п'ятсот, ще кілька сотень за куртку. Решту позичили батьки. Ді заплющила очі. Отже, вона і куртку вкрала. Принаймні, зізналася в цьому сама. Лінці підняла голову. Очі в неї були вологі. Обличчя змучене. Мені дуже шкода, Ді. Я шкодую про це щодня. Розділ двадцять шостий. Дзвінок у двері пролунав трохи після 9 ранку. Скарлетт охопило жахливе передчуття, що це Оллі. Вперше в житті вона відчула нервозність перед зустрічю з власним братом. Що це ранковий контроль? сказала вона, слова вирвалися перш ніж вона встигла їх стримати. Він на мить розгубився від питання, наче його викрили. Вона намагалася не звертати уваги на тривожне відчуття в животі. У нього не було жодного права красти той ключ – заходити в її сад вночі без її відома. Але чому він повернувся так швидко? Який сенс у цьому другому візиті? Думав за зерну до літнього будиночка по дорозі на роботу, прикину, скільки часу піде на те, щоб розібрати мотлох. Ти ж не проти, я надовго не затримаюсь. Він рушив до задніх дверей, не чекаючи її відповіді – і змахнув рукою до гачка. Скарлет ледь вірила своїм очам. Він удавав, що знімає ключ, хоча, напевно, вже тримав його в руці. Він відчинив двері і за кілька секунд зник у саду. Вона застигла, дивлячись йому вслід. Якби вона вже не була так налякана його поведінкою, то, мабуть, навіть захопилася б його винахідливістю. «Зварити нам кави?» – гукнула вона йому вслід, розуміючи, що тепер, коли він запитає про розбите вікно – а він обов'язково це зробить, вона вже не зможе виправдатися тим, що не знайшла ключа. Хіба що прямо скаже йому про крадіжку ключа і його нічний візит. «Так чудово», – відповів він. Вона спостерігала, як він йде садом. Цього разу, прямо по центру, не ховаючись у кущах, як раніше. Вона побачила, як він різко зупинився, десь за 15 футів від літнього будиночка наче здивувався, а потім ще швидше рушив уперед. Скарлет розуміла, що ця вистава лише для неї, на випадок, якщо вона спостерігає. Він усе добре продумав. Вона знову побачила, як він просунув голову у отвір, де раніше було вікно, наче робив це вперше. Скарлет повільно перекочувалася з п'ятна носки. Може він повернувся, щоб запитати про зникле вікно, і єдиний спосіб зробити це, не зізнаючись у нічному візиті, знову піти туди. Або, можливо, він не знайшов те, що шукав під час нічного обшуку з ліхтариком, і вирішив спробувати ще раз у день. Може, йому потрібна була листівка від Джіни або рукопис, а може і те, і інше. Вона ж не казала, що занесла їх до будинку, тож, можливо, він вважав, що вони ще там. Але чому він просто не запитав, якщо хотів їх побачити? Це не мало сенсу. Хіба що він шукав щось зовсім інше. Щось, чого вона могла не помітити, бо точно не для того він прийшов, щоб оцінити, скільки часу піде на прибирання мотлоху. Скарлет стояла на варті біля задніх дверей. Якби він щось знайшов і заховав у кишеню, вона, мабуть, не побачила б цього з такої відстані, та все одно не могла відірватися. Відійшла лише тоді, коли він вийшов і рушив назад до будинку». Коли він зайшов на кухню, вона вже метушилася біля кавомашини, відчуваючи, як тривога б'ється у грудях, мов птах у клітці. «Що сталося?» – спитав він. «Чому вікна немає?» «Знала, що ти це запитаєш?» – відповіла вона якомога недбаліше. Вирішила все ж почитати роман Ребекки. Дійшла аж туди, а тоді згадала, що залишила ключ на гачку. Оллі подивився на неї, ніби вона збожеволіла, хоча мав би знати, що ключа там не було». Тобто замість того, щоб повернутися за ним, ти вирішила вибити вікно? Вона засміялася. Щось на кшталт того. Історія була неймовірно неправдоподібна, але відступати вже не було куди. Та й що з того, якщо він подумає, що вона не при собі? Його нічна поведінка теж не була ознакою здорового глузду. Воно і так було сильно тріснуте. «Я хотіла тобі сказати. Подумала, що зекономлю тобі час. Раз ти такий зайнятий, тож проштовхнула скло тростиною. Хотіла закрити отвір дошкою, але поки залізла всередину, дістала рукопис і підмела скло. Вже зовсім вибилася з сил. Вона вже тараторила чужим для себе голосом. Треба було заспокоїтися, розслабитися. «Як ти, чорт забирай, туди залізла? А як ти думаєш?» Встала на садовий стілець і пролізла крізь отвір. Але... Але ж ти могла порізатися. Або зламати ногу, чи ще щось. Хіба це не було дуже нерозумно?» Вона знизала плечима. «Можливо. Але ти ж мене знаєш. Якщо я щось вирішила...» Олі зітхнув. «Попрошу Мікі зайти і полагодити. Не думаю, що зараз зможу виділити когось із склярів. Але Мікі впорається. Він зробить це того ж дня, коли вивезе квіти. Чорт, тепер Мікі буде тут ще довше!» Скарлет посміхнулася братові вдячно. Їй було важко це зробити, бо насправді хотілося ткнути його пальцем у груди і нагадати, що це її, чорт забирай, літній будиночок, і вона робитиме там, що захоче. І чи не міг би він перестати ставитися до неї, як до дитини? І чому він удає, що вперше чує про розбите вікно, якщо вже бачив його опів на п'яту ранку? Але зараз не час ставити його в незручне становище. Якщо Оллі щось знає про Ребеку і Джіну Каплін, якщо він знає, чому Ребека приховувала їхню дружбу, це справді тривожно. Їй потрібно більше часу, щоб усе обдумати». «Було б чудово», – сказала вона. «Коли думаєш, він зайде?» Тепер уже Оллі знизав плечима. Глянув у робочий щоденник і скажу тобі». Він узяв каву, яку вона йому подала. «Роман Ребеки вартий уваги?» «Не знаю, я тільки вчора ввечері почала читати». Він похитав головою і закотив очі. «Стільки мороки, щоб його дістати, а ти ще навіть не прочитала. Прочитала б, якби не такий завал на роботі». «Мені розкажи», – сказав він. «Нас зараз просто завалюють замовленнями». Вона глянула на нього поверх чашки кави. «Не так уже й зайнятий, якщо маєш час перейматися старим літнім будиночком». Не втрималася. Він зніяковів. «Ну, сім'я, понад усе». «Сім'я, понад усе». Лише коли Оллі пішов, а Скарлетт полоскала кавові чашки – вона згадала, як Ребека колись сказала їй ці слова. Це було невдовзі після того, як вона переїхала в цю квартиру і була цілком приголомшена її красою. Як ідеально вона їй підходила. Вона навіть розплакалася, як ті люди на телешоу про ремонт осель. Її батько тоді був поруч, і Оллі теж. Ще й кілька хлопців Оллі, які виконали більшу частину роботи. Ребека обійняла її і сказала тима, а... тихо, дурненька. Сім'я понад усе. Розділ двадцять сьомий. Коли Скарлетт побачила Мікі Норта на порозі наступного ранку, це було ніби повернення в минуле. Він простягнув їй листівки, які підібрав з тротуару. Окрім кількох нових зморшок, він виглядав так само. Те саме вікінське волосся. Ті самі пронизливо сині очі. Але раптовий спалах пристрасті, який колись її захопив, коли вона стояла так близько до нього, «На щастя, цього разу був відсутній. Як вона взагалі могла тоді це допустити?» Тоді саме вона зробила перший крок, стільки років тому. Після того Мікі пожартував, що це було як сцена з фільму для дорослих. «Хтивий сантехнік і знуджена домогосподарка в душі». «Тільки я не знуджена домогосподарка», – відповіла вона. На що він сказав? «А я хтивий сантехнік». І вони обоє розсміялися. Вони погодилися, що це було разове, але це було не так. Це повторилося ще раз через півроку, коли розхиталася кришка унітаза, і йому довелося повернутися. «Минуло багато часу», – сказав він тепер. «Як ти?» – він похитав головою. «Дурне питання. Я такий ідіот». Він промовив звичне мої співчуття, потім опустив погляд. «Мав би більше намагатися підтримувати зв'язок», – Скарлет знієковіла. «Все гаразд, Мікі. Я не була закоханою підліткою. Не сиділа тут і не чекала твого дзвінка». «І якби хотіла тебе побачити, то зламала б душову лійку». Міккі нервово засміявся. «Тобі не обов'язково було вигадувати аварію з сантехнікою, щоб я прийшов, знаєш?» «Чорт, навіщо вона це сказала?» Вона думала, що він зачекає на порозі, поки вона піде за ключем від літнього будиночка, але він пішов за нею. Оллі і Міккі були найкращими друзями з дитинства. Коли Скарлет і Оллі жили тут із Ребекою, Міккі часто бував у них. І хоча вона не бачила його вже багато років, ця звичність залишалася. Саме це й робило те, що сталося між ними, таким принизливим. Тоді їй просто хотілося фізичної близькості, тепла нагадування, що вона ще жива, ще приваблива і бажана жінка, попри хворобу. Але з їхніх двох дещо хаотичних зустрічей вона винесла одне – випадковий секс залишає відчуття порожнечі і використаності. «Я справді шкодую», – сказав він. «Будь ласка, не варто. Я й не чекала і не хотіла, щоб ти дзвонив. Я мав на увазі Ребекку?» – сказав він. «А так, звісно». Запала незручна тиша. Скарлет поклала листівки на підлогу, щоб розібратися з ними пізніше. Вона не хотіла, щоб вони лежали на її чистій кухонній поверхні, адже стільки часу пролежали на тротуарі. Вона пішла за ключем і простягнула його Міккі». Можеш вийти через задні двері, якщо хочеш, але коли закінчиш, скористайся, будь ласка, бічною хвірткою. Йому слід було зрозуміти, що вона не хоче, щоб він повертався поговорити чи випити кави. Або щось. Але Міккі не поспішав виходити на двір і братися до роботи, для якої його покликали. Здавалося, він хоче щось сказати. «Твоя тітка була чудовою жінкою?» – сказав він. «Так, це правда». Жахливо, як вона пішла з життя. Його обличчя нагадало їй Оллі, коли той намагався стримати сльози. Вона відчула, як її серце пом'якшало. «Можеш зробити собі каву, перш ніж братися за вікно», – сказала вона. «Можеш узяти її з собою». «Ні, дякую, не треба». Він відчинив задні двері і збирався йти, але раптом зупинився і повернувся до неї. Оллі казав, «Ти сама розбила вікно, щоб потрапити всередину. Це правда?» «Так», – він похитав головою. «Могла ж ногу зламати». Скарлет зітхнула. «Тільки не починай. Оллі вже і так мені це вичитав». Він усміхнувся. «Ти відчайдушна, це точно!» Його ліве око сіпнулося. Вона сподівалася, що це не мав бути підморгуванням. Фліртувати з ним останнє, чого їй хотілося. Знову це сіпання? Ні, це точно був нервовий тик. І знову здалося, що він хоче щось сказати. «З ним усе гаразд? З Олі? Вона подивилася на нього. «Чому, питаєш?» Мікі скривив губи. «Просто, думаю, може йому треба ще трохи відпочити. Може, він і тримається, але це його сильно зачепило». Він не справляється. Це нас усіх зачепило, сказала Скарлет. Це справжній кошмар. Але дякую, що сказав. Я пригляну за ним. Мікі знизав плечима. Не дякую, для того і потрібні друзі. Так, але ти для нього більше, ніж просто друг. Не думаю, що він би впорався без тебе. Справді. Вона спостерігала, як він крокує до кінця саду у своїх потертих джинсах і великих жовтих черевиках. Так само, як вчора спостерігала за Оллі. І позавчора ввечері. Або Мікі мав рацію, і Оллі справді потрібно більше часу на переживання втрати. Або ж її брата турбувало щось зовсім інше. В житті майнула тривога, яку таємницю приховували Оллі і Ребекка від неї. І до чого тут Джина Каплін? Скарлет спостерігала, як Мікі вимірює вікно. В неї і так було вдосталь роботи. Але поки він тут, вона знала, що не зможе засередитися. Коли він підняв чорний мішок для сміття, у який вона склала все себе тяскло і клейку стрічку і поніс його до будинку, її раптом осінило. Чому Оллі така би як поставився до літнього будиночка? Чому не встановив більший і міцніший із хорошим склом? Чому не найняв майстра, а зробив усе сам і поспіхом? Усе, що стосувалося ремонту будинку, було зроблено на найвищому рівні – як і багато архітекторів, її батько був перфекціоністом, і Оллі, попри всі свої заперечення, був у нього вдався. Якщо вже так дбав про ідеал у домі, чому погодився на другосортний варіант для саду? Тим паче, що літній будиночок був мрією Ребеки. І якщо подумати, чому її батько ніколи нічого не сказав, це було на нього не схоже мовчати. Скарлет повернулася до свого столу, щоб Мікі не помітив, що вона за ним спостерігає. Не зовсім розуміючи чому, вона відкрила Google і ввела в пошук Джина Каплін. Почала занотовувати дати і нотатки. Якби ж то вона могла знайти старі щоденники Ребеки. Це ж дивно, правда? Хіба Ребека не зберігала все? І вона ж не просто записувала туди зустрічі і події, а й думки, почуття, чи не так? Скарлет розправила плечі, щоб зняти напругу в шиї. Вона досі не заглядала до спальні. В животі защеміло. Одна думка про те, щоб відчинити ті двері, наповнювала її жахом. Але раптом Ребека ховала щоденники саме там. Поліція під час експертизи мала б їх знайти, але записи про якусь джину навряд чи їх зацікавили б. Вони ж шукали інформацію про Ребеку і Клайва. З цікавості вона перемкнула пошук на зображення і почала розглядати різні обличчя джини Каплін, які з'явилися на екрані. Різні фотографії, напевно, надані її родиною. Стільки статей за ці роки, стільки сайтів. Скарлет із Сумом подумала, завжди так багато уваги ЗМІ, коли зникають молоді, білі, середнього класу жінки. Вона десь чула, що це навіть має назву – синдром зниклої білої жінки. Який це світ, якщо існує і зниклих дівчат, і жінок, і лише деякі отримують розголос і загальне обурення, якого усі вони заслуговують кожна без винятку? Вона повернулася до Вітальні і підійшла до Еркера. Фургона Міккі вже не було, отже він поїхав вирізати скло. Нічого не заважало їй знову піднятися нагору і продовжити пошуки. Але... але сил на це зараз не було. Ти знову шукаєш відмовки? Голос тітки лунав у її голові з того світу. Можливо, відповіла Скарлет, не знаючи, чи ця уявна розмова її заспокоює чи тривожить. Чи не ознака це втрати зв'язку з реальністю, чути голос Ребекки? Чи так буває завжди, коли раптово втрачаєш когось близького? І тут їй спала на думку ідея. Вона перевірить свої щоденники. Старі робочі щоденники. Вона ніколи їх не викидала. Це її бухгалтерський склад розуму. Не позбуватися нічого, що може знадобитися під час податкової перевірки. Вона зможе звірити свої дати з тим, що відбувалося тут, у будинку. Вона приїжджала кілька разів ще до переїзду. Бачила, як триває ремонт. Знайомилася з робітниками. Обговорювала з Оллі кольори фарби, плитку, стиль підлоги. І принаймні під час кількох візитів бачила, як готували місце для літнього будиночка. Викопували старі кущі, розмічали ділянку. Їй раптом уявилося, як тіло опускають у вириту яму. Отруйна картинка, від якої в животі закрутило. Вона відкинула цю жахливу думку. Що з нею не так? Невже в її житті так мало драми, що вона вигадує собі проблеми? І все ж, із Оллі явно щось не так, а Ребека приховувала від неї чималу таємницю. Вона зайшла до свого кабінету, що на звірить ці дати, зможе позбутися цієї маячні. Але глянувши на всі ті обличчя Джини Каплін на екрані, вона зрозуміла, що саме в ній здалося знайомим. Її подих перехопило. Вона не могла повірити, що не помічала цього раніше. Розділ 28 Ді та Лінці сиділи у фронтофісі. Від учорашнього зізнання Лінці робочі справи постійно відволікали їх. І вони так і не змогли нормально поговорити про ситуацію з Тревором Купером. Тепер на порядку денному залишилося лише одне питання. «То що ми будемо з цим робити?» – запитала не негаючи часу. В очах Лінці згас звичний блиск. «Я йому зателефоную», – сказала вона. «Вибачусь і поверну йому гроші, які він витратив на шолом». «І попрошу назвати благодійність, а я перерахую туди стільки ж, скільки отримала за куртку. Поясню, що рік був жахливий, що я, мабуть, втратила глузд. Обов'язково скажу, що ти нічого не знала, що я зрадила, і тебе теж, і що ти дуже засмучена. Спробую достукатися до його совісті, якщо вона в нього є». Ді пересунула через стіл контактні дані Тревора Купера. «Будемо сподіватися, що це спрацює». Лінсі склала папір навпіл і сховала в кишеню. «Я зроблю так, щоб усе вирішилося. Обіцяю. І хочу, щоб ти знала. Я ніколи, ніколи більше не робила нічого подібного і більше не зроблю. Ніколи». З її очей покотилися сльози. «Цей бізнес для мене. Все, Ді. І ти теж. Ти маєш мені повірити». Діді відчула, як її серце трохи розтануло. Вона дійсно їй повірила. «Тобі ніколи не спадало на думку, що таке може статися?» Лінці опустила очі і стримала сльози. Вона сумно похитала головою. «Ти не думала, що вони можуть знову з'явитися і що хтось із його друзів може їх побачити? Мала би подумати, але не подумала? Не можу повірити, що не подумала. Яка ж я, блін, дурна!» «Так», – подумала Ді, – саме так. Але погоджуватися з цим не мало сенсу. Лінці і так страждала. Не було жодної користі сипати сіль на рану. «Він здавався агресивним, небезпечним?» – спитала Лінсі. «Він був дуже злий і мав на це всі підстави. Не думаю, що він схильний до насильства, але хто знає, на що він здатний. Він же написав ті гидкі відгуки, правда? І прийшов у приймальню, щоб зі мною з'ясувати стосунки. Хтось інший просто б написав листа чи подзвонив. Хочеш, я посиджу з тобою, поки ти з ним говоритимеш?» «Ні, краще я сама», – сказала Лінсі. «Мені і так соромно. Я дам тобі знати, коли все буде вирішено». Ді майже не бачила Лінці до кінця дня. В обід вона не піднялася запропонувати прогулятися, як зазвичай. Це і не дивно за таких обставин. Між ними напруга. І так буде, доки ця історія з Тревором Купером не завершиться. Якщо взагалі завершиться... Навіть якщо він прийме вибачення Лінці і не захоче роздувати справу, Ді не бачила, як вони з Лінці зможуть повернутися до тієї легкості у спілкуванні, яка була раніше. Принаймні не скоро. Вона почувалася зрадженою, розчарованою, але найбільше сумною. Це змінило їхні стосунки. Уся довіра і відчуття єдності зникли. Ді підвелася зробити собі каву. Вона подумала, чи не подзвонити Лінці, запитати, чи хоче вона також. Навіть потягнулася до її чашки, але передумала. Їй здавалося, що їй було б легше прийняти це, якби Лінці вкрала щось у неї особисто. Або образила ді якимось іншим чином. Але крадіжка речей клієнта робила все набагато гірше. З іншого боку, це було давно, і Лінці мала рацію. Рік був справді жахливий. Відкриття бізнесу мало стати одним із найкращих і найяскравіших моментів у їхньому житті – а Джина саме збиралася почати кар'єру викладачки танців, усі троє були на підйомі. Але Джина зникла, і все щастя випарувалося буквально за одну ніч. Можливо, варто дати Лінці трохи поблажливості. Зрештою, ніхто не ідеальний. Коли двері приймальної відчинилися, і Лінці з'явилася у пальті, Джина здивувалася. Я думала, ти внизу, сказала вона. Я не чула, як ти виходила. Лінці поглянула винувато. Я раніше вийшла через чорний хід. Не хотіла тебе турбувати. Ді відпила кави. Невже тепер усе буде саме так? Обидві намагатимуться уникати одна одну. Вона дуже сподівалася, що ні. Все вирішено, сказала Лінці. Ді подивилася на неї, розгублено. Що ти маєш на увазі? Справу з Тревором Купором. Він погодився не роздувати це далі. Він прийняв мої вибачення і не скаже нічого мамі Гейба чи своїм друзям. Що? Ді підозріло втупилася в неї. Коли він усе це сказав? «Ти ж не ходила до нього? Я думала, ти мала йому зателефонувати!» Лінці розтібнула пальто. Ді помітила, що її зачіска змінилася. Вранці волосся було зібране у акуратний пучок, а тепер розпущене і скуйовджене. Я намагалася подзвонити, але його телефон постійно був поза зоною, тож вирішила зайти до нього, а раптом буде вдома. Просто хотіла якнайшвидше все закінчити. І все закінчилося. Як ти і казала, спочатку він був злий, але... Але потім заспокоївся. Сказав, що видали ті відгуки. Ді вдивлялася в неї, її волосся, той погляд. «Боже мій, Лінці, тільки не кажи, що ти з ним переспала!» Щоке Лінці налилися рум'янцем, і Ді все зрозуміла. Відразу. «Не можу повірити, що ти це зробила. Це ж... Він просив тебе про це? Він цього чекав? Бо якщо так... Послухай, Ді, у нас була проблема, і я її вирішила. Крапка!» В голосі Лінці прозвучав виклик. «Тобі не треба було цього робити, господи! Це ж сексуальний шантаж!» Про що ти думала, коли йшла до нього сама? Боже, Лінц, ми б знайшли інший спосіб вирішити це. Тепер вже не треба, гаразд. І взагалі, він не просив мене. Вона криво посміхнулася. Він, до речі, досить симпатичний, тож назвімо це мінімізацією шкоди. Ді з недовірою подивилася на неї. Ні, Лінці, назвімо це продавати себе. Ще Лінці відвисла. І це не дивно. Ді не могла повірити, що сказала таке, але, почавши, вже не могла зупинитися. «Що ти зробила?» «Запропонувала йому Мінет, аби він усе зам'яв». «Боже, Лінці, яка ти людина?» «Ні, не відповідай. Я вже знаю, яка ти людина. Ти та, хто краде речі у мертвих і спить з випадковими чоловіками просто так. Не можу повірити, що ти так низько впала». Не можу повірити, що ти так мало цінуєш мене і нашу спільну справу, за яку ми так боролися. І так мало поважаєш себе. Лінці виглядала так, ніби її вдарила. Як ти смієш так зі мною говорити? Ти просто заздреш, що в мене є життя. А в тебе? Ні. І до твого відома, я не сплю з випадковими чоловіками просто так. Я сплю з тими, хто мені подобається, і отримую від цього задоволення. Що в цьому поганого? Принаймні, я не сиджу вдома з батьком у 40 років, боюся вийти на двір у темряві. Я незалежна жінка, і чому б мені не отримувати насолоду від життя? Ми всі довго мертві ді. У нашій роботі ми це розуміємо краще за інших. А щодо поваги до тебе чи бізнесу, саме тому я й хотіла вирішити цю ситуацію, поки вона не зайшла надто далеко. І я не йшла до нього з наміром з ним спати. Справді, воно просто так сталося. Як? Як це просто так сталося? Таке не просто так стається. Стається, Ді. Може, не з тобою, бо ти нічого не робиш і нікуди не ходиш. А якщо й ходиш, то ні з ким не спілкуєшся. Можеш хоч написати на лобі «Чоловіки, не підходьте». Вона зробила крок до Ді, обличчя напружене від злості. «Я тоді зробила величезну помилку. Я визнаю це. Я все зіпсувала. Виправдання немає. Але я це зробила». І мушу з цим жити. Було б добре, якби мені не довелося ще й з твоїм осудом жити. Було б добре, якби ти хоч раз у житті змогла прийняти, що не всі такі, блін, ідеальні, як ти. І з цими словами вона грюкнула дверима і побігла вниз. А її слова ще довго висіли у повітрі. Розділ 29 Скарлет вдивлялася у всі ці обличчя Джини Каплін на екрані. Вона була схожа на останню дівчину Оллі Нікі, Дивно, що вона не помітила цього раніше, а тепер, коли помітила це, ще одна деталь стала на своє місце. Усі дівчата, з якими Оллі зустрічався раніше, всі ці жінки мали ті самі зовнішні риси. Всі ці Кеті, Лорни, Стейсі Дженни, Леоні, Тамі, Піпи і Нікі. І це лише ті, про кого Скарлет знала. У всіх було довге світле волосся і милі усміхнені обличчя. Всі вони були стрункі та спортивні – Схильні до хихотіння, у її брата був свій тип, і Джина Каплін ідеально підходила під цей шаблон. Скарлет намагалася не звертати уваги на тривожне відчуття в животі. Якщо Джина Каплін бувала в цьому будинку, то цілком можливо, що й Оллі з нею зустрічався. Він продовжував жити тут після того, як Скарлет поїхала в університет і переїхала до своєї квартири у Клабгемі. А навіть, коли й виїхав, все одно часто навідувався додому. Постійно забігав допомогти Ребетці з дрібними справами. Вона опустилася на стілець біля письмового столу. Невже вона справді дозволяє собі думати, що Оллі міг бути якось причетний до Джини, що він може щось знати про її зникнення? Вона намагалася не зосереджуватися на адреналіні, що розливався тілом. Ні, вона могла раз і назавжди відкинути цю безглузду думку. Оллі міг і справді розбити комусь серце, не будучи тим вірним хлопцем, якого вони хотіли, але фізично він би ніколи не скривдив жінку, не Оллі, не її молодший брат. А якщо Оллі й справді мав роман із Джиною Каплін, то Ребека про це знала б, чи не так? Тривога в житті Скарлет посилилася. Їй згадалися слова тітки, ті, що вона сказала, коли Скарлет намагалася дізнатися правду про інцидент у Ріверхіллі, через який їй довелося взяти лікарняни. Одна дівчина, інша дівчина. Завжди є якась дівчина. Вона тоді була розгублена так, не могла згадати факти чітко, але вона й боялася. Може, вона думала про Оллі, коли це сказала? А як щодо інших слів тітки, її дивних зауважень? Параної, і ще той випадок, коли Скарлетт знайшла її в саду в нічній сорочці. Це таємниця, сказала вона тоді. Мені не можна розповідати. Це ж були симптоми деменції, правда? Але якщо в неї і справді була таємниця і хтось наказав їй мовчати. А якщо її хворий розум, уже не міг цю таємницю зберегти. Обличчя на екрані розпливалися перед очима Скарлет. Насувався ще один головний біль, і суглоби почали нити. Вона вимкнула комп'ютер. Якби ж так само легко можна було вимкнути думки, позбутися цієї невимовної темряви. Але тепер, коли вона почала, дороги назад не було. Вона знайшла свій щоденник за 2009 рік. Прийняла знеболювальне і перебралася з ноутбуком на диван. Джина Каплін зникла 16 березня 2009 року. Всього за три тижні до того, як Скарлетт переїхала на перший поверх. На той час усі ремонтні роботи в будинку були завершені, окрім ванної, якою ще займався Міккі, і кількох дрібних косметичних справ. Літній будиночок теж уже стояв, чи не так? А газон, те, що від нього залишилося, був аерований і підсіяний. Три різкі удари у двері ззаду змусили її здригнутися. «Мабуть, це Мікі», – подумала вона. Повернувся з новою скляною вставкою. «Невже йому знову щось треба?» «Заходь», – гукнула вона. Вона щойно вмостилася зручно і не мала сил знову підводитися. Мікі зайшов і став на килимок. «Усе зробив?» – спитала вона. «Так, як новеньке». Він прокашлявся. «Слухай», – сказав він. «Про те, що я казав раніше. Вона чекала, поки він продовжить». Ти ж не скажеш, Оллі, що я щось говорив, правда? Не хочу, щоб він подумав, ніби я щось роблю за його спиною. Ти ж знаєш, який він? Скарлет насупилася. Вона не зовсім розуміла, що він має на увазі. Який він, власне? Звісно, ні, відповіла вона. Мікі переступив з ноги на ногу. Коли моя мама померла, я був просто розбитий. Повністю. Він подивився на свої черевики. Ти ж знаєш, якими ми чоловіки скар. Ніколи не визнаємо, коли нам важко. Йому було ніяково. «Твій батько теж не дуже допомагає?» Скарлет здивовано на нього глянула. «Мій тато? Чому ти так кажеш?» Мікі похитав головою. «Він постійно чіпляється до нього через щось. З'являється на майданчику без попередження. Ти не знаєш, у чому справа?» Скарлет насупилася. «Поняття не маю, вибач». «Ну, я просто хотів попередити тебе, щоб ти приглянула за ним». «Добре», сказала вона. «Дякую, що сказала». Коли Мікі пішов, Скарлет задумалася над його словами. Чому її батько приходить до Олі на майданчик і чіпляється до нього? Вони ніколи особливо не ладнали. Батько завжди очікував, що Оллі піде його шляхом, стане архітектором і працюватиме разом із ним, або обере якусь іншу престижну професію. Але Оллі не любив вчитися і не хотів вступати до університету. У нього не було до цього здібностей, а замість того, щоб прийняти це й підтримати його в іншому, їхній батько постійно дорікав йому за те, що він не такий син, якого той хотів. Вони навіть не могли обговорити похорон Ребекки без сварки. Завжди одне й те саме. Варто було їм побути разом хвилину, і вже починали шпильки. Але ж після всього, що сталося, батько міг би й дати йому трохи спокою. Скарлет поклала ноутбук і щоденник на підлогу, лягла на бік на дивані, підтягла коліна до живота. Їй знову згадався недавній сон. Той, де вони всі були у літньому будиночку, і мама теж. Всі сміялися і пили вино. Окрім Скарлетт. Вона була чужою, ніби була там, але не була. Єдина, хто відчував небезпеку. Але зараз вона не спала, вона була цілком притямі. То чому ж відчуття небезпеки стало ще сильнішим? Розділ 30 Минуло два дні, відтоді, як Теджета Купер з'явився в офісі зі своїм нищівним звинуваченням, і лише день, відколи Лінці зробила все ще гірше, пішовши до нього і переспавши з ним. Дідосі не могла повірити у все це. Не в саму крадіжку. З цим вона вже змирилася. Вона прийняла, що Лінці зробила дурну, дуже дурну помилку, дозволивши страху втратити дім, затьмарити, здоровий глуст і порядність. І це ще й у той час, коли її поглинав стрес через Джіну. Але взяти на себе сміливість особисто зустрітися з потенційним шантажистом, дозволити себе вмовити на секс із ним, чи, можливо, навіть спокусити його заради власної мети – це вже було за межею дурості. Відтоді вони майже не розмовляли. Ді перечитала записку, яку Лінці залишила на її столі. Пішла на той курс. Мене не буде весь день. Джейк забере фургон і підбере містера Баята з лікарні. І все. Жодних привітань чи прощань, просто суха записка. Ді зітхнула. Як вони взагалі переживуть це все? Вона зім'яла записку в руці і кинула у смітник. Принаймні сьогодні вона буде тут сама і не доведеться весь час напружуватися, коли вони випадково зустрічаються. й сама вагалася. Чи йти на той курс? Він був для підвищення кваліфікації з бальзамування, а оскільки вони рідко надавали таку послугу, це не здавалося особливо необхідним. Хоча останнім часом і справді було кілька запитів на репатріацію, а це означало тропічне бальзамування – значно триваліший процес із сильнішими хімікатами, бо тіла довше перебувають у дорозі. Але ДІ завжди з задоволенням рекомендувала іншу фірму для таких випадків. Лінсі, очевидно, просто хотіла бути будь-де, тільки не тут. Вона глянула на годинник. Якщо Джейк забирає містера Байята, то мав би приїхати з хвилини на хвилину. Вона пішла і відімкнула задні двері. Небо було свинцеве. Температура нижча, ніж раніше. Зима вже на порозі. Ді здригнулася, відсовуючи засуви на воротах і відчиняючи їх, готуючись до приїзду Джейка. Замить вона побачила, як фургон повертає на під'їзну дорогу і відійшла від воріт, замислившись, чи Лінці вже зізналася йому, чи розповіла всю правду. Якби Джейк дізнався, що вона спала з Тревором Купером, він був би шокований. А якби почула про їхню сварку і ті жахливі слова, які сказала Ді, то обурився б за неї. Якби Джейк не засуджував вчинки своєї сестри, він завжди її підтримував. Завжди ставав на її бік, навіть якщо це означало бути проти Ді, чи не так. Ді не хотіла й думати, що може посваритися ще й із Джейком. Він усміхнувся їй з-за керма і підняв великий палець, перш ніж заїхати задом у двір. Ді відчула, як напруження трохи спало. Коли він вийшов і сказав «Привіт, друже», як завжди вона зрозуміла, що Лінці не могла йому розповісти. Мабуть, їй було надто соромно. Ді допомогла йому витягти каталку з фургона і провести покійного містера Баята коридором до ліфта. «Зустрінемось унизу», – сказала вона. Ді спустилася сходами і стала чекати, поки ліфт спуститься. Підготовча кімната була зовсім не такою без лінці, яка зазвичай метушилася тут. Тут ніколи не було тепло, та й не мало бути, але сьогодні було особливо холодно. Ді увімкнула світло саме в ту мить, коли двері ліфта відчинилися, і Джейк вивів каталку. Вони разом розстебнули ремені і переклали покійного містера Баята в один із ящиків холодильника. Джейк був настільки сильний, що міг би впоратися і сам, але Ді було приємно зробити щось практичне, це хоч трохи відволікало її від тривожних думок. Молодий був, правда, сказав Джейк, ще раз глянувши на містера Баята перед тим, як зачинити ящик холодильника. Занадто молодий, відповіла Ді. Поки Джейк складав каталку і передавав їй документи з лікарняного моргу, Ді вже дуже хотіла кави. Джейк піднявся разом із нею нагору. "Я ненадовго", сказав він. "Треба відвести Гейр на обстеження перед пологами. Коли в неї термін?" спитала Ді. "1 січня". Він засміявся. "Краще мені не напиватися на Новий рік, вона мене вб'є, якщо я не зможу відвести її до лікарні". Ді засміялася разом із ним. «Правильно, жодних вечірок для тебе цього року, Джейку Моргані. Взагалі, краще взагалі не пий. Ось, покажу тобі свіжі фото Рубі. Хотів ще минулого тижня в пабі показати». Рубі – чотирирічна донька Джейка і Гейлі. Ді здавалося, що вона ніколи не бачила більш гордого батька. Вона переглядала нові фото, які він зробив, і чемно захоплювалася. Їй ставало сумно від думки, що в неї ніколи не буде власної дитини. Можливо, була б, якби вона залишилася з Юеном. Час ще був. Ледь-ледь. Вона не раз про це думала. Думала й тоді, коли бачила його в пабі тієї ночі. Як він дивився на неї, коли думав, що вона не бачить. Джейк і Лінці мали рацію. Він би прийняв її назад без вагань. А в житті є речі гірші, ніж не відчувати пристрасті до чоловіка. Особливо, якщо насправді ви один одного щиро любите. Але це було божевілля такі думки. «Дурість!» Вона повернула йому телефон. «Я справді вдячна, знаєш, за все, що ти робиш для мене і Лінс, за те, що завжди виручаєш!» Джейк знизав плечима. «Не варто дякувати!» Він усміхнувся. «Я ж не безкоштовно це роблю!» «Це правда!» – погодилася Ді. Гейлі якось казала їй і лінці, що хотіла б, аби Джейк відмовився від акторських амбіцій і знайшов нормальну роботу, щоб вона могла працювати менше і більше часу проводити з Рубі. Після всього досвіду у фонд «Феарвелс» Джейк легко міг би влаштуватися у велику похоронну фірму. Він був практичний, здібний і зовсім не гидував неприємними аспектами цієї справи. Але Ді знала, як боляче відмовлятися від мрії. Джіна роками намагалася стати професійною танцівницею, але це було важко – жити від контракту до контракту. Саме тому, зрештою, вона вирішила стати вчителькою. Джейк допив каву і підвівся. «До речі, що з лінц?» Діна насторожено подивилася на нього. «Вона була не схожа на себе, коли я вчора ввечері говорив із нею телефоном». Ді почала перекладати папери на столі. «Може, тобі варто спитати про це в неї, а не в мене?» Джейк кивнув. «Вона попросила мене забрати її після курсу. Каже, хочу про щось поговорити. Я просто подумав, може ти знаєш, що з нею?» Ді пересохло в роті. Можливо, наступного разу Джейк буде вже не таким привітним, коли дізнається, що Ді звинуватила його сестру у проституції. «Я справді не знаю, що з нею», – сказала вона, уникаючи його погляду. Джейк зібрався йти. «Тоді побачимось на матчі в неділю. Головне, щоб не було дощу», – сказала Ді. «Якщо пощастить, до того часу вони з Лінці вже зможуть бодай трохи помиритися». Розділ 31 Скарлет майже не спала тієї ночі після візиту Мікі Норта. Вона мусила визнати свої почуття, вона не довіряла власному братові. А якщо її батько почав з'являтися на подвір'ї без попередження, то, можливо, вона була не єдина, хто так відчував. Щойно вона одягнулася і змусила себе з'їсти тост і випити маленьку каву, вирішила зателефонувати Оллі і перевірити свої підозри. І коли вона вже прийняла це рішення, їй кортіло зробити це негайно. Вона водночас боялася і у дивний спосіб очікувала цієї розмови. Що з нею не так, якщо вона відчуває таке? Як можна тримати в собі дві суперечливі емоції одночасно? Вона чекала, поки він візьме слухавку, не маючи чіткого плану, що скаже, але вирішила імпровізувати. Не варто було звучати, надто підготовлено. Скар? Що сталося? Вона одразу перейшла до справи, здивована, як спокійно звучить її голос, як врівноважено. Дякую, що надіслав Міккі полагодити вікно, хоча в мене жахливе відчуття, що це було марною тратою його часу. Її пульс почастішав. Вона майже відчула, як він хмуриться на тому кінці дроту. Чому ти так думаєш? Бо я вирішила перенести літній будиночок, щоб не доводилося щоразу йти аж на край саду, щоб ним скористатися. Їй здалося, що на іншому кінці лінії хтось різко вдихнув, але, можливо, це вона сама так дихала. Якщо я збираюся жити тут до кінця життя, а, чесно кажучи, не уявляю, щоб захотіла переїхати, то хочу, щоб усе було зручно, коли мені стане важко ходити, чи коли я постарію». Була помітна пауза, перш ніж брат відповів. «Це безглуздо. Навіщо стільки мораки заради того, чим ти, можливо, скористаєшся лише кілька разів на рік? І це велика робота, Скар. У мене не буде ні часу, ні людей для такого. Ще довго не буде». У його голосі звучало роздратування, але ще щось. Те, що вона не могла визначити. «Я знаю», – сказала вона, – «я ж не прошу тебе це робити. Найму когось іншого, у мене достатньо заощаджень». Вона перейшла з телефоном до дивана і сіла, розвиваючи свою ідею, хоча це й нервувало її. «Мені подобаються ті будиночки в стилі зрубів. Можу нарешті зайнятися гончарством, про яке говорю вже роками». Її голос був надто гучним, надто високим. «Це жахлива ідея». Вона крутила срібну каблучку на середньому пальці, не довіряючи собі відповісти. «Вибач», – сказав він. «Просто це здається трохи перебільшеним. Будувати зруб заради хобі, яким ти навіть не впевнена, що займатимешся. Але ж ти знаєш, що я завжди хотіла стати гончаркою. Я ж ходила на ті вечірні курси». Олі перхнув. «То ти вважаєш, що виліпити пару кривих горщиків на курсах – це вже бути гончаркою». Він намагався звучати саркастично, але Скарлетт упізнала напругу в його голосі. Чому ти завжди так зневажливо? І до твого відома, я не просто ліпила пару кривих горщиків, я зробила гарну вазу і набір однакових мисочок. Вона намагалася стримати напругу у власному голосі, щоб це звучало радше як захист. Я робила керамічні подарунки на Різдво. Ти ж отримав попільничку, пам'ятаєш? Я ще займалася декором і глазуруванням, Насправді в мене це добре виходить. Ще одна пауза. То піди на більш просунутий курс. А якщо хочеш мати гончарну майстерню в саду, а схоже, що хочеш. З кругом, піччю і усім іншим. Чому б не дізнатися, як її облаштувати? Не обов'язково морочитися з перенесенням літнього будиночка. Це зайва робота. Можливо, але це моє рішення, чи не так? Вона зробила паузу. Я хочу зробити там сад із гравієм, щоб не потребував догляду. Лінія мовчала. Потім він заговорив. «Звідки в тебе раптом інтерес до садівництва? У мене його немає, тому й хочу сати з гравієм, щоб не треба було доглядати». Назва ж сама за себе говорить дурнику. Вона відчувала, що він дратується. Не просто дратується, нервує. Квартира нагорі тепер належала йому, але сад був її. Вона могла робити з ним усе, що заманеться. Він не зможе їй завадити, як би не намагався. Скарлет була вперта. Хіба не так він завжди її описував? «Гадаю, це краща ідея, ніж ставок Клайва», – сказав він. Скарлетт насупилася. «Ставок! Вона зовсім про це забула. Клайв теж колись пропонував позбутися літнього будиночка. Його план був зробити там ставок. Виявляється, йому завжди хотілося розводити коропівкої. Олі все ще говорив, якщо ти справді цього хочеш, то я розберу його для тебе. Якщо вже витрачаєшся на зруб, то навіщо ще й платити комусь за те, щоб позбутися літнього будиночка?» Хіба що хочеш витратити всі свої заощадження, я це зроблю. Зроблю терасу на бетонній основі. Тоді матимеш місце, щоб сидіти і насолоджуватися своїм садом із гравієм, що не потребує догляду». Щось тривожне вирушилося десь на межі свідомості Скарлет. Це нагадало їй, як вона почувалася, стоячи біля дверей спальні Ребекки. Кров так гучно стукала у вухах, що дивно, як Оллі цього не чув. Вона намагалася зберігати спокій. «Гаразд!» – нарешті сказала вона. Я подумаю трохи пошукаю інформацію. Все одне раніше, наступного року, нічого не робитиму. Просто маю день мрій і планів». Оллі невдоволено пирхнув. Чи не здалося їй, що в цьому було й полегшення? Після розмови руки Скарлетт тремтіли. Вона повільно підняла голову і втупилася в ідеально білу стелю над собою, затамувавши подих. Під футболкою шия стала вологою. За повіками розгорталося щось огидне. Щось абсолютно абсурдне і все ж... Вона згадала ті дивні речі, які її тітка почала говорити за кілька місяців до смерті. Те, що Скарлет списувала на затьмарення розуму Ребекки. Те, з чого вони іноді сміялися з Олі за спиною тітки. А ще гірше, просто ігнорували, відмахуючись, як віднісенітниці. Якщо розгублений розум Ребекки згадував щось, що мало залишитися таємницею, і якщо ця таємниця мала стосунок до зникнення Джини Каплін, то хіба життя її тітки не було під загрозою? Усередині неї щось надломилося. Скарлет затулила рот рукою і підвелася. Не може бути. Просто не може. Як вона взагалі могла допустити таку думку? Це неможливо. Абсолютно неможливо. Це ж її брат. Той самий, що в дитинстві ховався за неї, боячись, темряви Той, про якого вона дбала після смерті матері. Той, що любив Ребекку не менше, ніж вона сама. До того ж поліція все розслідувала. Експерти оглянули кожен куточок. Вони були впевнені у своїх висновках. А якщо вони помилилися? Розділ 32. Була субота і Ді досі тинялася квартирою у своїй піжамі. Вона не могла ні на чому зосередитися після того, як вчора Джейк пішов з офісу. Вона все сподівалася, що Лінці повернеться з курсу і розповість їй усе про нього. Раніше, коли хтось із них проходив якесь навчання, вони завжди ділилися враженнями. Розповідали одна одній про інших учасників, обід, іноді скаржилися на ведучого і, звісно, перемивали кісточки. Усе те, що виникало після дня, проведеного поза офісом. Але Лінці, очевидно, вирішила одразу поїхати додому. Вона навмисно уникала повернення. «Ти як, Ді?» – спитав її тато. «Та так, просто трохи болить голова. Погано спала цієї ночі». «Досі хвилюєшся через Лінці?» «Так», – відповіла Ді. Вона розповіла йому, що Лінці зізналася у крадіжці шолома і куртки та владнала все з Тревором Купером, але не сказала, як саме вона це зробила. Зазвичай діді ділилася з батьком усім, але це розповісти не могла. Як вона могла? Зараз ми майже не розмовляємо. Обидві наговорили одна одній багато неприємного. «Не переймайся, Люба!» Лагідно стиснувши їй плече, сказав він. «Ви з нею впораєтеся, я впевнений. Просто треба трохи терпіння. Я розумію, що ти відчуваєш розчарування через її вчинок і не можу тебе в цьому звинувачувати, але уяви, як їй зараз соромно. Як їй ніяково!» Можливо, завтрашній футбольний матч допоможе вам помиритися. Вам же доведеться поводитися чемно перед Сюта Аланом, правда? Може, це дасть вам обом шанс почати все спочатку? Ді кивнула і обійняла тата. «Знаєш що?» – сказав він. «Я зараз зроблю нам чаю і бутерброди з беконом, добре?» Поки тато, пораючись на кухні, Ді згадувала його слова і розуміла, що він має рацію. Хоч як не хотілося стояти завтра у холодному брудному парку і дивитися футбол, вони з Лінці працюватимуть разом, роздаватимуть листівки, дзеленчатимуть скринькою для збору коштів. Це буде нагода поговорити на нейтральній території. Вона згорнулася на дивані і увімкнула телевізор, намагаючись заглушити думки. Проблема була не лише в Лінці, це було все разом. Наче її відкинуло назад у часі. І всі ті емоції і тривоги, які вона переживала у тижні, місяці після зникнення джини. Знову заполонили її розум, вишикувавшись у гучну процесію Це жахливе відчуття страху і тривоги повернулося Вона була розгублена Вона, звісно, знала причину Усе через захід, який вони планували на березень І ще через завтрашній футбольний матч Телефонні дзвінки, зустрічі з каплянами Постійні нагадування про ім'я й обличчя Джини. Останнім часом її зникла подруга була радше фоном Тупий біль, який зрідка загострювався а тепер раптом вона знову стала в центрі уваги, наполегливо вимагаючи, щоб її згадали. Вимагаючи, щоб її знайшли. Ді підвелася і принесла рукопис, який залишила у спальні, повернулася з ним на диван. І це теж впливало на неї. 300 сторінок надрукованого тексту з подвійним міжрядковим інтервалом шрифтом «Times New Roman», які чекали на вичитку. «Роман, що відкривав романтичну, ніжну сторону Джини. Її особисту сторону. Ді уявила Джину, яка сидить у своїй кімнаті і вигадує цей фантастичний світ. Співачку, яка закохалася у одруженого чоловіка. Ді знову перегорнула рукопис. Можливо, Джина теж зустріла когось і закохалася. Когось, про кого хотіла приховати, навіть від подруг. Від батьків? Вона була такою щасливою під час тієї останньої подорожі до Марокко. Її шкіра світилася, ніби вона сяяла зсередини. Вона раділа майбутньому викладацькому курсу, перечувала новий етап у житті. Саме так вона їм і казала. І вони вірили, бо чому б і ні. І вона, і Лінці однаково раділи змінам. Запуску прощальних слів. Але тепер, коли Ді подумала про це і перечитала роман, не могла не замислитися. А раптом це було щось більше. Може, Джіна і справді була закохана в одруженого? Але якби це було так, хіба Ді з Лінці не дізналися першими? Вони ж завжди ділилися всім. Хоча, звісно, це не зовсім так. Ді не розповіла їм, що вона лесбійка. Вона приховувала свою орієнтацію від усіх. Вона розбила серце Юену, бо не наважилася зізнатися йому у правді. А Джина не розповіла їм, що пише роман. Навіть батькам не сказала. Ді почала гристи нігті. Чи мало значення те, що головною героїною Джина зробила саме співачку? а не, скажімо, секретарку, юристку чи медсестру або ще когось із безлічі можливих професій, спів танці, обидва творчі заняття. Можливо, створивши таку героїню, Джина досліджувала ту частину себе, яка прагнула сцени, глядачів, ту саму сторону, яку вона розділяла з Джейком. Ді відклала роман. Батько саме зайшов із чаєм і бутербродом. Відкушуючи бекон, Ді згадала, як колись. Багато років тому, коли їм було трохи за 20, Джейк навчив їх усіх грати чопстикс. Його друг навчався грати на клавішах, і Джейк швидко осваївся. Казав, що актору корисно знати хоча б один музичний інструмент. Це додає універсальності. Але Джина так і не змогла зіграти більше кількох нот. Зрештою, він здався. «Це ж так просто», – казав він. Але скільки б вона не тренувалася, нічого не виходило. Лінці і Ді піджартовували з цього. Незабаром після того Джейк і Джіна почали зустрічатися. Ді поставила тарілку на журнальний столик і зручно вмостилася на дивані з чаєм. Чи могла Джина змалювати в романі вчителя гри на фортепіано з Джейком? Можливо, десь у глибині душі вона іноді замислювалася, яким би було життя, якби вони залишилися разом і він не одружився з Гейлі. Хіба не про щось подібне думала і сама Ді останнім часом? Про себе й Юена. Це природно. Іноді уявляти, як могло б скластися життя, якби ти обрала інший шлях. Звісно, саме Джина розірвала стосунки з Джейком, якщо це взагалі можна назвати стосунками. Якщо зустрічалися лише чотири місяці у двадцять з чимось років. Ді згадала ту сльозу, що скотилася з ока Джейка в пабі і похитала головою, відганяючи думки. Звісно, йому було сумно. Він сумував, бо втратив подругу. Всі сумували. Він був одружений із Гейлі лише кілька років, коли Джина зникла. Це було надто рано для зради. І все ж люди зраджують постійно чи не так? Ді згадала свою останню розмову з Лінці. Їхню сварку. Коли Ді звинуватила її у тому, що вона використала секс, щоб змусити Тревора Купера мовчати, і сказала, що таке не просто трапляється. Лінці відповіла їй абсолютно чітко, що таке трапляється. Вона фактично натякнула, що з Ді такого не станеться лише тому, що вона нікуди не ходить і нічого не робить. Ді мусила визнати, у цьому Лінці мала рацію. Можливо, таке й справді трапляється. Якщо ти відкритий до цього, якщо бачиш можливості і використовуєш їх. Деякі люди вміють розпізнавати такі моменти і діяти без вагань, або, принаймні, відкладати сумніви до потім. У когось сильніший потяг, і вони не так переймаються можливим відторгненням чи непорозумінням. Не всі такі боягузи, як Ді, коли йдеться про секс. Ді втупилася в телевізор, бажаючи хоча б наполовину цікавитися цією кулінарною програмою так, як її тато. Чи можливо, що між Джейком і Джиною справді щось було? Може вони випадково зустрілися десь, коли були самі, і іскра, яка колись між ними пробігла, спалахнула знову? Може, у них був таємний роман, і Джіна хотіла, щоб він пішов від Гейль заради неї. Може, вона стала надто нав'язливою і… і… Ді зробила ще ковток чаю, відчуваючи відразу до власних думок. Бо чим більше вона уявляла цей сценарій, тим некомфортніше їй ставало, аж поки не довелося Силоміць зупинити себе. «Ось, яка ти є», – сказала вона собі. «Завжди уявляєш найгірше. Завжди боїшся. Завжди підозрюєш». Навіть своїх друзів. Саме уявлення про те, що добрий Джейк міг би комусь заподіяти зло, особливо жінці, здавалося абсурдним. Їй було соромно навіть думати про це. Це не синітниця. І все ж чоловіки справді завдають жінкам болю. Постійно. Клайв Гемлін убив Ребеку Квілтер, чи не так? Забив її до смерті у власному ліжку. І це не був поодинокий випадок. Чоловіки вбивають своїх дружин, подруг, колишніх і навіть тих, кого вважають своїми дівчатами. Дехто навіть убиває власних дітей. І люди брешуть. Ті, кого ти вважав чесними і добрими, роблять дурниці. І навіть жахливі речі. Ді підвелася, забрала порожню тарілку і чашку на кухню, почала мити посуд. Вона все перебільшувала. Просто була засмучена через вчинок лінці. Та сварка вибила її з рівноваги. Вона не могла мислити ясно. Чим швидше пробачить лінці і вибачитися за те, як з нею говорила, тим краще. Може, тоді вона нарешті заспокоїться і перестане бачити у всіх лише найгірше.